Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Жрицата Тафти Разходка на живо във филм Вадим Зеланд Това е световна сензация. Това е Жрицата Тафти посрещнете я. Ако действате по своя воля, защо всичко не се случва така, както искате? Мислите си, че не се получава, защото просто не се получава и то и то. А не се получава, защото всъщност не действате по своя воля, а ви води сценарии. Освен това, не ви се получава, защото не умеете да действате така, че да се получи. Вместо да създавате реалността си на бъдещата филмова лента, вие се борите с действителността в текущия кадър. Действителността никога не е била и никога няма да бъде, а единствено е един път и сега. Действителността съществува само защото вече се е случила. Не можете да промените нещо, което вече е станало, но вие се занимавате точно с това, тъй като всичко, което ви заобикаля, вече се е случило. За да промените филма, трябва да се събудите и да оживеете в него. Искате ли да научите повече? Прочетете и първата художествена книга на Вадим Зеланд, Жрицата итвът. Запознанство привет, мои малки изродчета! Вие не ме помните, аз съм тавки, Дойдох при вас от времето. Времето е вечно, а от вечността може да се отиде където и и когато иде, Преди 3000 години бях жрица в храма на Изида. Ако я съм сега, ще ви кажа по-късно. Главното е, че аз знам кои сте вие. И за това ще ви разкажа, когато му дойде времето. Защото вие не знаете кои сте, нали така? Прътнали са ви на бял свят, а не са ви дали инструкция за експлоатация на себе си. Разбира се, научили са ви да си миете ръцете, да си сменяте памперсите. Но нищо повече не знаете нито за себе си, нито за този свят. И си мислите, че имате собствено мнение. Не подозирате, че са ви го имплантирали. Мислите, че можете да управлявате действията си. Не подозирате, че поважно е да управлявате мислите си. Можете ли го? Не, вие просто сте малки, безмозъчни идиотчета. Сърбят ме ръцете да ви наплескам. Знам, че сте самотни и нещастни и никой не ви обича. Но аз ви обичам, и ще ви разкажа, как е устроен светът и какво става в него. Защо сте тук и какво да правите с живота си. Защото не знаете какво да правите с живота си, нали? Настанете се удобно на гърненцата си и слушайте. Уууу, спиралета, най-тедно да започнем с това, че реалността не е точно такава, каквато си я представяте. Тя е многослойна, като лукова глава. Вие познавате само два слоя – материалната действителност, в която живеете, и пространството на сънищата, което ви се присънва всяка нощ. Пространството на сънищата не е ваша фантазия. То съществува реално като архив на филмови ленти, където се съхранява всичко, което е било, което ще бъде и което би могло да бъде. Когато ви се присънва сън, вие гледате един от тези филми. В този смисъл, вашият сън е... Едновременно иллюзия и реалност, филмът, който гледате, е виртуален, а филмовата лента е реална. Действителността е това, което никога не е било и никога няма да бъде, а само е един единствен път и сега. Действителността съществува само един миг, също като кадъра на лентата, който се движи от миналото към бъдещето. Вашият живот и поточно вашата същност душата ви, също се премества от едно въплъщение в друго. Някога всички сте били риби, динозаври и най-различни пълзещи гадини. Но не си въобразявайте, че сте стигнали много далеч. Имате още много да пълзите до съвършенството, например до мен. Не помните предишните си въплъщения, защото всяко от тях е отделен живот на душата ви или ако щете отделен сън. За душата наличието на тяло не е задължително. Прибиваването и в тяло е само една форма на съществуването и тялото е нещо като биоскафандър. Сигурно ще попитате защо са нужни тези превъплъщения. Такова е основното свойство на реалността и живота движение и преобразуване. Кадърът се движи по лентата. Гасеницата се превръща в пеперуда, тя снася яйца, те се превръщат в гасеници, а сетне отново в пеперуди. На този етап от еволюцията ви, вие сте гасеници. Мънички, противни, но такива сте си. Какво да се прави? Налага се да се помъча с вас. И така, слушайте! Съни и действителност те са горе-долу едно и също. В първите години от живота си вие не сте правили разлика между тях. Сега не го помните, но тогава ви се е струвало, че между двата свята няма граница. А после възрастните са ви обяснили, че светът на сънищата е само ваша иллюзия, не е истински. Всъщност са ви внушили фалшиво убеждение. Онзи свят е също толкова реален като този той съществува, само че в друго пространство. Заспивайки и събуждайки се, вие се премествате от едното пространство в другото. Не ви ли учудва това? Не ви ли плаши, просто сте свикнали, но сенят и събуждането са от същия порядък, както животът и смъртта. Животът е сън, смъртта е събуждане, а не обратното, разбирате ли? Добре, всичко по реда си. Между съня и действителността има три прилики и една разлика. За разликата ще ви разкажа по-късно, а приликите са следните. Първо, и на и наяве вие спите. Затова и там, и тук сте безпомощни. И едната, и другата реалност съществуват независимо от вашата воля. Ще ви науча да се събуждате както в съня си, така и наяве. Второ, и там, и тук реалността се движи като кадъра в лентата. Но не го забелязвате, защото гледате само в краката си. Изгубили сте умението да гледате напред в момента, когато сте повярвали на възрастните, че сънят не е реален. Трето, и там, и тук движението на кадъра може да се управлява. Вие не го правите, защото вниманието ви е блокирано в текущия кадър. Скоро ще узнаете какво означава това. Макар че да, узнаете, не значи да разберете. Но когато разберете, ще можете да движите реалността. И така, спряхме се на трите по стулата. И на сън, и наяве вие спите, и сънят, и реалността са движение на кадъра. Движението на кадъра може да се управлява, но вие не го правите. Вие не управлявате нито глупавия си сън, нито жалкия си живот. Първо, защото спите, и второ, защото не знаете, че това е възможно. Да започнем с най-простото какво представлява сънят. Спомняте ли си, като ви казах, че са ви пръкнали на бял свят, но не са ви дали инструкция за експлоатация на себе си? И тъй, вие имате два екрана вътрешен и външен. Освен това имате внимание, то винаги е или вътре, или вън и много рядко е посредата. Ето защо непрекъснато спите, ууу, спиралята, не две когато сте потънали в мислите си, вниманието ви изцяло се намира във вътрешния ви екран. Вероятно не забелязвате ставащото наоколо и действате автоматично. И обратното когато вниманието ви е заето с нещо външно, вие забравяте за себе си и отново можете да действате безконтролно. Точно това е сънят неконтролируемо състояние, в което вниманието ви е потънало или във вътрешния или във външния екран. В това състояние сте безпомощни и не контролирате нито себе си, нито ставащото с вас. В този смисъл сънуването и сънят не са едно и също. Сънуването е вашето анабиозно състояние. Сънят е онова, което ви се присънва в пространството на сънищата или в реалното пространство. А реалността и сънят всъщността си са еднакви. Реалността също ви се присънва. Тя е сън, а сънят е реалност. Защо скоро ще разберете? Сега една инструкция. За да се събудите на сън или наяве, е необходимо да изтръгнете вниманието си от външния или вътрешния екран и да го преместите в центъра на съзнанието. Лесно ще го направите. Штракнете с пръсти до носа си. Къде бяхте току-що? Реехте се в мечтите си или ми се любовахте? Къде беше потънало вниманието ви, в кой екран? А къде е сега? Открите средната точка между екраните. От нея можете да наблюдавате едновременно и мислите си, и какво става с вас. Можете да виждате за ви реалност и себе си в нея. Нищо не ви пречи да наблюдавате и двата екрана едновременно. Вие го умеете. Просто никой не ви е казвал, че може така, а вие самите никога не сте се замисляли защо ви е нужно. Възрастните са ви заповядвали, гледай насам, слушай ме, прави каквото ти казвам. Така са ви научили да фиксирате вниманието си върху външния екран, а когато нещо не ви се е получавало, сте се депресирали и сте се затваряли в тъжните си мисли, че сте безпомощни и нещастни. Така самите вие сте се научили да гледате вътрешния си екран единственото ви обежище. Постепенно вниманието ви е свикнало да се залепя или към единия, или към другия екран. без да спира по средата. В крайна сметка съвсем сте престанали да управлявате вниманието си, то не ви се подчинява, а плава произволно. Непрекъснато се плъзгате в несъзнателно състояние. В такова състояние вие не сте способни да действате ефективно. Мога да ви измамят, да ви обидят, да ви наплашат, да ви окрадат, дори да ви набият, а вие не сте способни да отговорите достойно. Постоянно се борите с вътрешните си комплекси, зависите от външните обстоятелства и преследвате късмета. А знаете ли кой тича след късмета? Неудачниците, това сте вие, защото вашата ефективност в несъзнателно състояние не е повече от 5-10%. Добре де, не плачете, всичко може да се поправи, ще ви обясня как. Разходка в сънищата на миналия урок разбрахте, че сънят е състояние на концентрация на вниманието върху екрана, както в съня, така и в реалността може и да спите, и да не спите, за да се събудите, е необходимо да прехвърлите съзнанието си в центъра на съзнанието. Центърът на съзнанието е точката на наблюдение, от която виждате къде се намира в дадения момент вашето съзнание и с какво е заето. Същевременно виждате какво става около вас и с какво се занимавате вие самите. В този момент се събудете и се запитайте, къде съм, какво правя, къде се намира вниманието ми. Това означава, че сте се събудили и сте се оказали в точката на осъзнаване. Това съм аз, а това е заобикалещата ме реалност. Давам си сметка, виждам себе си и реалността. Това не е състояние, при също за вас. То се появява рядко, като проблясъци. През цялото останало време вие сте потънали във вътрешния или външния екран. А сега се опитайте да се задържите в състоянието на осъзнаване поне един час и вижте какво ще се случи. Ще ви бъде интересно, по-добре го правете сутрин, когато сте се наспали и се чувствате бодро и весело. Ако настроението и самочувствието винаги бива, хич и не опитвайте нищо няма да излезе. Уоу! Спиралета, не 3 и така, влезте в точката на осъзнаване, като си кажете, виждам себе си и реалността. Дайте си указание, днес ще се разхождам в съня си на И тръгнете на където и да е на работа, на училище в това състояние на яснота. За по-голям ефект по-добре е да отидете там, където никой не ви познава на разходка, в търговски или развлекателен център. Това ще бъде именно свободна разходка в съня. Защото, когато се намирате в един от екраните, вие не сте на себе си, не владеете нито себе си, нито ситуацията. Обратното, всяка ситуация се превръща в сън и ви владее. А какво става, когато се осъзнавате? Вие се освобождавате и от този момент сънят ви на сън или наяве, няма значение става осъзнат. Владеете себе си и което е поважно получавате способност да владеете ситуацията. Но за това по-късно, сега опитайте просто да се разхождате и да наблюдавате, например включвате осъзнаването си и влизате в магазин. Поздравете, минете по крещандовете, огледайте, попитайте нещо и наблюдавайте реакцията на продавачите. Само не заспивайте, преди да заговорите някого, задължително насочете вниманието си в центъра, виждам себе си и реалността. Ще откриете, че околните ви гледат с любопитство и кой знае защо, се отнасят с особена симпатия към вас, което преди не ви се е случвало. Какво е станало? За разлика от вас околните продължават да спят, вниманието им е потънало, те са въвлечени в сценария на всекидневието като във филм. Мислите им са неясни, действията им са неосъзнати. Може да се каже, че живеят като героите на филм. А вие за разлика от тях сте се събудили в съня си, сякаш ще слезли от екрана на кинотеатъра в залата. Във всеки момент можете да излезете, а можете и да се върнете във филма и да се разхождате там свободно сред персонажите независимо от сценария. Когато сте в такова състояние, хората ви възприемат, като че ли не сте от този свят. Те смътно чувстват, че нещо с вас не е както трябва, но не могат да разберат какво именно. Не се тревожете, те не си дават сметка, че се отнасят към вас с любопитство и симпатия. И вие не давайте вид, че знаете нещо, което те не знаят. А знаете ли откъде е тази симпатия към вас, особено у хората, които не ви познават? За тях вие сте като светулка в царството на тъмнината. Когато сте в състояние на осъзнаване, вашата енергия тече по друг начин. Това не си личи, но се усеща подсъзнателно. Ето тъй, докато се разхождате в съня си наяве, вие ще получите най-малкото внимание и симпатия от страна на околните. Ще завържете приятни запознанства, ще си прекарвате приятно и ще общувате с удоволствие. Но това е само началото. Бъдете умни научете се да движите реалността. Ако междувременно не откачите, хей, добре де, не се плашете, славни мои ученици. Първо излизане в реалността ако вече сте се разходили в съня си наяве. Трябва да ви е станало ясно, че сравняването на реалността с филм съвсем не е алегория. Вие действително сте се намирали там в качеството си на оживел персонаж, докато останалите участници са продължавали да се движат като насън, подчинявайки се на външен сценарий. Може да ви се струва, че не е съвсем така. Но ние с вас разбираме, че хората спят наистина нощем в постелята си, а през деня действат повече или по-малко съзнателно. Както вие самите се убедихте обаче, това, повече или по-малко, всъщност е нищожно малко, когато видяхте, че вашето собствено внимание постоянно потъва във външния или вътрешния екран. Безспорно сте го видели и сега знаете как става това. От сега нататък, всеки път, когато отивате на разходка в съня си, непрекъснато ще се хващате, че. Пак сте потънали в екрана и сте заспали. Нещо ви е отвлекло, отклонило е вниманието ви или сте се замислили за нещо и, това е, повече не съществувате като съзнати индивиди, дори не си принадлежите. А на кого принадлежите, на кого се подчинявате? Води ви някакъв външен сценарий във филм, в който в този момент се намирате като персонаж. Какво означава това, постепенно ще ви разкажа. Едно по едно, сега трябва да си изясните едно просто нещо. Както Насън, така и наяве, вие се намирате във филм, влачи ви потокът на сценария. Не си принадлежите, защото не ви принадлежи вашето внимание. Уоу, спиралята, над 4 нощом се събудите и започнете да контролирате вниманието си, сценарият тутък си губи силата си над вас. Разбира се, вие както обикновено трябва да вървите на работа или на училище, да изпълнявате всекидневните си задължения. Но вече не е толкова строго, както е определено в сценария. За разлика от заобикалящите ви спящи персонажи, вие виждате себе си и реалността и можете осъзнато да управлявате волята си, което не сте правили досега. Това е вашето първо изкачване на ново ниво на владеенето на себе си и реалността. Многократно вече сте се събуждали от обикновения си сън, обаче още не сте пробвали да се издигнете на едно ниво по-нагоре, нали? В обикновения сън, ако не разбирате, че това е сън, вие сте безпомощни. Намирате се вътре във филма и напълно сте завладени отставащото, тъй като вниманието ви е потънало в екрана. Но за разлика от заобикалящите ви персонажи, вие сте способни да издигнете вниманието си на едно ниво по-нагоре, да се събудите в самия сън и дори да се издигнете на две нива да се събудите в реалността. Персонажите на сънищата не могат така. По какво се отличават от живите хора? Те нямат самосъзнание и не се осъзнават като личности. Нямат воля, не са свободни в действията си, а са подчинени на сценария. Нямат душа, те са просто шаблони, манекени. Когато се научите да се събуждате в съня си, направете следния експеримент. Опитайте се да попитате манекена, кой си ти? Той ще се помочи да избегне отговора или ще назове ролята си в сценария. Но няма да каже, това съм аз, той няма собствен аз. По същия начин можете да попитате манекена, знаеш ли, че аз сега спя, а ти ми се присънваш. Този въпрос ще го обърка, защото той никога не е заспивал и не се е събуждал. Манекенът от Съня живее в своя филм, също както персонажа, веднъж заснет на филмовата лента. Разликата е само в това, че в обикновените филми се снимат живи хора, а филмовите ленти на сънищата се съхраняват в архива на вечността, те винаги са били там и ще останат там завинаги, докато съществува тази вселена. Живите хора имат душа, воля и самосъзнание. Те могат да кажат, това съм аз, макар това да е всичко, което могат да кажат за себе си. Живите хора осъзнават себе си, но както се убедихте, тяхното самосъзнание спи. А волята си използват рядко, когато е необходимо да се мобилизират за някакви действия. Още нещо съществено, волята се използва само в рамките на текущия кадър, но за това ще поговорим малко по-късно. И така ви оказвам голяма чест, като ви отделям толкова време. Използвайте момента, любовайте ми се, хваляте ме аз съм тавки, вашата върховна жрица. Проследяване на вниманието и така, ученици мои, да повторим преминатото до тук. В обичайното състояние на съзнанието си вие сте персонажи във филм. Ако вниманието ви не ви принадлежи и вие не принадлежите на себе си, води ви външен сценарий, по който се развива филмът. Употребявам такива термини за удобство на вашето възприятие, защото и насън, и наяве правите почти едно и също, гледате кино и участвате в него като ролеви персонажи, без да имате право на произволно поведение. Ако все още се съмнявате, че не действате самостоятелно, а принудено, погледнете вниманието си къде беше току-що, на кого принадлежеше. Убедихте ли се, че не е на вас? Тогава на кого или на какво принадлежи? Точно на този сценарий. Вие, или по-точно вашия таз, представлявате вашето внимание. Ако не контролирате себе си, води ви сценарият на съм или наяве, без значение. Сънята е реалност, а реалността е сън. Нека кажем, че реалността е сънуване на яве, а обикновеният сън е сънуване на сън. Сънуването може да бъде или осъзнато, или несъзнателно. В несъзнателния сън вие сте глупави и безпомощни като зайци. Но щом започнете да контролирате вниманието си, оживявате във филма, придобивайки способността да действате самостоятелно, по своя воля. Превръщате се във вменяеми персонажи и можете свободно да се разхождате в съня си. Наяве вече сте изпробвали това. С времето ще се научите да правите същото и в съня си. Но да притежавате подобна способност наяве е много по-важно, защото филмът на съня, макар и да има реална филмова лента в архива на вечността, все пак е виртуален. А животът е истински, фоу, спиралета, не пет него, вие или безпомощно пристъпвате от крак на крак в рамките на чужд сценарий, или реализирате свой собствен. Единствено ви пречи навикът да потъвате във външния и вътрешния екран. Не можете дълго да задържате вниманието си в центъра на осъзнаване. За вас това е нормално, какво да се прави, такива сте ми непълноценни. Трябва да си изработите нов навик да връщате вниманието си в центъра. Тръгвайки на разходка в съня, поръчайте си да не забравяте, че е необходимо да се събудите. Буквално си поставете такава цел, иначе просто ще ви излети от ума какво да правите. Ако забравяте и мързалувате, на нищо няма да се научите. Когато се разхождате, ви предстои да се подсещате, че постоянно потъвате и заспивате. Няма нищо, не тъгувайте, връщайте вниманието си обратно, отново и отново. Организирайте проследяване на вниманието си към самото вниманието е, на самите себе си. Не е задължително да се мъчите да задържате непрекъснато вниманието си в центъра през цялото време. Важно и ценно е нещо друго способността ви да реагирате на ставащото. Обикновено всяко, дори най-дребното събитие ви повлича във външното кино или във вътрешните ви преживявания. Каквато и да е ситуация ви кара да потънете в сън, сега ви е нужно да си създадеше обратния навик да не потъвате в сън поради ставащото, а да се събудите. Всяко събитие, дори лекият полах на околното пространство трябва да ви кара да застанете на штрек това е сигнал за събуждане. Също така и всяко ваше действие трябва да ви напомня, че следва да проверите вниманието си. Притежавате два активатора. Външен щом нещо се случва, се събуждате. И вътрешен преди да направите нещо, се събуждате. Примери се външни активатори, срещнали сте някого, някой се е обърнал към вас, наблизо е станало нещо, без значение какво някакъв звук или движение. Всичко, което преди ви е привличало и въвличало. Веднага, щом нещо се случи, насочете вниманието си към него, но не губете контрол, дръжте го в центъра. Примери за вътрешни активатори, каните се да отидете някъде, да направите нещо, да заговорите някого. Преди да направите нещо, установете вниманието си в центъра. Именно преди, защото след това ще е късно единствено ще откриете, че отначало сте заспали, а после сте се събудили и сте си спомнили, че сте спали. На всичко можете да се научите само чрез многократни повторения, като в бойните изкуства. Друг път няма, но когато се научите да управлявате вниманието си, ще успеете да управлявате и ненужния си живот. И тогава той може би ще престане да бъде ненужен. А за сега ви отправям едно предупреждение. Събудили сте се в съня си, сдобили сте се с сила, докато околните продължават да спят. Не смятайте, че предимството ви е превъзходство. Не се отнасяте над мен, и снисходително към спящите. Това е позволено само на мен, защото съм тавти в вашата жрица, а вие сте мои поданици и трябва да ме слушате и да ми се възхищавате. Възхищавате ли ми се? Внимавайте в картинката. Създаване на реалност е, мили мои ученици, вече знаете и умеете нещитко. Видяхте ли, и аз ви хваля. На предишния урок изучавахме проследяването на вниманието, поставете си за цел да не забравяте за вниманието, щом се случи нещо, се събуждате, преди да направите нещо, отново се събуждате. Така ще си създадете навика да управлявате вниманието, а в крайна сметка и живота си. Но, това не ви дава правото да гледате от високо спящите. Наблюдавайте ги незабелязано и не давайте вид, че знаете това, което те не знаят. Престорете се, че също спите. Това се отнася за всички разходки, както наяве, така и на сън. Спомняте ли си преди разходката в съня си, трябва да сте настроени положително към околните, иначе ще бъдете наказани. Високомерният, злобен, надменен, горделив, гнуслив, самодоволен самофълко ще получи перване по носа. Не от мен от реалността, от мен няма да дочакате подобна милост и чест. Уууу, спиралета, не чест сега слушайте нататък. На първата ни среща ви казах следното, действителността е нещо, което никога не е било и никога няма да бъде, а само е, един единствен път и сега. Тя съществува само един миг, също като кадър от филмовата лента, който се премества от миналото в бъдещето. Как да разбираме това, то означава, че е реален само този мигновен отпечатък от действителността осветеният кадър. Всичко останало е виртуално както миналото, така и бъдещето. И всичко това се съхранява вечно в архива на филмовите ленти, където е записано всичко, което е било, ще бъде и което е могло да бъде. Миналото и бъдещето са информация. Тя е нематериална, не можеш да я пипнеш, Но носителите и са материални, можеш да ги откриеш. Точно за това ясновиците са способни да надникват в миналото и да предсказват бъдещето. Архивът на филмовите ленти реално съществува, макар и да е не усезаем, също като ефира. Ефирната субстанция виси в пространството на сънищата. То е едно както за сънищата, така и за реалността. Насъм виждате какво би могло да стане в миналото или в бъдещето. Но дали се е случило и дали ще се случи не е факт. Вариантите са безброй. Което може да се случи на то би могло да бъде и в реалността и обратното. В този смисъл пространството на сънищата е общ архив на филмовите ленти. Можете да го разглеждате, а можете да съществувате в него на сън или наяве. Но във всеки кадър съществувате само веднъж. Всеки следващ кадър е нова реализация, апгрейд на всичко живо и неживо, чак до атомно ниво. Не измени се единствено душите на живите същества, те са способни да гледат филмовите ленти на сънищата или да се движат по тях в реалността заедно с кадъра. Ето защо вашият аз е един и същ, който е бил в миналото. Летял е насън и ще се появи в бъдещето. Нашият свят съществува в жива и нежива форма. Животът прониква в материалната действителност. Реалността е неодушевена субстанция. Животът е одушевена. Животът може да влияе върху течението на реалността. Животът може да определя реалността. Последният тезис най-главното, което трябва да си изясните. Да създавате, означава да определяте в какво направление ще се движи кадърът по коя филмова лента. Вие имате такава възможност, но не я използвате, също както не използвате функцията управляване на вниманието. Нужно е именно предварително да се създава реалността, а не да се воюва с текущата действителност. А вие какво правите? Опитвате се да промените дадената ви реалност в текущия кадър. Разбирате ли какво правите? Още веднъж, какво представлява реалната действителност? Тя никога не е била и никога няма да бъде, а само е един единствен път и сега. Действителността съществува само доколкото вече се е случила. Вие не можете да промените онова, което вече е станало. Но точно това правите, тъй като всичко, което ви заобикаля, е тъкмо това, което вече е станало. Настоящето почти не се отличава от миналото. Миналото вече е далечна назад, обаче и настоящето съществува само един миг и също нищо не можете да направите с него. Намирайки се в настоящия момент, през цялото време пребивавате в миналото. Вниманието ви е потънало в текущия кадър. Тази иллюзия ви обсъбва и не ви пуска в бъдещето. Затова бъдещето не зависи от вас. Може да ви се струва, че извършвате осъзнати постъпки, предприемате решителни действия, решавате проблеми, Постигате целите си. Но всичко това е в текущия кадър и в неосъзнато състояние и за това сценарият ви влачи по филмовата лента, която не сте избрали вие. Всъщност вие само безпомощно махате с ръце и крака. Такива сте ми, зайчета мои. Ама, че ме измъчихте. Плитката на намерението, както винаги, мили мои, ще повторим наученото, реалната действителност е това, което вече е станало, вие не можете да промените онова, което вече се е случило. И въпреки това се опитвате да промените дадената ви реалност в текущия кадър, ето защо бъдещето не зависи от вас. Какво е необходимо да правите, да създавате предварително реалността си, а не да се борите с текущата действителност? Много от нещата тук ви звучат необичайно. За пръв път се сблъсквате с странна, непозната ви реалност. Това е все същата, вашата реалност, с която сте свикнали, но някак друга, непостижима, така ли е? Слушайте какво ви казвам и не ми досаждайте с въпроси. Ооо, спиралета, Нет-7, защо съществува архив на филмовите ленти? Кой ги е снимал и запечатал, навеки на глупачетата, не им е дадено да разберат. Благодаряте на върховния създател, че ви е позволено да движите кадъра. Това не е малко, но много сте закъснали в развитието си не използвате дори това, което имате. Ще ви напомня какво означава да движите кадъра. Както знаете, миналото не може да се промени. За настоящето също забравяте, то вече се е случило и не ви е нужно. За това пък имате възможност да създадеше бъдещето си да изберете филмовата лента, по която ще се движи следващият кадър. Как да го направите? Притежавате две функции на управление – внимание и намерение. За вниманието вече говорихме, то отговаря за вашата вменяемост. Намерението отговаря за действията ви. За да предприемете нещо, е необходимо отначало да имате намерение. А когато вече правите нещо, намерението се реализира в действие. Всичките ви действия обаче се отнасят към текущия кадър и се осъществяват в него, защото намерението е заседнало в този кадър. Това става също както вниманието ви залепва в един от екраните. И така както вниманието има два екрана, намерението има два центъра – вътрешен и външен. Вътрешният център отговаря за обичайната ви функционалност и се намира в челната част на черепа. Когато сте съсредоточени, мръщите челото си. Когато имате намерение да направите нещо, мускулите ви се напрягат. Те ви позволяват да извършите примитивни действия в текущия кадър. Вие изобщо не използвате външния център, а тък му той отговаря за движението на бъдещия кадър. Можете да определите къде е разположен външният център мигновено, точно сега. Всеки от вас има плитка на намерението. Това е енергиен сплит, подобен на обикновена плитка не се вижда, но сте способни да я чувствате като фантомна част на тялото си, която някога е съществувала, но сякаш и сега я има. Плитката не виси надолу, а стърчи под наклон към гръбнака. Точно края и се намира външният център на намерението. Това е мястото между лопатките, само че не е точно върху гърба, а малко по-далеч. Ще го намерите интуитивно, точното разстояние няма значение. Достатъчно е да насочите вниманието си към него и ще го почувствате. А ако все още не го чувствате, прочетете главата, плитката и енергийните потоци и ще разберете всичко. Принципът на действие на външния център е много прост. Насочвате вниманието си на края на плитката и си представяте картина на някакво събитие, което бихте искали да привлечете в живота си. По този начин осветявате бъдещия кадър и той се реализира. Може би ще попитате как е възможно това толкова е просто, а вие не сте го знаели и не сте го използвали. Работата е там, че сте затънали конкретно в текущия кадър. Свикнали сте да гледате онова, което виждат очите ви, а те виждат само това, което е пред вас. И ви се струва, че всичко, което можете да направите, е единствено съобразно видяното от очите ви. А къде са те? На външния екран. А ако нещо не ви се получава, вие потъвате във вътрешния екран на преживяванията и размислите си. По какъв повод са преживяванията и размислите ви? Пак по повод на всичко, което виждате или което се случва с вас. Излиза, че и вниманието не ви принадлежи, и намерението ви не е подчинено на вашия сценарий. Способни сте да си измислите собствен сценарий, но не умеете да го реализирате. Понякога, мечтаете или искате нещо от бъдещето. Но бъдещият кадър може да бъде осветен единствено от външния център на намерението, а вие сте свикнали да използвате само своя вътрешен. Текущият кадър е ваша иллюзия и капан. Добре де, не плачете, не тръскайте плитките си. Ще ви науча как да се измъкнете от капана и как да работите с плитката. На всичко ще се научите. Я повесело. Как да си служите с плитката съвсем скоро, мили мои, ще последва новият урок, но преди това повторение на предишните. Намерението има два центъра – вътрешен и външен. Вътрешният се намира на челото, а вътрешният на края на плитката. Вътрешното намерение отговаря за обичайните действия в текущия кадър. Външното намерение е способно да движи бъдещия кадър да определя реалността. Нали искате да се научите как да определяте реалността? Разбира се, че искате. Моля, уол, спиралета, не тосем да предположим, че имате мечта. Във окора има една поговорка, да се мечтае, не е вредно, която намеква и че е безполезно. Означава ли това, че глупавата поговорка е права и не бива да се надявате на нищо? Защо мечтите не се сбъдват, ще ви обясня на следващия урок, а сега минаваме веднага към технологията. Отначало ще направите, а после ще разберете. За вас така е по-добре. Слушайте внимателно. Първо, събудете се и влезте в точката на осъзнаване. Както обикновено, си кажете, виждам себе си и реалността. Второ, активирайте плитката. Почувствайте, ето я, щом ми обърнеш внимание, тя веднага се вдига под ъгъл към гърба, активира се. Трето, без да отклонявате вниманието си от плитката, си представете картината на бъдещето. В мислите си, с думи, на екрана, както можете, създайте реалността си. Ще забележите, че когато активирате плитката, очите ви влизат в друг режим. Опитайте се да усетите, вдигате плитката и какво става с очите ви. Те леко се разширяват и сякаш започват да излъчват. Това е нов, необичайен за вас режим на функционалност. Преди само гледахте външен филм и му се подчинявахте. А сега сте способни сами да превъртате филмовата си лента. Да повторим как се прави това, събуждате се, обръщате внимание на плитката, а след не, задържайки усещането за нея, си представяте на своя екран как желаното се осъществява. Плитката работи като прожекционен апарат. Можете да превъртате до безкрай, искам, мечтая, я, на вътрешния си екран, но това не е ефективно почти празен ход. Прожекционният апарат се задейства на пълна мощност в момента, когато мислите, думите и образите ви произлизат от външния център на намерението. Ето защо, ако искате не само да се бъхтите в мислите си, а да въздействате на реалността, включете плитката. Не е задължително да задържате вниманието си на края на плитката, достатъчно е да я усетите. Цялата, като фантомна част от тялото. Впрочем можете да я активирате, както ви е удобно усещанията са индивидуални. Не е задължително да обръщате внимание на очите си, те могат да бъдат затворени или изобщо незрещи, не е важно. Важното е да превъртате мислите, думите и образите във връзка с плитката. И така, зайчетата ми, вече сте без 5 минути властелени на Вселената. Изпълнена съм с такова благоговение, че направо не знам дали да падна в безсъзнание или да ви направя реверанс. Хайде, удивете ме със способностите си. Но отначало ви предстои да удивите себе си. А за тази цел е необходимо да се здобиете с практически навици за управление на движението на кадъра. Да започнем с нещо елементарно с изпълнение на моментните ви желания. Да предположи, че върху филмовата лента се задава някакво събитие, изходът от което може да бъде както успешен, така и неуспешен. Отначало вземете най-простото, което се побира в един кадър. Например, покупка в магазин, място за паркиране, всяко всекидневно действие на работа, в училище, на улицата и в къщи. Във ваша власт е да пуснете кадъра по успешната лента. Знаете какво трябва да направите. Събуждате се, активирате плитката и продължавайки да я усещате, си представяте как се сбъдва желаното. После престанете да чувствате плитката и действайте както обикновено. А можете да повторите осветяването на кадъра няколко пъти, за посигурно. Какво ще последва ще видите сами. Ще изпитате много противоречиви чувства, когато разберете станало е нещо, което не може да бъде. Трудно ще ви е да повярвате, че външната реалност се подчинява на вашата воля. Обикновено става обратното вие се подчинявате на външната реалност. Успешната статистика на експериментите ви зависи сега внимавайте от чувството ви за реалност на ставащото. Критерии за реалност за вас е всеки дневието, навикът. Реално е всичко, което се е случвало неведнъж. А което никога не се е случвало, то не може да бъде, така ли? С други думи, за вас е възможно само онова, което се вмества в шаблона на светоусещането ви. Ако не знаехте, че може да се кара колело, нямаше и да се качите на него. Същото е и с движението на кадъра не сте способни да го управлявате, докато за вас това е нереално. А какво да правите, за да стане реално? Скоро ще узнаете, славни мои! Иллюзия за действащия спектакъл. У -у -у. спиралета. Не девет отново и отново повторение. Мили мои, това е вашето мъчение, а мое развлечение. Да си спомним какво трябва да правите, да се събудите, да активирате плитката и задържайки усещането, да определите реалността, дали ще имате успех или не. Зависи от това ще приемете ли или не ставащото. Смятате, че е възможно само онова, което се вписва в шаблона на вашето светоусещане. Вие сте устроени достатъчно примитивно. Не може да ви се случи нищо, което не се вмества в представите ви за света и за себе си. Насън се случва невероятното само, защото критичността на оценката е занижена. А наяве всичко е подложено на строго сверяване с шаблона. Ето защо способността ви да движите кадъра зависи от това, дали безусловно допускате такава възможност или се съмнявате. Лесно ще извършвате простички чудеса. Успявате във всичко, което се съгласува с всеки дневния ви опит. То именно е вашият чаблон. За посложни движения на кадъра ще ви трябват посложни действия. А ако не разберете, ще заповядам да ви отрежат главите. Не ми трябвате такива. Добре, добре, не плачете, слушайте понататък. Веднъж ви казах, сценарият ви подтиква да се движите по филмова лента, която не сте избрали вие. Грубо казано, лентата е вашата жизнена линия, а сценарият е съдбата ви. Действително не само не избирате съдбата си, но не се и опитвате да я промените, макар че бихте могли. Напразно се залъгвате с надеждата, че съдбата, макар и предначертана, е във ваши ръце. Всъщност е много по-лошо. Води ви строго определен сценарий. Само ви се струва, че действате по свое усмотрение. Това е много правдоподобна, но все пак иллюзия. Иллюзорно може да бъде не само това, което виждате, а и което правите. Вие не умеете да разпознавате тази иллюзия, защото пребивавате в нея постоянно. Помните ли, говорихме за манекените на сънищата. Те живеят в картините на сънищата ви също като героите на филм, веднъж запечатан на филмовата лента. Гледате съня и манекените се движат. Гледате филм и героите оживяват. Щом филмът или сънят при приключи, всички персонажи замръзват до следващата прожекция или завинаги. Как мислите, героите на филма или на компютърната игра разбират ли, че са във филм, а вие ги гледате? Не, манекените на сънищата осъзнават ли, че ви се присънват? Също не, а сега питам вас, вие самите знаете ли кои сте? Не можем да питаме героите на филма. Можем да попитаме манекените, но няма полза. Вие се различавате от първите и от вторите по това, че сте способни макар и смътно да уловите смисъла на въпроса. Освен това умеете да осъзнавате самите себе си. Но кога се осъзнавате? Само в момента, когато си задавате този въпрос. През цялото останало време къде сте и кои сте. Така че вие сте персонажи от филма от живота, който ви се случва. Вие не живеете живота си, а той се случва с вас. Нито манекенът от Съня, нито героят от филма са способни да разпознават иллюзията на действията си, или по-точно иллюзията на действащия спектакъл. А защо смятате, че вие сте способни? Не, разбира се, вие сте способни, но не го правите. През цялото време, докато не си зададете. въпроса къде сте и кои сте вие сте абсолютно толкова невменяеми, както персонажите от филма или Съня. Вниманието ви постоянно е потънало в някой екран, а намерението в текущия кадър. Ето защо мотивите и действията ви изобщо не са ваши, разбирате ли? Случва се буквално следното. В някакъв момент ви се приисква нещо и вие понечвате да го направите. Струва ви се, че това са ваши собствени мотиви и действия. А всъщност така пише в сценария. Може да ви изглежда, че вие сте замислили нещо. А всъщност така се развива вашата роля според сценария. Текущата реалност толкова ви завладява, че не си давате сметка и не забелязвате иллюзията. Във филмовите ленти, съхранявани в архива на вечността, си имате собствени манекени. Когато гледате насам някоя лента, съзнанието ви си намира своя манекен, той оживява и започва да се движи. Докато сънувате, вие живеете в тялото на манекена на сънищата като в един от множеството варианти. Някой път, докато сънувате, се погледнете в огледалото и няма да се познаете. О, спиралята, не 10 в лентата, по която се развива вашия живот, става същото. Съзнанието ви влиза в поредната версия на манекена, той оживява и става вас в текущия кадър. Но въпросът е, по какво се отличавате от манекените на сънищата, що ми неяве живеете като насън? С какво сте подобри от охлювите? От противните, лигави охлюви, които реагират еднакво примитивно на всички външни дразнители. Прибират си крият се в къщичките си, и вашата съдба е предопределена до толкова, доколкото вие самите сте предсказуеми. И малкото, което научихте, за вас е непостижимо, не се вписва в шабо на Ви. И докато това е така, ще бъдете свободни в мечтите си и несвободни в съдбата си. Но когато най-сетне прозрете и се отървете от иллюзиите си, ще можете да се разхождате в реалността като живи във филмовата лента. И да си избирате нова реалност като лента от архива. А сега Антракт, излизам от филма си и отивам в книгата. Там ще се срещнем. До скоро, Охлювчета. Как да се измъкнете от капана има време за всичко, мили мои. Вашето мъчение е мое развлечение или дори увлечение, има иллюзия на образа, а има и иллюзия на спектакъла. Спектакълът не е това, което правите, а онова, което ви се случва. Вие не живеете живота си, а животът ви се случва, води ви строк сценарий и за това вие сте свободни в мечтите си, но не сте свободни в избирането на съдбата си. Какво още нещо обидно да ви кажа? Ще ви напомня ключовата теза от миналия урок. Може да ви се струва, че сами сте си господари и действате осъзнато. А всъщност вие се осъзнавате само в момента, когато си задавате този въпрос. През цялото останало време съзнанието ви спи и се подчинява на външния сценарий. Така че способността за миг да се осъзнаете не ви освобождава от сценария. Вие сте персонажи вътре във филмовата лента и това едновременно е ваша иллюзия и капан. Независимо какво си въобразявате за себе си, вие сте там и капанът ви държи здраво. Какво ви пречи да се измъкнете от там? Главно три неща. Първи – незнанието, че сте персонажи. Втори – рефлекторната ви психика, рокцата на охлюва. Трети – шаблонът, ограничен от рамките на възможното и невъзможното. Повесело, земноводни, всичко е поправимо. Първото, което е необходимо за измъкването, вече го имате. То е много важно, защото, който не знае за иллюзията, ще пребива в нея вечно. Никой не ви е разказвал за иллюзията на спектакъла, а вие не сте и подозирали, защото според вас такова нещо няма. Сега вече знаете, но това не е достатъчно. Да предположим, че сте охлюви и сте разбрали за това. Нима тогава ще престанете да бъдете охлюви. Ако започнете да се вайкате, о, горко ми, не искам да бъда охлюв, нима нещо ще се промени. Не, не можете просто така да се съживите във филма и да почнете да правите, каквото си поискате, без да се подчинявате на сценария. Това се прави малко по-иначе. Необходимо е да преодолеете още две бариери навиците и представите си. Фактически не вие ги владеете, а те вас. Е, нищо, ще ви изтръгнем от комата. Охлюви ви прави навикът не да определяте реалността, а да очаквате нещо и да се надявате на нещо. Ще излезе или няма да излезе. Ще се получи ли или не? Това е пасивна позиция. От тази позиция всичко, на което сте способни, е да опипате реалността и, щом нещо ви стресне, веднага прибирате рокцата си. За да престанете да бъдете мокри и суполиви и да станете красиви и щастливи, е необходимо да превключите на активен режим. Не да очаквате и да се надявате, а да създавате реалността си. Пречи ви шаблонът, според който не е възможно реалността да се създава. Това е вашата къщитка, но аз ще ви измъкна оттам. Новите навици и представи се изработват също както са се вкоренили старите чрез многократни повторения. Само, че от сега нататък, вместо да се взирате в реалността и да я следвате, ще управлявате активно движението на кадъра. Досещате ли се кой именно? Не онзи, в който се намирате в момента, а който предстои. Както вече ви е известно, не може да се промени реалността на текущия кадър тъй като вече се е случила. Може да се създава само предстоящата реалност. Ето защо вниманието трябва да бъде насочено няколко кадъра напред. Уууу, спиралята, нет 11 също както организирахте проследяването на вниманието, сега ви предстои да проследите предстоящия кадър. Имате на разположение три активатора. Очакване нещо трябва да се случи, очаквате нещо, надявате се. Намерение имате намерение да се отправите на някъде, да направите нещо. Проблем стана е нещо, което изисква решение. Всеки път, когато очаквате нещо, не го чакайте и не се надявайте, създайте си реалност. Всеки път, когато имате намерение да направите нещо, не бързайте отначало си, създайте реалност. Всеки път, когато възниква проблем, не чакайте, не се надявайте, не се суетете, създайте си реалност. Алгоритъм на осветяване на кадъра. Първи – осъзнайте, че сте в един от активаторите. Втори – събудете се, виждам себе си и виждам реалността. Трети – активирайте плитката и без да отклонявате усещането си от нея, си създайте реалност. Четвърти – отклонете усещането си от плитката. Пети – ако събитието е важно, повторете осветяването няколко пъти. Старайте се постоянно да помните за предстоящия кадър. Няма да ви се получава всеки път. Отначало непрекъснато ще забравяте. Старият навик няма да си отиде, докато така трябва да го унищожите, да го замените с нов. Не мързелувайте, правете го. Иначе аз ще ви унищожа. На кого сте притрябвали? Никой освен мен не ви обича. Разработване не се сърдете, добричките ми, а прилежно учете. Да повторим наученото до тук, в капана на текущия кадър ви държат ротцата и къщичката на охлюва. За да се измъкнете от капана, е необходимо да превключите на активен режим. Не очаквайте и не се надявайте, а създайте реалността си. Изисква се постоянно да практикувате управляване на предстоящия кадър. Алгоритъмът е, щом се появят очакване, намерение или проблем, веднага се активирайте и осветете кадъра. Нужно е да създавате не само събития чието изход е неизвестен, а и такива, които непременно ще се случат. Например, отивате някъде и смятате да влезете през някаква врата. Знаете, че това събитие ще се случи именно така. Въпреки това осветете и този кадър. Представяйте си в мислите си, с думи, а най-добре визуално как отваряте вратата и влизате през нея. Не мързелувайте. мислите си, че сте се скрили в къщичките си и не ви виждам ли. Все едно ще ви измъкна. Защо са необходими тези безкрайни повторяния? За да внедрите новата разработка в шабу на виноохлюви. Няма да повярвате, че реалността може да ви се подчинява, докато сами не се убедите, при това многократно. Управляването на движението на кадъра при прости събития е най-ефективната тренировка, в резултат на която вие, учите се да се събуждате и да управлявате вниманието си, развивате плитката, визуализацията, намерението, превключвате на активен режим. А в крайна сметка придобивате способност да се освобождавате от водещия ви сценарий и да определяте своята реалност. Какво се случва, след като се активирате? Ставате единственият персонаж в цялото си окръжение, който не се подчинява на външния сценария. И напротив, щом забравите за себе си и потънете във филма, то си се отъждествявате с него, ставате неотделима част от него. И то зависима, несамостоятелна част манекен. Но ето, че измъквате вниманието си от текущия кадър и включвате осветяването на бъдещия. В същия момент оживявате във филма и започвате да се движите свободно, по своя осмотрение. Пак се намирате в манекена, но вече в съвсем друго качество. Представете си манекен в магазина, който слиза от витрината и си тръгва. Нещо подобно става с вас. Както и преди, оставате във филма, но същевременно изпадате от последователността. Сякаш вашият отделен кадър може свободно да се движи по филмовата лента. Сега вашата, частота на кадрите, се различава от честотата на кадрите на реалността, а именно това ви позволява да се откъснете от водещия сценарий. Някога виждали ли сте на кино или по телевизора как се върти перката на хеликоптер или колелото на велосипед. Може да се върти забавено или наобратно, защото честотата и фазата на въртене не са въртат с кадирането. По същия начин и вашите манипулации с вниманието и ООО, спиралета, НЕК-12 плитката ви изтръгват от частотата и фазата на реалността. И в този смисъл, вие свободно се разхождате във филма. Още не настъпилото бъдеще ви измъква от разгръщането на настоящето, когато сте се хванали за това бъдеще и се опитвате да му въздействате. Бъдещата реалност е записана в архива на вечността, но винаги е многовариантна и все още не е окончателно определена и от никого не е създадена сега-за сега, тя е нития. Ако се намери някой да я създаде, тя се подчинява. И ако този някой сте вие, тя става ваша. Искате ли реалността да бъде ваша? Тогава си я вземете и си я създайте. Това за вас е принцип нов начин на реагиране, поведение и съществуване. Разликата е, че вниманието ви повече не в текущия кадър, а е устремено напред. Следването се заменя с изпреварване, а пасивното очакване с активно въздействие. Повече не се мътнете след реалността като на повод, а самите вие я насочвате и потиквате. Но преди реалността да стане наистина ваша, е необходимо да си направите преработване. Аз не мога да го направя за вас. Не всичко и не веднага ще ви се получи. Ще ви се получи само онова, което се съгласува с вашия всекидневен опит. Докато не се убедите окончателно, че сте способни да създавате реалността си, тя ще ви се изплъзва и няма да ви се дава. Шаблонът може да се прекрои само по същия начин, по който е създаден съв всекидневна, обичайна практика. Да проследявате предстоящия кадър, да проследявате себе си, да създавате реалността си. Ако ме слушате, реалността също ще ви слуша. Изпълнявайте постоянните, многократни повторения, докато не ви станат навик. Иначена, на, нищо няма да се научите. А ако не се научите, ще ви взема къщитките и ще ви превърна в още по същества в голи охлюви. Аз съм Тафти, ваша господарка, каквото си поискам, това правя за вас. Преобразяване, идвайте тук, охлювчета, излезте от къщитките си, съберете се и си спомнете миналия урок. Алгоритъмът на събуждането и осветяването ви отлепя от сценария. Вие сте манекени, които са слезли от витрината и са тръгнали по своя работа. Вие оставате във филма, но същевременно изпадате от последователността. Като се отлепите от филмовата лента, получавате възможност да правите свое кино. Като управлявате движението на кадъра за прости събития, това е вашата тренировка и преработване. Освен това, то е вашето преобразяване. Постепенно се превръщате от тофлюви в светулки. Когато осветявате кадъра, излучвате вътрешна светлина и желаните събития летят към вас като мушици. Светещи същества, гледащи напред такива ви е замислил създателят. И такива сте били някога, докато не сте потънали в иллюзията на спектакъла. Много е избубено, но нещичко може да се върне. Искате ли да станете светулки? Тогава по-живо проследете предстоящия кадър, проследете себе си, създайте реалността си. Околните тези, които си остават охлюви, ще тропцата си към вас и с любопитство ще проползяват поблизо до вас. Отначало на всичко ще ви се получава. Може би ще разбирате, че сте способни да създавате реалността си, обаче някъде дълбоко в съзнанието ви ще ви човърка червеят на съмнението. Това означава, че разработването още не е приключило. Точно за това е нужна тренировката, за да ви въведе в активен режим, да ви научи да гледате напред, а не под краката си и окончателно да ви не е, не да ви усмърти, макар че ръцете ми така ме сърбят, а да ви убеди, че вие действително, удивително, умопомрачително умеете да създавате реалността си. Има само един нюанс, необходимо е да се стараете, без да полагате усилия. За успешното осветяване на кадъра е важно не усилието, а съсредоточеността. Можете ли да се съсредоточите поне за няколко минути? Поне за минута. Това е всичко, което се иска от вас. Изпълнявайте алгоритъма на осветяването спокойно и непринудено. Не ви разрешавам да се напрягате. В никакъв случай. Защо? Защото, полагайки усилия, вие задействате вътрешния център на намерението. А както вече учихме, реалността се управлява от външния център. Какво правите обикновено, когато се стараете с всички сили? Опитвате се да воювате с вече случилата се действителност. А какво ще започнете да правите с бъдещата реалност? Абсолютно лууууу! спиралета, не 13 същото. Навикът ви е такъв. Непрекъснато се стремите да промените всичко така, че да стане по вашему. Но няма да успеете да промените нито случилото се, нито онова, което още не се е случило. Нима може да се промени вече заснетият филм. Бъдещето може само да се избира, като лента от архива. Разбирате ли разликата? Спокойно и непринудено. Обърнете внимание: ако при осветяването на кадъра мускулите ви се напрягат, значи работите с ноградото ви намерение. Трябва да се работи изключително с външния център, с плитката. Това не е нещо, което следва да се напряга или да се действа с него. Плитката се активира леко и без усилие достатъчно е да си спомните за нея, да я усетите и спокойно да се съсредоточите върху нея. Сетне, без да прекъсвате усещането си за плитката, се съсредоточете върху кадъра, който искате да поръчате. Също така леко, без усилие си представете желаната картина. Мускулите ви трябва да бъдат отпуснати, те не са нужни за нашата работа. Спокойна съсредоточеност върху плитката и кадъра това ни е нужно. Задачата ви е не да принуждавате реалността да ви се почини, а да и позволите сама да дойде при вас. С сила няма да я принудите. Принципът е не да се захващате с реалността, а само да я осветите с външния център с плитката. Едновременно сте и кинооператор, и зрител. Отзад прожектирате кадъра, отпред гледате филма, а самите вие сякаш нямате отношение към всичко това. Външният център би трябвало да го забележите, сякаш е ваш и времено не е ваш. Не бива да напрягате плитката, може само да я активирате и да пуснете от нея мисловен поток. Не отпред, а от към гърба. Не от упоритото, глупаво чело, както сте свикнали, а от плитката разбирате ли. Само осветявате кадъра, а той самият се материализира. Вие нямате нищо общо. Защо е толкова важно да нямате нищо общо? Пак ви повторям, за да работи не вътрешният, а външният център. Тук е задействан съвсем друг механизъм. Външният ви център е близо до та. нар. Ваш ви шас. Вие самите се управлявате от този център. Краят на плитката е вашата кукитка, за която може да ви водят като марионетка. Когато не се осъзнавате, вас ви водят сценарият или кукловодите, манипулиращи съзнанието ви. Щом се осъзнаете, кукичката е на ваше разположение и можете да я движите чрез себе си. В обикновеното си състояние, вие не се движите, а само махате с ръце и крака, опитвайки се да помръднете всичко, което се намира отпред, без да обръщате внимание на факта, че самите вас ви държат за врата отзад. Така възниква и иллюзията за спектакъл. А сега самите вие хващате кукичката и започвате да движите реалността. Без да полагате усилия и, сякаш, не предприемате нищо. Какво става тогава? Иллюзията за спектакъл се обръща наопаки. Не движат вас, а вие самите се движите. Не вие правите нещо с реалността, а тя самата се прави. Точно така, славни мои ученици. Илюзията се разпада, метасила е, нили мои, започвате ли вече да светите или още сте подгизнали? По-скоро да се преобразим, замислени сте като светещи същества, гледащи напред. За успешното осветяване на кадъра не е важно усилието, а съсредоточеността. Ако мускулите ви са напрегнати, значи е задействан вътрешният център на намерението. Изпълнявайте алгоритъма на осветяването спокойно и непринудено. Принципът е – не принуждавайте реалността, а и позволявайте. Позволяте и да изпълни вашата поръчка. Не забравяйте, вие само осветявате кадъра, а той на свой ред се материализира. От вас не се изисква много да създадете реалността си и да се отдръпнете, както прави страничният наблюдател. Не пречете и не се мотайте в краката. Както обикновено, мислите, че трябва да положите усилия и бъдещето ще ви се почини. Но се прави другое, че физическата сила, също като силата на волята, работи само в реалността на текущия кадър. Можете да воювате с осъществената действителност с цялата си глупашка мощ, щом ви харесва. С бъдещата реалност обаче няма да се получи, там е необходимо нещо друго. Уоу, спиралята, нет 14 предстои ви да си изясните, а аз да ви обясня, че съществува обратна страна на силата метасила. В известен смисъл това е антипод на силата, но не е слабост и не е апатия, а нещо, което действа от обратната страна на реалността. За да разберете по-добре, погледнете в огледалото. Отпред, където се намирате, всичко е материално, може да се пипне. От обратната страна, в отражението, всичко е неосезаемо, но също е толкова реално. Ако има образ, значи има и отражение. Образът реален ли е, значи и отражението е реално. Обяснявам ви това, за да разберете реално не е само онова, което можете да пипнете. Огледалото на реалността е като обикновеното огледало, само че наопак и там образът и отражението сменят местата си. Отражението може да се пипне, а образът не. Отражението се намира от лицевата страна, а образът от обратната. Лицевата страна е материалната действителност, а обратната – пространството на сънищата, или архивът на филмовите ленти. Както вече знаете, материалната действителност е кадър, който се движи по лентата. Но филмовата лента е първична, а филмът е вторичен, затова действителността е отражение на образа, който се намира някъде там, от обратната страна. И пак там, в архива на филмовите ленти, се намират множество варианти на бъдещето. А сега отсъдете сами, ако бъдещето се намира от обратната страна на огледалото на реалността, може ли да му се повлияе с обикновена сила, която действа само тук, на лицевата страна? В никакъв случай. А може ли да се пръснеш от напрежение, без да постигнеш нищо? Да, да, естествено, може. Значи, за да не се пръснеш и да получиш каквото искаш бъдеще, трябва да действаш от обратната страна на огледалото и по неговите закони, а не по тези. Но как да се окажете там, на обратната страна? Още не съм ви казвала, но вече сте били там. Когато, събуждайки се, се отлепяте от сценария, фактически падате в огледалото. Това явно не се вижда, но не може и да се види, защото повърхността на огледалото на реалността изобщо не е повърхност или стена, която може да се види, а не граница на прехода между образа и отражението. От двете страни всичко е същото и изглежда еднакво, само че от едната страна е материално, а от другата не. От лицевата страна е вашият материален манекен, а от обратната виртуалният. Когато се събудите, вниманието ви преминава границата на огледалото и се оказва в своя виртуален манекен. Премества се не тялото, а вниманието, но и това е достатъчно, защото вашето внимание сте самите вие. И двете тела виртуалното и материалното, от двете страни на огледалото, се движат синхронно. Въпросът е къде се намира вниманието ви. Ако е от лицевата страна, в кадъра на реализацията, вие все цело сте завладени от сценария. Ако е от обратната, в кадъра на образа, тогава сте свободни да движите както себе си, така и бъдещата реалност. Да движите чрез себе си, в смисъл да си давате сметка и самоволно да управлявате мотивите и действията си. При това се движите вътре в кадъра както обикновено с ръце, крака и сила. А реалността движите по съвсем друг начин с внимание, намерение, метасила. Постепенно ще разберете какво е метасила, когато я усетите. Нали не бих могла да ви обясня какво е сила, ако никога не сте я опитали. Така и с метасилата трябва да я почувствате и развиете. Оръжието и е вашата плитка. Алгоритъмът на осветяване на кадъра е упражнение за развитие на метасилата и същевременно начин да създадете нужната ви реалност. По-нататък ще ви разкажа по-подробно за правилата и принципите на обратната страна на огледалото. Всичко ще узнаете, а за сега не забравяйте по-често да изпълнявате алгоритъма. Нали искате да се научите да създавате своята реалност? Или може би не искате? Как така не искате? Това да не биде е възстание на робите. Ако е така, ще има жертви и жертвоприношения, много ще е весело. Аз съм Тафти, вашата жрица, ще търпите деспотизма да ми. Аз нали се примилявам, че ми се налага да си имам работа с охлюви, жаби и други земноводни? Имитиране на спектакъл и така, мои певци и танциори, продължаваме да си изясняваме под каква свирка играете, реално е не само онова, което можете да пипнете, реалността е огледало наопаки, тук е отражението, там образът. Уол, спиралята, нет 15 от лицевата страна е действителността, от обратната архивът на филмовите ленти. В материалната действителност работи силата, в огледалния свят метасилата, в момента на събуждането ви вниманието ви се прехвърля в своя виртуален манекен в огледалния свят. Вероятно сте малко озадачени, че пропадате в някакъв огледален свят, без да го забелязвате. А може би и много озадачени. Но не се вълнувайте, вие по същия начин пропадате там всяка нощ, когато заспивате. В момента на събуждането ви наяве, когато вниманието ви заема центъра на осъзнаването, вие, или по-точно вашият, се оказва в тялото на виртуалния манекен, от обратната страна на реалността. В момента на заспиването ви става същото. Разликата е, че наяве от двете страни на огледалото реалността е една материална и виртуална, но една. В съня ви обаче действителността и огледалният цвят са несиметрични, материалният цвят си остава на мястото, а вниманието ви отлите далеч в други светове. Още една разлика в съня си вие още по-дълбоко потъвате в сценария, докато събуждайки се наяве, виждам себе си, и реалността, се отлепяте от него. Помните ли, говорихме, че когато не се осъзнавате, сценарият ви води за края на плитката. А кой или какво води вашия материален манекен от тази страна? когато кукичката ви се оказва на ваше разположение, а вие самите в виртуалния манекен от другата страна. Вие самите се водите, получавате възможност произволно да движите както чрез себе си, така и бъдещата реалност, именно защото се оказвате от другата страна, където се намира образът. Понеже образът може да движи отражението, а не обратното, разбирате ли. Поточно казано, материалният манекен и действителността са не толкова отражение колкото въплъщение на образа. С въплъщението на реалността, която се е случила, може някак да се справите в кадъра на въплъщението, от лицевата страна на огледалото. Бъдещата реалност обаче за сега е само образ, а образът може да се управлява само в кадъра на образа от обратната страна, там, където той се намира. Точно за това се изисква прехвърляне в огледалния свят. Общата картина вече трябва да ви е ясна. Тук можете да се справите някак си, там да управлявате. И така, вече се доближихме до разбирането на метасилата. Храня надежда поне за искрица разбиране от ваша страна, глупачетата ми. Добре де, не се оплаквайте, не плачете. В какво е основната разлика на действителността от огледалния свят? Тук всичко е материално, там виртуално. Що се отнася до силата, няма да успеете да я приложите към нематериален обект или пространство. Ето за това тук действа силата, а там мета силата. От тази страна е спектакълът, от другата имитация на спектакъла. Какво означава това? Смисълът на имитацията е в това, че вие нямате право да нарушите установения ред, а редът е. Вие трябва да участвате в спектакъла, подчинявайки се на сценария. На нито един персонаж не е позволено да искача от филмовата лента или да върши там, каквото му дойде на ум. Сценарият не е нечия субективна воля, а обективна реалност, от която не можеш да се скриеш. Обективната реалност е такава, че вие сте обречени да съществувате в нея като персонажи в филмова лента. Можете да не сте съгласни, можете да се оплаквате, всичко е безполезно. Дори да се опитате да не се почините, нищо няма да излезе. Каквото е заснето на филмовата лента, това ще се случи. Не може да избягате от спектакъла. Но можете да го имитирате. Вие сте способни да излъжете реалността. Представете си, че сте влезли в точката на осъзнаване и сте се оказали от другата страна на огледалото. Всичко ви изглежда както и преди. Изобщо не ви се струва, че наблюдавате иззад стъкло. И въпреки това сте там. Сега обаче, бидейки там, получавате способност да създавате реалността си да избирате филмовата лента. Не да променяте тази, в която се намирате, не напускайки спектакъла в нея, а да избирате друга, която ви е необходима. Разбирате ли, както и преди, продължавате да играете ролята си, определена в сценария, и да изпълнявате всеки дневните си функции. Но за разлика от останалите персонажи, вие, пребивавайки в състояние на осъзнаване, получавате нещо повече възможността да смените текущата лента. И при това оставате сякаш отстрани. И редът не е нарушен, и вас не ви забелязват, не са ви хванали, и всичко се е наредило според вашето желание. Ето това е игра на имитиране. Вие се разхождате в филма като оживия персонаж, преструвайки се, че не сте жив, и сменяте лентите по свое осмотрение. И никой нищо не подозира, нито сценарият, нито другите персонажи. Ооо, спиралета, нечестне се, впрочем не можете да избягате от сценария. Просто създавайки реалността си, вие инициирате нов. Новият сценарий също не е ваш, вие пък сте в неговата власт. Но ще ви отведе до желание от вас резултат. А нужно ли е да се криете от останалите персонажи? Колкото и да ви се иска да изпъкнете, съветвам ви да не афиширате способностите си. В средновековието за такова нещо се изгаляли на клада, а сега могат да ви пъхнат в тих приют. Вие сте ми малко лудички, затова не бъдете спящи, не издавайте присъствието си, слушайте жрицата си. Толкова ви обичам, че всички бих ви убила. Присъствие поскоро идвайте при мен, хитрите ми имитатори и коварни измамници, тайни манияци и скрити извратеници. Хареса ли ви играта на имитация? Да повторим наученото, материалната действителност е достъпна тук. Кадъра на въплощението, достъпът в бъдещето е отворен само от обратната страна в кадъра на образа, не може да се заобиколи сценарият, но можете да се събудите и да пуснете друг. Сменяте филмовите ленти, но продължавате да играете роля, скривайки присъствието си. Присъствие във филма. Какво означава това? Преди всичко е присъствие на вашето осъзнаване на вашия аз. Присъствието ви в себе си като жив, осъзнати вменян индивид в несменяем филм. Макар да се върти динамично, той е вече предначертан, както е предопределено поведението на всичките му персонажи. Присъствието ви там ви разграничава като събудил се сред спящи. Осъзнавате своята различност и си давате сметка какво става. Поведението ви вътре в дадения филм също е предопределено от сценария. Но то ви дава възможност да смените лентата да прескочите от една в друга. За да влезете в присъствие, е необходимо да се съживите, да се отърсите от съня и да определите къде се намирате – в кадъра на образа или в кадъра на въплъщението. С други думи, къде се намира вниманието ви – в централната точка на осъзнаване или на един от екраните. По своята същност вие сте дуални същества, можете да се намирате както от тази страна на огледалото, така и от другата. Вие присъствате тук, когато се намирате там. Парадокс, нали? В противен случай отсъствате, т, да. пребивавате в невменяемо състояние и изцяло сте подчинени на сценария. Помните ли, като ви казах, че когато се събуждате наяве, вниманието ви пресича границата на огледалото и се оказва в своя виртуален манекен. Когато заспивате в леглото и сънувате сън, става същото. Само, че качеството е друго. На сън можете да движите само виртуалната реалност. В това състояние не може да се влияе на виртуалната действителност. Или поточно може, но е сложно не е работа за охлюви. В това състояние присъствие на яве, вие получавате способност да създавате бъдещата реалност, която ще се реализира. Виждате ли, постоянно ви повторям тази мисъл, за да си я изясните много добре може и трябва да се създава. Но следва да си изясните и още нещо. Създавайки реалността, вие определяте не веригата от събития, а крайната цел предстоящия кадър. Създаването на реалността не е управляване на сценария, а избиране на филмовата лента. Сценарият не е във ваша власт, пък и на вас не ви е дадено да знаете какъв трябва да бъде той, за да ви доведе до целта ви. Но това не ви и трябва. Вие работите в режим на прожекционен апарат. Когато той осветява целевия кадър, събитията се развиват точно в посоката, която ви е необходима. Избирайки филмовата лента, вие задействате нов сценарий, но той не е ваш, а е заснет на лентата, и то без да знаете. Ваш е единствено целевият кадър, филмовата лента се избира сама съобразно с поръчания кадър. А как става това не е задължително да знаете. Осветявайте кадра отново и отново. Така ще се премествате от една лента на друга и накрая ще пристигнете в крайния пункт. В архива на вечността филмовите ленти се разполагат успоредно. Сценариите на съседните ленти се различават по нюанси. Когато създавате реалността, вие постепенно се премествате от една на друга. Отначало се оказвате на лентата, където резултатът е близък до замисления от вас, но не е съвсем същият. После все по-близо и поблизо. Всичко това се развива незабелязано от вас и с различна скорост на реализацията, в зависимост от поставената цел. Простите цели се постигат почти веднага, а трудно постижимите изискват време и търпение. Уууу, спиралята, нет 17 задачата ви е да фиксирате вниманието си върху бъдещия кадър. А сценарият не е ваша работа. Ако се опитате да го създавате или да му се противопоставяте, той ще ви хване в капан. Старайки се да повлияете на хода на събитията, вие се захващате с зъби и ногти за реалността на текущия кадър, а това е безсмислено. Колкото посилно се държите, толкова поздраво ви държат за трътката, та, за плитката. По същия начин е безсмислено да оказвате влияние на хората. Това е неблагодарно и неблагородно занимание. То може да ви излезе през носа или да даде обратен ефект. Персонажите действат по свой сценарий. Като се мъчите да им повлияете, отново попадате в капана. Не бива да го правите. Те сами ще дойдат при вас и ще направят всичко, което вие искате. Но за това по-късно, повторям, нужно е да влияете не на събития и на хора, а на крайния резултат предстоящия кадър. Макар че по-навик ще продължавате да го правите. Винаги се инатите всичко да се развива според вашия план. Но аз ще ви избия и този навик. Колко сте досъдни! С удоволствие бих ви препарирала. Бих ви забола с карфица на картон като вредни насекоми или бих ви напъхала в буркан с формалин, за назидание на всички останали същества. Така че най-добре се дръжте пристойно. Не забравяйте аз съм тавти, вашата жрица. Възхвалявайте ме и не ме ядосвайте. Ползата ама, че ми умръзнахте. Толкова сте разглезени, толкова сте капризни. Но само по да намекнете, че аз съм ви умръзнала. Хайде да повторим горука, веднага, вие сте дуолни същества, способни да се намирате и от двете страни на огледалото. Присъствате тук, когато се намирате там. За да започнете да присъствате, е необходимо да прехвърлите вниманието си в центъра. В състоянието на присъствие сте способни да прескочите от една лента върху друга. Създаването на реалността не е управляване на сценария, а избиране на филмовата лента. Стремежът да окажете влияние върху сценария ви привързва към него. Още веднъж да повторим наученото. Не бива да влияете върху събития и хора, а върху крайния резултат предстоящия кадър. Вие единствено осветявате целевия кадър, а събитията сами се развиват в посоката, която ви е необходима. Сценарият не е ваш, той никога не е ваш, дори когато си мислите, че вие сте го измислили. Ако се опитвате да го промените или да му се противите, той ви олавя в капан. Сценарията като паяжи колкото по-активно се съпротивлявате, толкова по-здраво се оплитате. За да ви пусне, вие самите трябва да го пуснете. Впрочем няма да успеете изцяло да се освободите от него. Помните ли, когато говорихме за имитирането? Казах ви, че сценарият не е нечия субективна воля, а обективна реалност, от която не можеш да се скриеш. Не е необходимо да се криете. Сценарият работи за вашата цел, ако му я поръчате. Когато създавате реалност, сценарият се намества съобразно с вашата поръчка, дори да ви се струва, че не е така. От вас се изисква единствено системно да осветявате целевия кадър. Но вие винаги опорствате всичко непременно да бъде според вашия план и по този начин пречите на замисленото да се осъществи. И дори когато не създавате реалност, а пасивно плувате по течението на събитията, Сценарият изобщо не иска да ви навреди, защото нанасянето на вреда изисква много енергия. Сценарият винаги се движи по пътя на най-малкото съпротивление. Но вие се противите и така разваляте всичко. Разваляте, защото като изразявате неприемане, така неволно и несъзнателно си създавате по-лоша реалност. Не толкова ефективно, както се прави с намерението и осъзнаването или сплитката, но все пак си я създавате. А вие изразявате неприемане всеки път, когато нещо не пасва с вашите представи и планове. Така че, за да не си разваляте реалността, а напротив, да я превърнете в чудесен и приятен във всички отношения свят, ще се наложи да въведете в употреба един прост принцип – във всичко да откривате полза. Буквално да извичате полза от всяка досадна ситуация, от всяко събитие, което предизвиква у вас и най-дредното неприемане. Поставете си такава цел да извличате полза. Ууу, спиралята, нето сем не сет, защото всяко събитие или ситуация, каквито и да са, притежават не само негативни, но и позитивни черти. В много отношения реалността е дуална. Където има черно, там може да се открие и бяло. Задачата ви е, вместо да се превземате, да извлечете полза. Дори няма да ви давам примери, просто опитайте и сами ще разберете колко добре работи това. Но както вече би трябвало да разбирате, за да сработи, е необходимо на време да се събудите и да прехвърлите вниманието си в центъра. Тук активаторите са основно външни, някой нещо ви казва, нещо прави или внезапно нещо става или се прави всичко, което предизвиква вашето неприемане, от леко недоволство до побесняване, интересно, какви ли са бесните охлюви. Активиращи чувства могат да бъдат и раздразнението, унинието, тревожността, агресията, страхът. Вниманието се прехвърля в центъра, за да се отлепите от сценария на текущата филмова лента и да прескочите на друга, альтернативна. Защото на вашата стандартна лента действа вашият обичайен сценарий, рефлекторно се съпротивлявате поради вредния си характер или склонността към негативизъм, или навика да се защитавате, или имате високо мнение за себе си, или понеже нещата не се развиват, по-вашему. Вследствие на това, както обикновено вгурчавате собствения си живот, както и на хората около вас. На альтернативната филмова лента, обратното, всичко се развива във ваша полза, защото в нужния момент сте спрели и сте избрали ползата. Всичко е много просто каквото избирате, това и получавате. За да направите избор, е необходимо за миг да се замислите, каква полза мога да извлека от това. И не се съпротивлявайте на сценария, а се опитайте да го следвате. Буквално последвайте съвета, слушайте се в мнението, съгласете се с нещо, приемете това, от което преди бихте се отказали или бихте се конфронтирали. Алгоритъмът на ползата е следният, първи, да се осъзнаете, че сте активирали неприемането. Втори. Да се събудите, виждам себе си и реалността. Трети, задайте си въпроса, каква полза мога да извлека. Четвърти, ако намерите отговора, съгласете се и извлечете полза. Пети, ако нямате отговор, все пак се опитайте да се съгласите. Последната точка може да ви се стори съмнителна. Нали не бива да се съгласяваме с всичко в живота и не във всяка ситуация се крие полза. Да предположим, че някой се кани да ви бие по рогата да му ги поднесете ли. В реалността обаче действа един неотменим закон, ако се ръководите от принципа за ползата, в живота ще има все по-малко ситуации, носещи вреда. Включително и такива, вследствие на които лицето ви е синьо и сте се вкучанили, защото лежите в моргата. Позволение и така, хубавичките ми, на миналия урок разбрахте че глупавите охлюви винаги се мъчат да държат на своя собствен сценарий за развитие на събитията, а когато нещо не се връзва с него, се ядосват и дори се вбесяват. Но това не се отнася за вас, нали, славни мои, за да ви пусне сценарият, трябва вие самите да го пуснете, ако сте поставили целта, сценарият сам се настройва така, че да я постигне. Когато държите на своя план, вие пречите на замисленото да се осъществи, изразявайки неприемане, вие си създавате най-лошата реалност. А когато изберете ползата, полза и получавате. Ще повторим парадоксалния принцип не трябва да създавате сценария, а целевия кадър. Парадоксален не, защото не се връзва с предишните ви представи, че може и е нужно да се борите с случилата се действителност, а е невъзможно да създавате бъдещата реалност. Всъщност всичко е наопаки, не ви е дадено да знаете как ще бъде постигната целта, пък и не е задължително, особено в началния етап. Защото, ако вероятните отговори на въпроса, по какъв начин, ще ви хвърлят в ужас или униние, тогава вашата способност да създавате целевата реалност психологически ще блокира. Вие не можете да знаете какъв трябва да бъде сценарият за постигането именно на вашата цел точно от вас. И как можете да го знаете, щом самите ви сте персонажи във филмовата лента и самите вас ви води сценарият. Вашата работа е да знаете резултата, какво искате да постигнете и оууууууууууууууу. Спиралята, не 19 се да създавате съответната картина на реалността в мислите си, думите, образите, използвайки плитката. Тогава сценарият сам ще ви поведе и ще ви покаже по какъв начин. Така че дори не е задължително да бъдете умни, можете да си останете тъпи охлюви, главното е да бъдете целеустремени. И осъзнати охлюви, защото, когато целта е определена, сценарият може да ви шокира. Ще ви се струва, че всичко се разпада. А всъщност се изчистват старите боклуци от вашата реалност, за да се запълни освободилото се пространство с красиви нови вещи. Напълно е възможен такъв сценарий на събитията, сякаш, всичко се разпада. И тук ще ви е от полза осъзнатостта, за да приложите принципа на ползата. Действайки съобразно с този принцип, не само не пречите на сценария, но и ускорявате придвижването си към целта, защото, когато извличате полза, се отлепяте от обичайния си, вреден, сценарий и прескачате на «полезна» лента. Дори без плитката, а ако изпълните алгоритъма на ползата с плитка, ще стане още по-бързо и по-добре. Още по-добре не бъдете охлюви, а светулки оживели герои от филма. Проследяването на ползата е един от начините за вашето събуждане. Всички събития не трябва да ви приспиват, а да ви поставят наш трек, да бъдат сигнал за събуждане. Задачата ви е на време да се събудите, да видите реалността, да си създадете реалност. Преди какво правехте, щом нещо не беше наред, веднага викахте, махахте с ръце и тропахте с крака. А сега, щом нещо не е наред, възкликвате, на уми или на глас, както искате, ползата. А по нататък позволявате на света да ви направи нещо приятно или да ви помогне, или да ви приближи до целта. Това не означава, че трябва да се превърнете в самото позволение и да се превивате под всичко и всички. Естествено, не във всичко има полза, не е уместно всичко да позволявате и да се съгласявате. Не се тревожете, ще успеете да вземете адекватно решение да позволите или да не позволите, защото ще бъдете във вменяемо състояние, виждам себе си и реалността. Как постъпвате обикновено, или го посрещате на нож, или безволно се подчинявате. И едното, и другото вършите. Несъзнателно, следвайки сценария, развиката с алгоритъма на ползата е, че правите осъзнат избор в състояние на присъствие, Следователно разхождате се в замръзнало кино като оживел персонаж, като същевременно се преструвате, че не сте живи. Принципът на ползата е всичко накоп, проследяване, имитация, присъствие и създаване на реалността. Изпълнявайки алгоритъма, вие проследявате себе си, реалността и определяте посоката, в която ще се насочи следващият кадър. Извличането на полза е имитация в чист вид, защото вие се подчинявате на сценария. Но го правите самостоятелно, нарочно, осъзнато. Обърнете внимание, когато проследявате ползата, вие сякаш надзъртате с едно око в реалността. Както и всички спящи, вие прилежно играете ролята си, изпълнявате всекидневните си задължения, а междувременно скръйчеца на очите си следите ставащото присъствате, без да издавате присъствието си. Точно това е необходимо, и което е много важно оставате незабелязани и незаинтересовани. Защо? Забравихте ли вече? Ама че сте и вие. Нали ви обяснявах? Още много пъти ще повторям. Да сте незаинтересовани е основният принцип на разходката на живо във филма. Първо, не бива да издавате присъствието си, за да не се отнасят околните към вас подозрително и предпазливо. Преструвайте се на спящи. Второ, не бива да действате спряка атака, както сте свикнали. Да хванете реалността за гърлото, да се борите с събитията и персонажите в текущия кадър и в крайна сметка отново да потънете в сценария като в сън. Разхождате се на живо във филма, когато присъствате с вниманието си, а за намерението движите бъдещия кадър и променяте филмовата лента. Но кое е намерение? Трябва да е външното, то е главното. Надзъртайки с краечеца на очите си и оставайки незаинтересовани, вие задействате външния център на намерението. Сценарият отново здравейте, безполезни мои същества. Затова сте безполезни и вредни, защото във всичко сте склонни да виждате вреда, а не полза. Но всичко е поправимо. Който търси ползата, ще я намери и самият той ще стане полезен, да създавате сценарии и да знаете отговора на въпроса, по какъв начин, не е ваша работа. Работата ви е да знаете какво искате да постигнете и да поръчвате резултата целевия кадър. Уау, Спиралята, не 20, когато ви се струва, че всичко се разпада, това е полезно, реалността се изчиства, разхождате се във филма, когато присъствате с вниманието, а движите се намерението си, позволението е работа на външното намерение, когато вие сте незаинтересовани, събудете се, вижте, създайте. Щом нещо не е наред, ползата. Ако не се събудите и не се възползвате, в редица случаи ще разберете каква е била ползата, но. Късно, ще разберете, когато си спомните на какво и как сте се възпротивили, а после сте изпуснали възможността или са ви пернали по рогата. Да, ще забравяте и ще си спомняте се за къснение още много пъти, докато проследяването на вниманието не ви стане навик. А по каква причина постоянно забравяте за вниманието си? Ето ви една гатънка, какъв е най-простият и същевременно най-главният въпрос, който измъчва охлювите, а те дори не осъзнават, че ги мъчи. Не си мръщете челцата, няма да отгатнете. Защо нещата не са такива, каквито искам, ето го въпроса. Защото ви води сценарият, защото не знаете за това, защото не създавате реалността, а живеете в нея като рибки в аквариум. Поточно като охлюви, так му фактът, че постоянно се намирате в невменяемо състояние и само от време на време се събуждате и осъзнавате, че сте спали, доказва, че ви води сценарият. А помислихте ли защо забравяте за вниманието си? Заради разсеяност? Не, именно защото сценарият ви води. Струва ви се, че действате самостоятелно, но това е иллюзия. Напомням ви иллюзията за спектакъл се състои в това, че реалността толкова ви завладява, та не забелязвате иллюзията и не осъзнавате, че сте подчинени персонажи в някаква игра. Буквално като на кино, героите във филма също не осъзнават положението си. Нямам предвид актьорите, а именно героите на филма. Актьорите може отдавна да са мъртви, но техните персонажи оживяват винаги, когато някой гледа филма. Не смятате ли, че това е странно? Технически тук няма нищо странно сцените от живота са заснети на филмова лента. И все пак това е твърде странно, нали? Изобретили сте филма не защото самите вие сте го измислили, а защото съществува такъв аспект на реалността? Вие не можете да измислите нищо, което да не е в явната или още непроявената реалност. Имате филм само защото самите вие живеете в него. Филмът е модел на реалността. Странно е и противоречието, според което вие като персонажи за разлика от героите от филма притежавате самосъзнание. Това е парадокс, шега на реалността, и същевременно шанс за вас. Но вие осъзнавате себе си само в момента, когато си задавате този въпрос. През цялото останало време съзнанието ви спи и се подчинява на външния сценарий. Удивително е и това, че не ви шокира мисълта за съществуването на сценарий, в който вие сте самоспящи персонажи. Макар че би трябвало, не ви шокира, защото не сте способни да разпознаете иллюзията за спектакъл, тя е много силна. Вие просто не възприемате на сериозно думите, че ви води сценарият, това е някаква шега или езотерична глупост, си казвате. И дори да вярвате на думите ми, все пак не осъзнавате до край, както героите от филма не осъзнават, че са герои от филма. Но може би някога, след всичките ви експерименти с реалността, ще настъпи момент, когато ще го осъзнаете. И тогава ще бъдете истински шокирани. А за сега единствено имате смътно подозрение за съществуването на сценарий и феномен на съдбата. Но съдбата е само обща насока. Можеш да я избереш като път, ала вие сте толкова противни, че само задълбочавате нещата, защото във всичко виждате не полза, а вреда. И защото не избирате, а все се мъчите да управлявате, като така добавяте още повече вреда. За разлика от вашето разбиране за съдбата, сценарият е по-конкретен и по-строк. Това е програма за цялото ви поведение и всичките ви действия на дадената филмова лента. Сценарият изобщо не може да се управлява. Може да се избере само друг, като се създаде съответната реалност. Да, изкушението да управлявате сценария е голямо наред с навика ви да го правите, както и иллюзията, че сте способни да го правите. Когато се опитвате да влияете непосредствено на събития и хора, това е грешка, която повлича редица неправилни постъпки и негативни последици. Сценарият започва да се развива така, че облаците на хоризонта на вашата реалност се сгъстяват. И тогава се оказвате в положението на мишки в лабиринт. Търсите изход, но това е супер сложно и непродуктивно. Уууу, спиралята, NET 21 нека ви стане пределно ясно, не е възможно пряко да се влияе нито на локалния сценарий, нито на общия ход на събитията. Можете само да се хванете за крайчеца на картината на реалността и да използвате някои нейни аспекти. Ползата е един от тях. А не си ли ги изясните, всички ще ви анулирам. Не сте ми нужни такива. Имам едно копче Делт, то анулира всичко или премахва. Не помня, трябва да проверя. Искрата на Създателя отново повтаряме, добричките ми, това ще ви е само от полза. А за мен е мъчение. Или не, както ви казвах, повторението е мъчение за вас, а за мен е развлечение. Вие не виждате и не създавате реалността, а живеете в нея като риби в аквариум. Забравяте за вниманието си, защото ви води сценарият. Изобретили сте филма само, защото самите вие живеете във филм? Филмът е един от аспектите на реалността, буквално нейн модел. Сценарият е програма за поведението ви на дадената филмова лента. Сценарият не може да се управлява, може само да се създава целевият кадър. Пак се връщаме на изначалния въпрос, защо всичко не е такова, каквото искам? Отговорът вече ви е известен, той се състои в това, че вие не знаете в какво положение се намирате. Във всеки случай досега не знаехте. А дали е възможно да се направи така, че да бъде както вие искате? Отговорът е положителен, само че вие вършите всичко неправилно. Представете си, че сте се събудили във филма. Какво можете да промените там? Той си се върти независимо от вас. Не може да се повлияе на събитията и хората там всичко е. Предопределено, вие обаче все се мъчите да правите това. Желанието за това възниква в момента, когато в съзнанието ви проблесне, че всичко не се подрежда така, както искате. Но проблясъкът бързо лугасва. Поради това, че като невменяеми персонажи все пак притежавате самосъзнание, вие сте обладани от силно изкушение пряко да управлявате събитията и хората като им въздействате и им влияете в текущия кадър. Но скоро се убеждавате, че това е невъзможно, и тогава започва да ви измъчва въпросът, по какъв начин. А това също не ви е дадено да знаете, защото, не сте чели, сценария. И така, ако сценарият е неизвестен, не може да се управлява. Тогава какво трябва да се направи? Първо, да движите текущия кадър. Второ, да движите себе си. Трето, да движите чрез себе си. Това е всичко, което имате на разположение. Първото вече ви е известно, да създавате целевия кадър. Защо повторям тази мисъл толкова често? Защото здраво сте заседнали в охлювената си къщичка, в шаблна си, съобразно с който бъдещата реалност не може да се създава, а само да се борите с текущата действителност. А всичко е тъкмо обратното. Създавайки реалността, получавате филм, където сценарият работи за вас, ако, разбира се, вие не му пречите, а извличате полза. За третото ще поговорим после, а сега за второто. Какво означава да движите себе си? Представете си, че сте във филм, той си се върти, не можете да го промените, но нищо не ви пречи да промените себе си. Не вярвайте на онези, които ви убеждават, че трябва да оставате себе си. До известна степен да, не бива да губите своята основа, своята самобитност, уникалност. Но да си останете охлюви ли? Това ли искате? Трябва да се промените, без да изменяте на себе си. Ще разберете какво имам предвид. Да се усъвършенстваш, не значи да измениш на себе си. Природата ви е създала като самото съвършенство, дори с недостатъците, които всеки има. Но там, където няма развитие, се появява деградация. Такъв е законът. Трябва да знаете, че е необходимо да работите над себе си, да се развивате във физически и духовен план, ако не искате да се превърнете в набръткани голи охлюви. Много неща зависят от вашето усъвършенстване. Във всеки го от вас съществува искрата на Създателя – Разпалвайте я. Не на повелителя, а именно на Създателя. Да ли още едно изкушение. Създавайте своята реалност и себе си като съвършенство. Върховният създател не не 22 нарушава това правило той не ви повелява, какво значение има, вие все едно не слушате, а създава. И вие сте способни на това, и без мен знаете как и защо да се занимавате с физическото си саморазвитие. Кому са нужни набръткани охлюви, какво могат те единствено да се мръщат, оплаквайки се от съдбата? Звучи... Жестоко и не е приятно, но е истина, от която няма как да се скриеш в къщичката си. А в духовен план е нужно да станете светолки в царството на сенките. Вече ви обясних как да го правите, просветявайте вниманието си, т е, време го проследявайте, виждайте себе си и реалността. Дори само това да правите, започвате да светите. А ако започнете и да излучвате, какво именно, разбира се, каквото ви привлича. Излъчвайте радост, любов и празник. В такъв случай офлювите наоколо ще се съберат около вас, протягайки рогца. Дори без да променяте филмовата лента, сте способни да си извоювате общата симпатия. Филмът се върти, а вие в него сте мегазвезда. И за това се изисква една дреболия да се научите да проследявате вниманието си и да го насочвате в нужното русло. Да разпалвате в себе си искрата на създателя е твърде приятно занимание и достойна цел, нали? Ще ви съобща още два нюанса. Първи, трябва не само да създавате реалността, а и да правите онова, което се изисква от вас по сценарии. Отначало създайте, а после, като прескочите на нова лента, извършете всичко необходимо. Отидете. Кажете, направете. Да, всичко това вече е в текущия кадър. Нали, не мислихте, че ще се оправите само с мислени указания, без да ставате от дивана. Втори, извличайте полза не само за себе си, но позволявайте и на другите охлюви да правят същото. Полза за себе си и полза за другите това трябва да е вашето кредо. В противен случай пак ще започнете безсмисленото си разтакаване с стремежа си да управлявате събитията и хората. Повелята на силата, елате, охлювчета, искам да ви зарадвам. Знаете ли какъв е основният замисъл на сценария след 20 ви година? Деградиране Радвате ли се? Защо не? Имате надежда, имате мен, не сте способни да промените дадената филмова лента. Дори ако се събудите в нея, но създавайки реалността си, вие получавате друга, където сценарият работи за вас. Ако не се развивате, ще деградирате. Поначало сте създадени като самото съвършенство. Във всеки го от вас има искра на Създателя. Развивайки се, вие разпалвате искрата на Създателя в себе си. Имате избор, или да позволите на сценария да ви води, или да се вземете в ръце, за да движите себе си и по този начин значително да забавите изпълнението на замисъла. Преди да ви обясня какво означава, да движите себе си, още веднъж ще се върна към въпроса за вашия стремеж да управлявате сценария. Защото този въпрос е много важен. Освен това е вашата параноя. Налага ми се постоянно да ви обяснявам какво не бива да правите и кое е това, което не бива да правите. Наострете робцата си и слушайте внимателно. Непрекъснато искате нещо от хората или събитията. Стараете се да ги принудите или да им повлияете, за да стане по вашему, и при това ви измъчва въпросът как да осъществите всичко това. Например, желайки да направите впечатление на лице от другия пол. За да се съгласи да се срещне с вас, започвате брачния танц на сойката, както го разбирате. В крайна сметка обаче ви отрязват квитанцията. Защо, като притежаващи самосъзнание, вие си задавате въпроса, по какъв начин, и си изграждате цяла стратегия за съблазняване, изхождайки от своите си съображения? Да. Когато си задавате въпроса, у вас се събужда самосъзнанието и то ви пречи, защото държите в ума си нецелта, а глупавите си съображения как да я осъществите. Измисленият от вас сценарий влиза в противоречие с реалния, но вие упорито държите на своето и накрая разваляте всичко. За разлика от вас Сойката действа несъзнателно, напълно подчинявайки се на сценария във вид на инстинкт. Тя има по-голям шанс, защото в главата ѝ е само целта и никакви собствени измишлоки на тема, по какъв начин. Вие никога не сте опитвали да действате така, нали? Опитайте, просто приближате до изгората си и без да мислите, изречете или направете каквото ви дойде на ум. Ако в мислите ви е само целта, сценарият сам ще ви поведе към нея. Единственото отличие от сойката в поведението ви трябва да бъде осъзнатото наблюдение на себе си. Необходимо е да следите себе си, своето внимание, за да не бито да изпада пак в ООО, в спиралета. не 23 измисляне на собствен план, а да следва едва доловимите тласъци на сценария във вид на повелена силата. Това едновременно е и сложно, и просто. Сложно е, защото е необичайно и непривично за вас, да се откажете от мотивите си, а да се почините на външна сила. И е просто, понеже сами ще почувствате повелята на силата, ако осъзнато и нерочно и позволите да ви води. В този момент осъзнавате ли за какво ви говоря? За същото, за принципите за разходка на живо във филма. Тези принципи са парадоксални, защото са в разрез с вашите представи и навици. И в несъзнателно състояние вие се противите на сценария, а когато се събудите, още повече бързате да действате по свое усмотрение. А трябва да постъпвате и мислите наопаки. Да не се противите рефлекторно и несъзнателно, а да се подчините нарочно и осъзнато. Представете си, че сте манекен, лицето ви е восъчно с невиждащ поглед и се движите като с неодушевени. Но внезапно влизате в състояние на осъзнаване, очите ви заблестяват и, и това е единственото, което би трябвало да ви отличава. Разбира се, вие ще светите с особена вътрешна светлина, предизвиквайки околните несъзнателна симпатия. В останалото не би трябвало да се различавате, а като останалите да следвате потока на лентата. Като се събудите, продължавате да се движите механично сред другите манекени и да правите същото като всички, без да издавате присъствието си. Преструвате се на спящ, а тайничко сменяте филмовата лента. Не сте ли забравили как се казваше това? Имитация. Съзнателно позволявайки на сценария да ви води. Всъщност вие сами се водите, използвайки силата и мъдростта на сценария. А ако не му позволите, ще развалите всичко. Затова всичко не е такова, каквото искам, защото не позволявате на сценария. Някой може да възрази, откъде-накъде съм длъжен да вярвам и да разчитам на силата и мъдростта на сценария, който отвежда неизвестно къде, пък и изобщо притежава и сила и мъдрост. Още повече дали е заинтересован нещата да са такива, както аз искам. Разбира се, сценарият няма заинтересованост. Но в известен смисъл, той ще ви слуша, ако вие слушате него. Защо ще ви слуша и защо следва да разчитате на него, ще поговорим по-късно. А сега ще отговорим на един прост въпрос, възможно ли е по принцип да му се противопоставите и дали си заслужава. Да предположим, че вашата изгора се е съгласила да се срещнете. Какво правите обикновено, подготвяйки се за среща? Създавате си план и очаквания. От събитията искате да се развиват по вашия план, а от изгората очаквате да се държи така, както ви изнася. В реалността всичко остава друго яче, което поражда вашето недоволство ведно с негативни реакции и последици. Но разсъдете сами, защо събитията трябва да се развиват така, както вие сте ги замислили, а хората да се държат, както сте очаквали. Това е все едно да гледате филм или сериал и да искате сюжетът да се развива според вашите очаквания, а от героите да постъпват съобразно с очакванията ви. Ще стане ли? Не. Същото е истиното, което смятате за свой живот. Следване вече знаете много неща, но далеч недостатъчно, за да се разхождате свободно във филма. Да повторим въпросът, по какъв начин? Вие отдалечава от целевите принципи и от самата цел, желанието, всичко да става по-моему, разваля всичко и също ви отдалечава от целта. Съпротивата срещу сценария ви навлича маса неприятности. Ако мислите ви е само целта, сценарият сам ще ви поведе към нея, не се противопоставяйте, а следете себе си и следвайте потока на филмовата лента. Учете се да чувствате повелята на силата и да следвате повелята на силата. Ако не е възможно да управлявате събитията и хората на текущата лента, тогава какво да правите? Пуснете ги и едните, и другите, Позволете на лентата да се върти, както си се върти, а на хората да живеят, както си живеят. Защо вие текущата лента, ако можете да я смените? А защо решихте, че имате право да оказвате влияние на хората? Пуснете ги и те ще ви пуснат, освен това ще дойдат при вас и ще направят всичко, което искате. Но за това по-късно, напомням ви отново, в ума ви трябва да бъде не ходът на събитията или поведението, постъпките на хората, а крайният резултат целевият левият кадър. Не бива и не е възможно да се съпротивлявате на сценария, дори в състояние на присъствие. Всички промени на реалността, които ОО спиралета, не 24 ще стават по ваша воля, с резултат от прехода на друга лента. На текущата нищо не можете да направите със сценария. Някой ще възрази, аз пък се събудих и съзнателно, нарочно намислих да се изтръгна от сценария. Например да направя нещо нестандартно да ударя някого, без да ме е предизвикал. Може и той да ме удари, но нали съм нарушил сценария, намирайки се в състояние на присъствие. Първо, не можете да твърдите, че това ваше изхвърляне не е влизало в сценария. А второ, ами правете си глупости на воля, какво от това? Ние говорим за решаване на проблемите ви и постигане на труднопостижими цели. Защо мечтите ви не се сбъдват? Заиграването с реалността не води до нищо добро, с нея трябва да се отнасяте интелигентно. За това става дума, всичко друго са дреболии и незначителни изключения от правилата, които безспорно съществуват и които по време на експериментите си можете да забележите. Но те не бива да привличат вниманието ви. По-добре се съсредоточете върху главното, което има принципно значение. А сега да преминем към конкретното. Смисълът и принципът на разходката във филмовата лента не се състои в това, да вършаете там по собствено осмотрение, като се събудите, а напротив, съзнателно да се подчините. Създаването на реалността и смяната на филмовата лента това е вашият произвол. Във всичко останало да се събудите, да наблюдавате и да следвате. Да се събудите, за да направите осъзнато три неща. Първи да се откажете да управлявате сценария. Втори да започнете да следвате сценария. Трети да определите целевия кадър. Да наблюдавате, за да. Първи да проследявате вниманието си. Втори да проследявате и да извличате полза. Трети да проследявате и да осветявате предстоящия кадър. Да следвате, за да използвате силата и мъдростта на сценария. Той като река винаги се движи по оптималния път. Първата ви работа е да посочите крайния пункт – целта. Не можете да пресметнете как да се постигне целта. Твърде много нюанси има – хора, обстоятелства, събития и те са неизвестни в едно уравнение. А сценарият ще реши тази задача с лекота. Ето защо втората ви работа е да го следвате. Следването не е точно това, за което говорихме, обсъждайки принципите на ползата и позволението. Следването е умение да усещате повелите на силата и да им се подчинявате. Но не винаги е нужно да усещате. Често е достатъчно да наблюдавате как се развиват събитията и просто да ги приемате, да действате съобразно с тях, а не да им се съпротивлявате. За да усетите накъде ви тласка сценарият, е достатъчно да влезете в състояние на присъствие, да видите себе си и реалността. Ако не получавате ясен отговор от реалността накъде да вървите, значи трябва повнимателно да се вслушате в себе си, в усещанията си. В състоянието на присъствие лесно ще го направите. Трудно е само на време да се проследите, за да се събудите. Тук на помощ ще ви дойдат различните активатори, които задействахме в алгоритмите на проследяването на вниманието, осветяването на кадъра и ползата. Необходимо е да използвате постоянно и всички активатори, за да ви станат навик. Само така можете да се научите да се събуждате на време. Не си ли създадете такъв навик, нищо няма да постигнете. Главното е умението на време да се събудите. Като допълнение към горното ви давам активатори на контрола. Най-лошият ви навик е стремежа да контролирате сценария, събитията, хората. Първи, искам нещо от хората или събитията. Втори, искам всичко да се развива според моя план. Трети, нещата не се развиват така, както искам. Необходимо е да замените навика, да контролирате, с нов навик да пуснете и да следвате. А сега алгоритъмът на следването. Първи, уловете се, че използвате активатора на контрола. Втори. Събудете се, виждам себе си и реалността. Трети, задайте си въпроса, почувствайте, какво казва първата повеля. Четвърти, ако получите отговор, следвайте повелята. Пети, ако нямате отговор, определете целевия кадър и отново се стремете да я следвате. Уоу, спиралята, не 25 външната сила е как, изяснихте ли си, че разходката на живо съвсем не означава да се развихрите, правя каквото си искам. Напротив, на разходката съм самата кротост, пазя тишина, не издавам присъствието си, наблюдавам и следвам. Но също така разбрахте, че всъщност всичко това е преструвка и имитация. Да повторим принципите, да се събудите, да наблюдавате, да следвате, да определите целевия тадър и да следвате сценария. Следвайте, за да използвате силата и мъдростта на сценария. Постоянно задействайте активаторите, за да ви станат навик, заменете навика си, да контролирате, с друг пуснете и следвайте. Следването е умение да чувствате повелята на силата и да и се подчините. Не бива да бъркате повелята на силата с желанието да огаждате на слабостите и лошите си наклонности, сладки мои. Следвайки първия си порив, повелята или както още се нарича интуицията, предчувствието си, вие правите правилната крачка. А като не слушате повелята, извършвате грешка. Непослушанието ви не е равно на вашата свобода. Отклонявате се от подчиняването на сценария само за да извършите грешка. После той пак ви подчинява, но вече по най-лошата програма, имайки предвид грешката ви. В дадения случай причината за неподчинението ви е вашето самосъзнание, или по-точно мнение. То ви вреди, защото го използвате не по предназначение вместо правилни действия и извършване правилни. Само мнението ви не знае къде и в какво положение се намира. А аз подробно ви разказвам, че се намирате във филм, в положението на персонажи, и ви обяснявам как трябва да действате правилно, за да излезете от това положение. На предишните уроци говорихме, че сценарият е програма за вашето поведение и всичките ви действия на дадена талента. Но дали е за всички? Има две изключения – полезно и вредно. За вредното вече ви разказах това е неподчинението на сценария. Полезното изключение възниква в момента, когато се събуждате и осъзнато поръчвате реалността. Това е единственото, което не влиза в сценария. Той не предвижда изключение, съобразно, с което вие сте способни да смените филмовата лента и така да се окажете във владението на друг сценарий. Виждате ли колко интересно е устроен светът, сценарият не знае за вашата способност да сменяте филмовите ленти. Създателят ви е дарил тази привилегия. Никой освен вас, нито едно живо същество няма такава. Вие самите сте изключени от правилата. А не се възползвате. Както вече казах, дори сценарият може да ви слуша. В какъв смисъл, когато създавате реалността си, текущият сценарий ви пуска и отстъпва място на друг, на друга филмова лента където вие се премествате в момента на осветяване на целевия кадър. Както знаете, имате два центъра на намерението – вътрешен и външен. Вътрешният е разположен на челото, а външният – на края на плитката. Вътрешното намерение отговаря за обикновената ви функционалност в текущия кадър. До сега само сме споменавали за външното намерение, когато ставаше дума за принципа – нямам нищо общо. Напомням ви още веднъж, разхождате се на живо във филма. Когато присъствате с вниманието си, а са намерението движите кадъра. Но не сте градото си намерение, а са външното. То е наречено така именно защото не е ваше, не ви принадлежи и не ви се подчинява. Как тогава да го движите и изобщо какво е това. Може да се предположи, че сценарият е външното намерение, обаче не е съвсем така. Има нещо, което стои над сценария. Външното намерение е сила, двигател на реалността. Нейната активна съставляваща върти филмовите ленти, както им е предначертано да се въртят. От кого и защо е предначертано е голям и сложен въпрос и няма да се занимаваме с него. За нас е поважно онова, което можем да направим с тази – предначертаност. Не може пряко да се въздейства или да се повлияе по някакъв начин на силата, но да се използва косвено може. Имате точка на достъп до нея вашият външен център – плитката. Ако сте невменяеми, силата ви хваща за плитката и ви води по сценария като марионетки. А когато, събуждайки се, влизате в състояние на присъствие и вземате плитката в свои ръце, силата се здобива със своя реактивна съставна част метасила. Точно тя пуска другата филмова лента, съобразно поръчание от вас кадър. Вече учихме за алгоритъма как да използвате плитката. Да го повторим, Уол, спиралята, не 26 първи. Събудете се и влезте в точката на осъзнаване, присъствие. Втори, активирайте плитката, обърнете и внимание, почувствайте я. Трети, без да отклонявате вниманието си от плитката, поръчайте целевия кадър. Щом влезете в състояние на присъствие, вашето внимание започва да ви принадлежи. А щом активирате плитката, конците на марионетката също се оказват в ръцете ви. Сега, без да изпускате своята нишка, насочвате вниманието си към вътрешния екран и рисувате там картината на своето бъдеще, поръчвате целевия кадър. Вниманието ви е съсредоточено едновременно върху вътрешния екран и върху плитката. То чувства плитката, а на екрана, визуално и, или с думи и мисли, рисува. Рисува не от вътрешния център, а от външния, който уж е ваш, но не е ваш. Не прилагате явна и осезаема сила, а мнима и неосезаема метасила, която действа някъде зад вас и покрай вас. Вие нямате нищо общо, не правите нищо пряко, а самокосвено подпомагате и наблюдавате как се прави само. Не принуждавате, а позволявате само да се прави. Уловете и запомнете усещането, което възниква зад вас и покрай вас, това е вашето докосване до силата. Ако се научите да владеете това усещане, силата ще бъде с вас. Хартиеното човече продължаваме да изучаваме какво не сте заспали, нали? Не сте забравили технологията на разходката на живо. Не се вълнувайте, не е толкова сложно. Изисква се единствено практика, постоянна и систематична. Ако още не сте опитали, а само сте чели или слушали, или сте се кокорили към мен, пробвайте, ще успеете с лекота. Кадъра движи не вътрешното, а външното намерение. Външното намерение е сила, моторна реалността, метасилата е реактивната съставляваща на силата, плитката е вашият външен център, точката на достъп до силата. Силата се използва косвено, като метасила, чрез посредничеството на плитката. Метасилата се задейства, когато активирате плитката и определяте реалността. И така, разхождате се на живо във филма, когато присъствате с вниманието си, а сънамерението го движите. В противен случай вие не сте напълно живи и изобщо не се разхождате, а изпълнявате наложената ви роля. Как още да ви обидя? Когато вниманието липсва, вие не сте на себе си, вас изобщо ви няма, вие сте просто персонаж. Като иллюстрация от книга, можете да изрежете човече от хартия и да го пъхнете в книгата между страниците. Това ще сте вие. Какво може хартиеното човече или което е същото хартияният Охлюв? Да седи затворен в... Книгата, и това е всичко. Единственото, което ви отличава от истинския персонаж са редките проблясъци на самосъзнание. Когато се възмущавате, защо нещата не са такива, каквито искам. Но с това разликата свършва. Нещата не са такива, каквито искате, защото винаги действате спряка атака, с тесноградото си намерение. Искате да ви обичат, да ви уважават, да ви помагат, да ви дават и по детски наивно настоявате. Обичаима е. Уважавай ме, помагай ми, дай ми. Отстрани картината изглежда така, изправени пред огледалото, вие протягате ръце и казвате, дай, мъчейки се да привлечете отражението при себе си. То обаче прави същото, не ви дава, а ви взема. И в реалността като в огледалото винаги получавате отражението на вашите мислени постулати и действия. Каквото изпращате, това и получавате. Както вероятно не помните, нали не помните, вече ви казвах, че дори да сте в невменяемо състояние, до известна степен вие определяте реалността. Не толкова ефективно като с намерението и осъзнаването, с плитката, но все пак я определяте. Особено когато от цялото си сърце изразявате неприемане. Като правило реалността реагира огледално. Каквото изпращате там, това и получавате. Но реалността не е обикновено, а парадоксално огледало. Парадоксът се състои в това, че, гледайки се в него, вие не се виждате отстрани. Защото отражението е за обикалящата ви действителност, текущият кадър. И с вниманието си изцяло сте потънали в това отражение. А следователно и вашият аз буквално е втъкан във филма като персонаж или като илюстрация на книга. Като персонажи във филма не сте способни да го променяте и движите. И себе си не можете да движите, вашият се разтваря там и изобщо не съществува. Получавате способността да се уловите, спиралета, не 27 движите и да движите, когато измъквате вниманието си от филма. Или от огледалото, което е едно и също. Тялото ви остава там, вътре, в отражението, а вниманието ви се оказва тук, отвън, от страната на образа. И тогава виждате себе си, изправени пред огледалото, и виждате реалността като отражение на всички ваши мисли и действия. Само когато виждате себе си тук, пред огледалото, вие получавате възможност да движите чрез себе си така, че в отражението да имате всичко каквото искам. Както навярно не сте се досетили, не се досетихте, нали? Става дума, пак и пак за вашето присъствие. Вие сте вашето внимание, или сте жив индивид и съществувате, или сте хартиен персонаж и ви няма присъствате във филма, когато с вниманието си се намирате в зрителната зала, където виждате себе си и реалността, където екранът всъщност е огледало. Разликата между екрана или огледалото на реалността и обикновените огледала и екрани е, че в реалността образът и отражението са си сменили местата. Наблюдавате около вас едно изображение, което не е разделено на две от повърхността. Но същността не се промени от това. Заобикалещата ви действителност се формира от начина на мислите и действията ви. Ако, стойки пред огледалото екран, се движите осъзнато, получавате съответното отражение, фактически снимате свой филм, своя реалност. Първото, което е необходимо, за да снимате свой филм, е да се събудите и да влезете в състояние на присъствие. Представете си, че сте оживели във филма. Не гледате кино както обикновено, а живеете в него. Усетете го, отворете очи и погледнете по новому всичко, което ви заобикаля. Освежете погледа си, ще видите, че цветовете са станали посочни. А сега се усетете не като персонаж във филма, а като страничен пришелец. Влезли сте във филма като инсейдер. Никой освен вас не знае това. Те ум сте вътре във филма, а с вниманието си сте отвън. Усетете своята отълност, присъствието си. Второ, преди да искате, да очаквате, да молите за нещо хората и реалността, е необходимо да си представите, че стоите пред огледало и се запитайте, какво трябва да направя, за да тръгне отражението към мен. Очевидно вие трябва да направите първата крачка. Вместо обичайния ви маниер да теглите одеялото към себе си и тъпо да настоявате, дай, дай, дай, се събуждате и осъзнавате че огледалото на реалността само повтаря вашите движения. И ако искате да получите нещо, е необходимо отначало да дадете нещо подобно. Дори не е важно какво именно. Просто сменете «дай» с обратното «вземи» и тогава като с магия в отражението ще получите това, което сте искали. Каквото изпращате, това и получавате. Създаване на образа както винаги, прилежно на наученото, реалността отразява всичките ви мисли и действия като огледало. Вашите мисли и действия са – обичай ме, помагай ми, дай ми, в отражението получавате буквално същото – дай, дай, дай. Като действате с тесноградото си намерение, вие не се виждате отстрани, за да се видите отстрани, влезте в състояние на присъствие, освежете погледа си, усетете своята различност във филма. Категорично сменете всичките си, дай, са, вземи. Отказаното до тук следва, че е необходимо да съобразявате всичките си действия с огледалното свойство на реалността. Преди да искате нещо от околните, трябва да влезете в състояние на присъствие и да се запитате, какво да направя, за да тръгне отражението към мен. Очевидно първата крачка. Във вашия случай каква трябва да бъде тя? Глупавите офлюви съобразяват действията си само когато стоят пред обикновено огледало, където в отражението виждат себе си. Но нали вие станахте толкова умнитки, или поне ще бъдете толкова хитри, че ще разберете, трябва да подреждаме мислите и чувствата си, съобразявайки се с огледалото, дори то да не се вижда. Например имате нужда от любов и симпатия. Представете си, че стоите пред огледалото. Движете се така, че в отражението да получите желаното, как да се движите, не да се мъчите да получите любов, а да излучвате любов и да обичате. Не да се мъчите да получите симпатия, а да излучвате обаяние и да изпитвате симпатия. Можете да проверите този принцип на себе си. Кой ви е посимпатичен, Този, който ви обича, или Онзи, който се домогва до вашата любов. Този, който ви дава нещо безкорисно, или Онзи, Уу, спиралета! Не 28, който изпросва това нещо. Този, който искрено се интересува от вас, или онзи, който изисква внимание към себе си. Ръководете се от следната таблица, за да създадете нужния ви образ. Искате, приятно общуване, да бъдете интересни, да получите помощ, да ви разбират, да ви съчувстват, да получите одобрение, да ви уважават, да получите благодарност, да се харесате на околните, да ви се възхищават, да ви обичат, създавате образ, внимателно слушате, проявявате интерес, помагате, стараете се да разбирате, съпреживявате, одобрявате, уважавате, благодарите, проявявате симпатия, възхищавате се, обичате, получавате в отражението, искат да общуват с вас, интересуват се от вас, на вас, ви помагат, разбират ви, отговарят ви се взаимно. Съемност одобряват ви, уважават ви, благодарят ви, харесват ви, възхищават се от вас, обичат ви, нека всичките ви мисли и действия да са със знака плюс. Всички ваши, дай, са със знак минус и не работят, или поточно работят наобратно. По същия начин всичките ви негативни мисли и действия се връщат при вас като бумеранг. Не искате това, не правете това, да се сблъскате с агресия, не проявявайте агресия, да ви критикуват, не критикувайте, да получите осъждане, не осъждайте, да понесете ощеп, не вредете на другите, да се страхувате, не заплашвайте никого, да сте неприятна личност, не причинявайте неприятности, нали не искате на главата ви да се изсипе град от бумеранги неизвестно откъде. Тогава не ги хвърляйте към огледалото. То не винаги ви връща точно същото. Често следствените връзки на бедите не личат явно. Единственото, което непременно сработва, е връщането на бумеранга рано или късно, в една или друга форма. Направил си нещо лошо на някого, сърбай си по парата, в различни варианти. А ако си направил добро, и на теб ще ти се въздаде, а сега конкретният алгоритъм на образа. Щом поискате нещо от хората, се събудете и застанете пред огледалото. Какво трябва да направите, за да тръгне отражението към вас? Да дадете на другите това, което бихте искали вие да получите. Първи, да ви стане ясно, искам нещо да получа от хората. Втори, влезте в присъствие, безсмислено е да искам, трябва да давам. Трети, запитайте се, какво подобно нещо мога да дам. Четвърти, ако намерите подобно нещо, дайте сега и давайте и занапред. Пети, ако не намерите подобно нещо, дайте каквото и да е, не винаги е възможно или уместно да дадете точно това, което вие искате да получите или поне нещо подобно. Може да дадете каквото и да било, от каквото има нужда човек или ще му бъде приятно. От комплимент до подарък, не е трудно да се определи от какво има нужда, необходимо е само да проявите към него искрен интерес. А по нататък всичко е просто, всичко е с плюс. Общ принцип за определяне на образа – не излъчвайте изисквания към света, а любов. Всъщност всичко, което ви е нужно, е любов. Но не разбирате правилно тези думи. Искате всички да ви обичат. Мислите си отначало да ме заобичат, пък после аз ще заобичам света. Но трябва да е точно обратното – вие обичате, излъчвате любов, без да искате нищо в замяна. И едва след това любовта сама идва при вас. Същевременно съществуват определен тип хора, които охотно ще използват любовта ви, без да дават нищо от своя страна. Дръжте се далеч от тях. Те не са ви нужни, а към мене елата поблизо. Славни мои. Аз съм Тавти, вашата жрица. Общуване с огледалото, уол, спиралета, не 29 и така. Добричките ми, вече умеете да се движите. Не да чакате, да се молите и да изисквате, а да движите образа си така, че да получите желаното. Като че ли стоите пред огледало, действията си трябва да се образявате с огледалното свойство на реалността. Какво трябва да направите, за да тръгне към вас отражението, да дадете на другите онова, което вие самите бихте искали да получите, всичките ви, дай, са със знак минус и работят наопаки, няма да получиш, негативните мисли и действия се връщат като бумеранг при вас. Нека всичките ви мисли и действия да са съсната знака плюс. И така, какво можете да правите в текущия кадър, освен определенето на бъдещата реалност? Да движите себе си и да движите чрез себе си. Ако се занимавате със са саморазвитие и плюс това владеете техниката на създаване на образа, няма да имате равни сред останалите охлюви. Жалките опити сами да помръднете текущия кадър, Т. Да повлияете непосредствено върху хода на събитията, няма да доведат до нищо или ще като обратен ефект. Да се мъчите да влияете на хората също е безсмислено. Те са персонажи, води ги сценарият, също като вас. Съдете по себе си, може ли някой да ви повлияе по някакъв начин. Ако ще да ви разпанат, щом сами не сте поискали, никакво влияние няма да ви подейства. Нали така, непоколебими мои. Да обърнете хода на събитията във филма е възможно само, ако смените самата лента, но по никакъв начин вътре в нея. И на хората можете да повлияете само косвено, естествено, не Разглеждаме метода на принуда, като влезете в контакт с тях на огледалния принцип. Това е единственият начин да ги принудите те самите да поискат да направят каквото ви трябва. Защо обаче хората сами ще поискат да направят или да дадат нещо, което ви трябва? Такава е особеността на реалността, това не е просто кино, а и огледало. Създаването на образа действа подобно на създаването на реалността, само че механизмът тук е другогледален. Не сте способни да определите поведението на хората, както правите с реалността. Ако създавайки целевия кадър, вие сякаш принуждавате конкретния човек да играе по вашата свирка, това най-вероятно няма да подейства или ще подейства наопаки, защото по този начин правите двойно нарушаване на правилата на хълтвате в чужд сценарии. На ваше разположение е единствено вашата отделна реалност, засягаща вас. Ето защо в целевия кадър централната фигура трябва да бъдете само вие самите. Както си се представяте в мечтите си, вие сте звезда на сцената. Вие сте в директорско кресло, вие сте на яхтата си. Всички останали фигури в кадъра трябва да са на втори план, като декори. Запомнете, можете да създавате реалността, но не бива да си поръчвате хора. С тях можете единствено да влизате в огледални отношения. Искате ли нещо конкретно от конкретни хора? Вървете при тях и контактувайте с тях вътре в дадения филм с оглед на това, че той е огледален. Например, по никакъв начин не е възможно да принудите конкретната личност да се ожени, омъжи за вас. А да си представите в целевия си кадър, че се жените за абстрактна, въображаема личност, за някакъв идеал или че живеете щастливо в бъдещия си дом с бъдещото си семейство можете. Тогава филмовата ви лента ще се смени с друга, където ще срещнете човека, с когото ще реализирате такъв сценарий. Ако сте си набелязали конкретна личност, не се мъчете, да снимате филм с нея, няма да стане, Вървете и общувайте с нея като с огледало, създавайки своя образ. Главното е, повторям непрекъснато, забравани мои, отново и отново, не забравяйте къде се намирате. Намирате се във филм, заобиколени от персонажи, водени от сценария. От една страна, филмът е лента, която можете да смените а от друга, това е огледал на реалност, измъмна, защото няма видима повърхност, разделяще образа и отражението. Вие сте способни да се събудите в този филм, да се огледате и да започнете да се разхождате на живо, като осъзнати индивиди, въздействайки на реалността по свое усмотрение. В противен случай вие сте също такива персонажи, жалки мои, както и всички останали, и ви води сценарият, и действате като в мъгла, като насън, и тогава почти нищо не зависи от вас. Още едно нещо, което следва да знаете и да запомните. За разлика от персонажите в Съня, които напълно са починени на сценария, или от животните, подчиняващи се на инстинкта и значи на сценария, вие все пак имате самосъзнание. Макар че се събужда рядко на проблясъци, но все пак го имате. Ето защо ви води не само външен мотор сценарият, а отчасти и някакъв вътрешен подбудител. Какво е това? Много просто. Това са потребността от собствената значимост и стремежът към самореализация. Представете си, че сте се родили. Какво ще правите? Преди всичко ще доказвате ООО, спиралета, не 30 на себе си и на всички останали, че не сте празен балон и не сте се родили на празно. Точно с това се занимавате през целия си живот. Формите и начините на всички са различни, но същността е еднаква. От тук следва още един ефективен огледален принцип. Ако искате да си извоювате разположението на хората или да вземете нещо от тях, поставете си за цел да подчертаете тяхната значимост и да им помогнете в самореализацията им. Очевидно ще ви се наложи временно да забравите за своята значимост и да се превключите на значимостта на другите. Принципът е парадоксален, защото тук отново имаме огледало. Вие извличате полза за себе си, когато мислите не за своята полза, а за ползата на другите. Същевременно, ако не искате да си спечелите врагове, всячески се пазете да не засегнете чуждото чувство за значимост. Както вече ви казвах, ползата за другите трябва да стане част от вашето кредо. Тогава няма да имате проблеми и с вашата самореализация. Нещо повече, собствената ви реализация ще успее тогава и само тогава когато и другите ще имат полза от нея. И обратното, ако от това, което правите, другите нямат полза, тогава и вие няма да успеете. Манипулиране ето те, милинки. Вие пак не участвате. Не влияем непосредствено на хората и събитията. Държим си ръцете отзад, движим чрез себе си. Можете да си създавате реалност, но да си поръчвате хора не. С хората можете единствено да общувате, съобразявайки се с огледалните принципи. Трябва да си създавате реалност, абстрактна личност и декори. Всячески се пазете да не засегнете чуждото чувство за значимост. Стремете се да подчертавате значимостта на хората и да им помагате за реализирането им. Вашата собствена реализация ще бъде успешна само ако носи полза за другите. Не забравяйте за присъствието, помнете за огледалото. Просто помнете, че както доброто, така и лошото се връщат като бумеранг. Състояние на присъствие за спящите вие сте като светолки, симпатични и привлекателни. А ако отгоре на всичкото и общувате с тях като с огледало, тогава наистина ще станете всеобщи любимци. Вече знаете много тайни за реалността, но не се отпускайте. Над вас може да има други издигнати охлюви, които ще се стремят да манипулират съзнанието ви. Особено у които притежават власт и средства за масова информация. Ето защо дръщеробцата си изправени, не позволявайте да ви водят, не заспивайте. Манипулиране на съзнанието на персонажа в текущия кадър е възможно. Както вече знаете, водят ви външният сценарий и вътрешният подбудител. Вторият в много по-малка степен. Подбудителят основно определя вектора на движението ви, но ви движи сценарият. Но най-лакомите охрови в съответствие с подтиците си или с сценария могат да се опитват да променят посоката на вектора V в свой интерес. Точно това е манипулирането управляване на чуждия вектор. Това може да става например чрез забуждаване или създаване на фалшиви ценности и цели, или използването на чуждите слабости и нужди. За разлика от огледалните принципи, които не засягат вектора V, а напротив, Помагат му, манипулаторите ви отвличат и използват. Ето защо винаги, когато почувствате, че ви натръпват нещо, се запитвайте, кому и защо това може да е изгодно. Няма да се занимаваме с манипулирането на хора, мръсна работа е това. А манипулирането на реалността е дори справедлива работа. Реалността непрекъснато ви въвежда в заблуждение с иллюзиите си. И вие не и отстъпвайте. Това би трябвало да ви хареса, мои тайни манияци. А как се прави, ще ви разкажа. Природата на реалността е двояка. От една страна, това е филм, а от друга обемно огледало. И едното, и другото ви обърква. Главната иллюзия е, че истинската природа на реалността е скрита. Не се виждат и пространството на филмовите ленти, и огледалото не се забелязва. Но ако знаете и помните за това, иллюзията престава да властва над вас. Например. Когато стоите пред обикновено плоско огледало, наблюдавате едновременно и образа, и отражението. Ето защо съответствието между тях е очевидно. Но не винаги обаче това съответствие е очевидно. Не помните впечатлението си, когато за пръв път сте се изправили пред огледало. Но аз ще ви кажа, тогава нищо не сте разбрали. За вас това е било невероятна иллюзия, защото принципът на работата му ви е бил неизвестен. Уоу. Спиралята, нет 31, и 1 иллюзията на обикновеното огледало и до днес си остава загадка, ако се въгледаш в него не по-навик. А иллюзията на огледалото на реалността е много посложна. Пространството не е разделено на половина и между действителното и мнимото не се наблюдава видима граница. Вие едновременно се намирате и отвън, и вътре в огледалото. При това огледалото работи се забавяне, и то не е едно към едно. Всяко ваше послание не сработва веднага и причинно-следствените връзки не се проследяват винаги. Представете си колко хитра е такава иллюзия. Цялата хитрост и ковърство се крие там, че реалността се преструва, сякаш не е огледало. И въпреки това дори тази иллюзия можете да овладеете. Вече ви е известен принципът на работа на обемното огледало, също и че в него образът и отражението съвпадат. Какво следва от това? че създаденият от вас образ може да стане отражение, а отражението може да прелее в образ. С други думи, вие сте способни да превърнете отражението в образ, като се преструвате, че имате нещо, което нямате, или сте такъв, какъвто не сте. Например, искате да имате свой дом. Обикаляйте по магазините и разглеждайте мебели и предмети от интериора, сякаш къщата вече е ваша. Или искате да станете богат. Интересувайте се от скъпи вещи, коли, яхти, курорти, пуснете богатството в живота си, или ви се иска да станете звезда, в която и да е сфера. Дръжте се така, като че ли вече сте звезда, живейте нейния живот, макар все още във въображението си. Нека не ви смущава, че това прилича на игра или дори на самозалъгване. Ако играете на сериозно, реалността също ще бъде принудена да възприеме всичко напълно сериозно. Та, нали, тя е огледало. Не сте забравили, нали? Задачата ви е да влезете в състояние, в което вие имате това, което искате, или сте такъв, какъвто искате. Преструвайте се и живейте в тази преструвка. Нарочно, но не на шега. Разбирате ли? Не на шега. И тогава какво ще се случи? Постепенно картината на реалността ще започне да съответства на вашата преструвка. Реалността обича да създава иллюзии, но не понася нея самата да я хранят са иллюзии. Тя ще намери начин да превърне създадената от вас иллюзия в действителност. Създаване на отражение е, какво, коварните ми лицемери, разбирате ли, че разходката във филмовата лента е не само престровка, а и маскарът, манипулирането на съзнанието е управляване на чужд вектор, запитайте се, на кого и защо е изгодно това. Природата на реалността е двояка и скрита, тя е и филм, и обемно огледало. В реалността вие се намирате едновременно и отвън, и вътре в огледалото, влезте в състояние и се престорете, сякаш вече имате и вече сте, реалността постепенно ще започне да съответства на вашата престровка. Да, това е игра с реалността, но на сериозно и наистина. И да, това е маскарад. Реалността има много лица и вие имате множество маски за нея, имитация и присъствие, позволение и следване, проследяване и създаване, образ и отражение. Всичко е сякаш нарочно, но е твърде реално. Да обсъдим по подробно смисъла на казаното на миналия урок, вие сте способни да превърнете отражението в образ, като се престорите, сякаш имате нещо, което нямате, или сте такъв, какъвто не сте. Това означава, че сте способни да създавате както образа, така и отражението. В първия случай образът прилива в отражение, а във втория отражението в образ. Защо прилива и защо този процес може да бъде двустранен? Защото в обемното огледало образът и отражението съвпадат. Ако се има предвид вашата способност да влияете на реалността, образът сте вие самите, това са вашите мисли и действия. – Отражението сте и вие самите, и цялото ви обкръжение – т е – вие в реалността. – Първият, пряк процес, каквото е посланието, – такава е и ответната реакция, Какво давате – това и получавате, Какъвто сте всъщност – това имате. – Вторият, обратен, процес., Каквато е играта – такава е и реалността, Каквото имитирате – това и получавате, На какъвто се преструвате – такъв ставате. Пряко, образът прелива в отражение. Създаването на образа е вашето послание в реалността. Каквото сте изпратили, това сте получили в резултат. Уууу, спиралята, не 32 и две обратно, отражението прелива в образ. Създаването на отражението е вашата престровка и имитация. На какъвто сте се престорили, реално в такъв сте се превърнали. Всички тези манипулации с огледалото са това, което се нарича да движите чрез себе си. А по какво се отличава създаването на образа и отражението от създаването на реалността? Създавате образа и отражението, работейки с огледалото. А реалността създавате, осветявайки бъдещия кадър. На двете места се използва различна природа на реалността. В първия случай е огледало, във втория филм. Механизмът е различен, но резултатът е един и същ, желаното се въплъщава в действителност. В ума ви може да се появи въпрос или съмнение, нима преструването ви е способно по някакъв чудоден начин да се претвори в действителност. Не се вълнувайте, реалността е пластична, тя ще намери възможности и начини. Защото тя е и многовариентен филм, и иллюзорно огледало, тя самата е иллюзия, която става управляема, ако помните това и го използвате умно. Първото необходимо условие е да играете напълно сериозно. Когато играе, добрият артист се превръща в своя персонаж, буквално става него, защото играе сериозно. Вашата задача е да извървите обратния път. От персонажа, който сте, но не ви устройва, трябва да станете актьор, да изиграете ролята на въображаем персонаж и да се вживеете в нея така, че да се превърнете в реален персонаж. Това е обратният процес на превръщането на отражението в образ. Второто необходимо условие е системната игра. Огледалото на реалността не реагира мигновено, а с забавяне. Ето защо трябва да действате целенасочено, методично, редовно. Щом сте се захванали с играта с реалността, трябва да имате търпение. Отначало ще ви се наложи да действате на насляпо, като не се надявате на мигновени резултати. Те неизбежно ще се появят, но само при условие, че реалността, наблюдавайки вашата игра, първа ще изгуби търпение. И така, да създадете отражението, означава да създадеше за реалността своя иллюзия. Искате ли да притежавате нещо, правете се, че вече го притежавате. Искате да станете някой, дръжте се така, сякаш вече сте. Подобно на артистите, напълно сериозно влезте в състояние и живейте в него. Живайте в мислите си, виртуално, а по възможности в действията си, реално, докато самите вие не повярвате в създадената иллюзия. Щом повярвате, и реалността ще повярва. И тогава ще се случи чудо. А сега алгоритъмът на отражението, отново и отново, бъв ми. Първи, осъзнавате, искам да получа нещо или да стана някой си. Втори, влезте в присъствие, безсмислено е да искате, трябва да давате. Трети, преструвайте се и се така, всяка желаното вече е постигнато. Не е важно как точно да се преструвате, решавайте сами, произволно. Бъдете изобретателни, съветите ми тук са неуместни. Колкото повече творчество проявявате, толкова то е по-ефикасно. Създаването на образа се използва, когато става дума за хора. Създаването на отражението главно за реалността. Защото по добре не се преструвайте с хората, бъдете искрени, бъдете себе си. А пред огледалото на реалността можете да се преструвате колкото искате. Разбира се, в разумни граници. Без да губите чувството си за реалност. А и не забравяйте, че не е достатъчна само играта с огледалото или бъдещия кадър. Необходимо е да правите всичко, което се изисква от вас за реализирането на целта ви в текущия кадър. Т. Да. да предприемате конкретни действия, а не само да мечтаете на дивана. Съдбовната дилема на предишния урок аз, толкова божествена и прекрасна, съобщих на вас, такива нищожни и противни, че самата реалност е иллюзия. Това не означава, че не е истинска. Сама за себе си реалността е реална. За вас обаче тя е иллюзорна и неуправляема, защото вие не познавате свойствата и не ги използвате. Знаете, че конят може да се язди. Ако не се използва, той си тича на воля, той не е ваш. И реалността също не е ваша, тя не зависи от вас. Но ако знаете и я използвате, иллюзията ще ви се подчинява, тя ще стане ваша. Образът е начинът ви на мислене и действие. Той винаги е първичен. Отражението е и вие самите, и цялото ви обкръжение. Вашия живот, създаването на образа е вашето послание. Каквото давате, това и получавате. Създаването на отражението е вашата престровка и имитация. Каквото имитирате, това получавате, на какъвто се преструвате. Такъв и ставате. Необходимите условия са игра, но системна и напълно сериозна. Уоу, спиралята, НЕД-33 образът и отражението приливат един в друг. Те се приливат и в смисъл, че начинът ви на мислене и действие влияе на целия ви живот, а животът на свой ред влияе на поведението и мисленето ви. Ако този процес бъде пуснат на само тек, и вие самите, и вашият живот ще деградират, както обикновено и става. Защото, гледайки този живот, мислите ви стават все по-мрачни, а колкото по-мрачни са те, и животът ви става по-лош и та, на, по-обратната връзка. От тук и събовната дилема, искате ли да бъдете красиви и щастливи или искате да бъдете изядени от хипопотъм? Ако не искате хипопотама, тогава побързайте, не страдайте, а създавайте. Създаването на образа, отражението и реалността може да се използва по-отделно. В зависимост от обстоятелствата, а може и накуп. Например, докато се стремите към някаква цел, системно поръчвайте целевия кадър. Същевременно се преструвайте, че целта вече е постигната, а всичките си мисли и действия организирайте изключително с знака плюс. Умението да използвате всичко накуп ще дойде с опита. За да натрупате опит, е необходимо да практикувате разходката на живо непрекъснато и системно. Постоянно следете себе си, събуждайте се и изпълнявайте алгоритмите. Може би ще се запитате, защо са всички тези непрекъснати алгоритми. Защото алгоритмите изработват у вас нови навици. Защото навиците ви управляват, а вие не умеете да управлявате себе си, съответно и реалността. Ето защо, каквито навици сте си създали, така и живеете. Затова трябва да си създавате навици, които ще работят за вас. Не можете непрекъснато да сте в състояние на присъствие. Когато сте в неосъзнато състояние, за вас работят навиците. Значи, ако не ви достига осъзнатост, необходимо е правилните действия да се изпълняват автоматично. А за тази цел като минимум е нужно да смените навика си да искате с навика да давате, да смените навика си да отхвърляте с навика да приемате, да смените навика си да заспивате с навика да се събуждате. Алгоритмите ви отлепят от сценария, съживяват ви във филма, като същевременно ви създават полезни автоматични реакции. Дори има пословица, добрите навици са подобри от добрите маниери. Най-полезният от навиците е не да искате нещо от реалността, а да създавате реалността. Това е главното, и не по малко важните производни, не да се страхувате, а да създавате. Не да чакате, а да създавате. Не да се надявате, а да създавате. Не да се вайкате, а да създавате. Щом усетите, че очаквате нещо, надявате се на нещо, страхувате се от нещо, нещо ви тежи, събудете се и си дайте сметка, води ви външният, не вашият сценарий точно това ви тежи. Подсъзнателно чувствате, че не сте свободни, че зависите от реалността, че сте затворени в рамките на обстоятелствата като персонажи в рамките на сюжета. Чувствате го, но не си давате сметка и нищо не можете да направите с това. Ето защо нищо друго не ви остава, освен да чакате и да се надявате. Но сега, когато знаете, че можете да се отлепите от сценария и да се прехвърлите на друга. Лента – навикът да чакате и да се надявате губи своя смисъл. Същото важи и за безсмисленото вайкане – трябва да се събудите и да извлечете полза. Или за безсмисленото гадаене, трябва да се събудите и да следвате повелите на силата. За всеки възможен случай имате съответния активатор и алгоритъм. Трябва да ви стане пределно ясно, че е безсмислено и глупаво да се надявате дали нещо ще се сбъдне или не, дали ще се получи или не. От вас зависи да създадете образ или отражение, или реалност, или всичко накуп каквото пожелаете. Самите вие определяйте, хайде, и не забравяйте да ми се възхищавате. Вие сте моите любимци, пленителни и великолепни. А аз съм вашата тавти, изумителна и възхитителна. Вие сте великолепни. Не един от предишните уродзи аз, такава великолепна и блестяща. Казах на вас, такива безполезни и невзрачни, че реалността се преструва, сякаш не е огледало. По същия начин се преструва, че не е филм. И то твърде успешно. Уууу, спиралята, нет 34. Опитайте се да кажете на съседите си, спящите охлюви, че живеят във филм. Или в съня си опитайте да кажете на манекените на съня, че вие спите, а те ви се присънват. Нито едните, нито другите ще ви разберат и ще ви повярват. Но не бива да ги разобеждавате. Отначало убедете себе си, трябва ви преработка, чувствате, че ви води външен сценарий точно това ви тревожи. Всички видове създаване можете да използвате и по-отделно. И накуп. необходимо е да практикувате разходката на живо, постоянно и системно, алгоритмите ви създават нови навици, които работят за вас, да разчитате, че нещо ще се сбъдна или не, е безсмислено и глупаво, не бива да искате, да чакате и да се надявате, а да създавате реалността. Миналия път се мъчихме над много трудна, много сложна дилема. Кое е по-добро, да бъдете нещастни или да бъдете щастливо изядени? Или не, не така. Кое е по-добро? Чаровен хипопотъм или деспотична жрица? Или не, не така? Прилежен и нежен хипопотъм или зловредна и във всякакъв смисъл злостна жрица? Но вие знаете, че аз не съм зла, а толкова добра, че бих ви изяла. Аз съм немилосърдно добра към вас. Вие сте нещастните и злощастните. А защо? Защото в живота ви се върти филм, който не е ваш. Освен това не само на мен не ми харесвате, вие сами на себе си не харесвате. Ето ви още една причина за бедите ви. Защо в живота ви се върти филм, който не е ваш? Защото не разбирате, че това наистина е филм. Можете да го знаете, но да не го осъзнавате. Ето защо още веднъж, отново и отново, ви напомням къде се намирате, досъдни мои, за да проникне добре в музъците ви. В обикновения живот сте свикнали да гледате филм на екрана. А сега си представете, че сте се оказали вътре във филма. Усетете го. Тук сте във властта на сценария, но имате относителна свобода. В състояние на присъствие сте способни да изпълнявате действия, които не са предвидени в текущия сценарий. Частица свобода получавате в момента на събуждане. В този момент сте способни да се упомните и да пуснете друга лента. Донататък пък ще бъдете във властта на сценария, но ако не сте изпуснали момента, ще се завърти ваш филм. А защо не харесвате себе си? Защото от всички екрани, от всички корици се демонстрират идеалите на красота, успех и щастие. А вие, доверчивите ми, се хващате на тези иллюзии и послушно се мъчите да приличате на чуждите критерии, като всеки път се убеждавате, че не се вписвате в стандартите. Всъщност красотата, успехът и щастието не могат да бъдат стандартизирани, те са строго индивидуални. Но вие все пак предпочитате да вярвате в иллюзии и да се нагаждате към тях. А не сте ли се замисляли, защо ви е толкова трудно да се преправите или подобрите? Защо толкова пъти сте се опитвали да започнете нов живот от понеделник, но така и не сте започвали? мързел, Не, защото ви води сценарият. Откъде е накъде сценария да се променя само, защото вие сте поискали да започнете нов живот? Вашето, искам, е вашият вектор, но той не е записан в сценария и изобщо не му влияе. Или защо, когато излизате от кинотеатъра, сте вдъхновени, и аз мога така. И аз ще стана като него или нея. Понякога дори сте се опитвали да им подръжавате. Но така и не сте станали. Защото само сте искали, но не сте знаели, че съществува технология на подръжаването, или както я наричаме имитация, и че тя реално работи. Но само приумен подход. Преди всичко е необходимо твърдо да знаете, че такова нещо по принцип е възможно. Възможно е да се създава не само реалността, а възможно е да създаваш себе си, своя манекен. И той ще се променя. Прехвърляйки се в поредицата филмови ленти и отражения, ще ставате други, каквито сте мечтали да се виждате. Трудно ли ви е да повярвате? Вече сте пробвали нещо подобно и нищо не ви се е получило, тъй като сте работили на празен ход. Представили сте си се в мечтите си в лъчите на славата, но както вече знаете, това не е ефективно необходимо е да използвате плитката. Опитвали сте се да подражавате на комирите си, но не сте го правили на сериозно, тъй като не сте подозирали, че наистина можете да създавате отражението. И не сте се занимавали с това системно, защото в момента не сте виждали резултатите. Да се усъвършенствате или да направите от себе си нещо ново, е напълно възможно. Само че за това трябва да слушате жрицата си. Като движите чрез себе си, можете да бъдете великолепни. Движейки себе си, можете да станете великолепни. А като се движите така и същевременно движите своя филм, можете да превърнете целия си живот в великолепие. Направо ви завиждам. И защо ви разказвам това? Уууу, спиралята, нет 35 и, и така, комплексният алгоритъм на движението – разходка. Първи, създайте новата си реалност и новия си облик в новата реалност. Втори, Преструвайте се, че уж вече имате тази реалност и сте такъв. Трети, и, разбира се, действайте, работете над себе си, разпълвайте в себе си искрата на Създателя. Това е всичко, за което говорихме досега и на което сте способни във филма – да движите бъдещия кадър, да движите чрез себе си и да движите себе си. Правете го на сериозно, системно и достатъчно дълго време винаги. Тогава от лента на лента, от отражение на отражение вашият манекен и вашият живот ще се променят. Безспорно ще го видите, вие сте самото съвършенство, надявам се, че сте разбрали нещитко, добричките ми. Ако сте нещастни и злощастни, ако никой не ви обича, ако не сте нужни никому, ако сте в изходица и ви се струва, че няма изход. Имате изход, не завиждайте, като гледате другите, и не изпадайте в уминие. Гледайки себе си, останете светолки и движете себе си. Не смятайте реалността, в която ви се налага да живеете, като нещо независъщо от вас, а сами си я създавайте. Бъдещата реалност движете с плитката, а в текущата реалност движете чрез себе си образа и отражението си. Вие не харесвате себе си, защото се сравнявате с чужди, стандарти. Всеки си има свои, индивидуални и уникални красота, успех и щастие. Трудно ви е да се промените. Защото ви води сценарият, вашите желания не са записани в сценария и изобщо не му влияят. Създавайки отражението си, можете да промените себе си, своя манекен, движението разходка, комплексно, на сериозно, системно, винаги. На миналия урок ви споменах, можете да създавате не само реалността, но и себе си, своя манекен. Ако не сте спали, това би трябвало да ви очуди. Как да го разбирате? Напомням ви, на филмовите ленти които се съхраняват в архива на вечността, вие си имате собствени манекени. Когато на гледате една от лентите, съзнанието си намира своя манекен, той се съживява и започва да се движи. Докато сънувате, вие живеете в тялото на манекена на сънищата като в един от множеството свои варианти. Същото става и в действителността на лентите, по които се движи животът ви. На всяка нова лента съзнанието ви влиза в поредната версия на манекена. Той се съживява и става вас в текущия кадър. Помните ли, като ви казах, че поглеждайки се в огледалото, можете да не се познаете? Това означава, че имате не един, типичният за вас манекен, а множество на всяка лента отделен или дори специфичен. На лентите, които се намират наблизо, сте горе-долу еднакви, приличате на себе си. На много отдалечените сте съвсем други. Не става дума за това, че някога сте били млади, а сега сте устарели, или че някога сте били стройни, а после сте надъбелели. Манекенът може да се промени в много късремеви промеждутък, направо в този момент. Вие сте способни бързо да се промените, като постигнете впечатяващо преобразяване на външността си. Включително могат да се променят вашите качества и навици, например увереност в себе си. Чар, умение да общувате, смелост, интелект, професионализъм. Но преди да ви обясня как става това, искам да ви съобща нещо. Да променяте себе си изобщо не означава да се откажете от себе си или да не остане нищо от предишния вас. Става дума за развитие, особено ако сте рядък случай вие си се харесвате и не искате да се променяте. Но дори да е така, не бива да спирате развитието си, защото в противен случай ще деградирате. Нужно е да променяте себе си, без да изменяте на себе си на своята самобитност, принципи, убеждения, на кредото си. Да ставате по-добри, не значи да изменяте на себе си. Може да се развивате, като оставате себе си. Не да се преправяте, а да разпалвате в себе си искрата на Създателя. Да не се нагаждате към чужди стандарти, а да създавате свои, за да ви гледат и да ви завиждат останалите охлюви. Можете да създадете собствени стандарти, ако приемете, че сте уникални. Уникалността е всичко, което имате, но тя до голяма степен е напълно достатъчна. Самата уникалност е съвършена, защото никъде няма такова нещо. Ценно ли е нещо, което никой никъде няма? Разбира се, това е предимство, което може да се използва, а може и да се напъха в прашния шкаф. И това зависи единствено от вашия избор. Да разберете и да приемете обаче, че стълникални, самодостатъчни и съвършени, е също толкова трудно, както и да осъзнаете, че сте вътре във филм. Обърнете внимание, когато нещо във луу, спиралета, не 36 вас категорично не ви харесва, едва ли могат да ви убедят, че то би могло да стане ваше предимство. Например, от гледна точка на стандартите, някаква ваша особеност във външността, характера, маниерите ви може да се смята за недостатък. Но недостатъците имат едно парадоксално свойство. Ако приемете недостатъка, той става ценно индивидуално качество. А ако не го приемете и се борите с него, той се превръща в дефект. Точно така го възприемат околните или ценност, или дефект. Вие сте самото съвършенство, както е замислено от природата и от създателя. Съвършенството е индивидуалност в своята уникалност и в мир със себе си. Там, където има мир, се появява хармония. А всяко неприемане поражда дисхармония, която всички забелязват. Така че въгледайте се внимателно в недостатъците си, преди да ги отстранявате. Може би ако ги приемете, те ще се превърнат в ваши уникални предимства и качества. Внимателно се въгледайте, без да се съобразявате с стандартите. Опитайте се поне за няколко дни да се отпуснете и да се приемете такива, каквито сте. Сами ще видите какво ще се случи. Възможно е дори да се харесате. Разбира се, трябва да различавате недостатъци от пороци. Явният порок или едно слабо звено, което пряко ви вреди например на здравето и имиджа ви или вреди на околните, е необходимо да се изкоренява. Има очевидни неща, за които тук няма да говорим подробно. За останалото следване да се борите с недостатъците, а да развивате качествата си. Фокусирането на вниманието ви върху недостатъците, включително на физическите, които не могат да бъдат премахнати, само ще ги задълбочи. Ако недостатъкът може да се отстрани чрез саморазвитие, трябва да се развивате. Но само при условие, че имате желание за това. Ако нямате особено желание, оставете се на мира и се съсредоточете върху качествата си. Иначе животът ви ще се превърне в непрекъсната борба. Да развивате качествата, които притежавате, е много по-ефективно, отколкото да премахвате недостатъците, да правите нещо с тях. Защото развиването на качествата най-вероятно ще измести недостатъците или автоматично ще ги отстрани. И тогава въпросът за недостатъците просто ще отпадне. Начинът за трите постижения, навярно вече сте си въобразили, че сте великолепни. Не, аз съм великолепна. Но и вие можете, ако си позволите дързостта да бъдете такива. Самите вие ще определите какви да бъдете. Способни сте на това, а аз ще ви науча. Ще ми станете най-красивите и най-щастливите. Аз съм Тавки, вашата жрица, и дойдох за това. Вие живеете в тялото на манекена като в един от множеството си варианти. Нужно е да се развивате, като си оставате себе си, да се променяте, без да изменяте на себе си. Уникалността вие е всичко, което имате и то до голяма степен е достатъчно. Недостатъкът трябва или да се отстрани, или да се примирите с него. Ако приемете недостатъка, той може да се превърне в предимство. Не бива да се борите с недостатъците, а да развивате качествата си. Преди да ви разкажа как да създавате своя манекен, ще ви дам още едно пояснение защо да го правите, защото въпросът не е тривиален. Търпение, добритките ми, ще успеете всичко да разберете. Има една универсална и 100% работеща формула – животът ще се нареди, ако се приемете като уникално чудо, с всичките си недостатъци, а после просто се наслаждавайте на себе си и живота. Ако сте способни просто да се наслаждавате на себе си и на живота, тогава и вие самите, и животът ви ще се подобяват автоматично. Това обаче е много трудно да се направи. С твърде голям товар на всевъзможни шаблони и стандарти, условности и ограничения сте натоварени от самото си раждане. За да се освободите от него, ще са необходими три конкретни действия. Товарът не се премахва умозрително. Първо, не бива да се фокусирате върху недостатъците си. Не бива да сте в състояние на усещане на непълноценността си за каквото и да било. Това е деструктивно състояние. Недостатъците ще се задълбочават и още по-бързо ще деградирате. Ето защо трябва да влезете в друго, конструктивно състояние. Ще ви помогне второто действие. Второ, в живота си трябва да имате цел вдъхновяваща, подхранваща ентусиазъм, донасеща полза за вас и за другите. Ако сте апатични към всичко, значи нямате цел. Или обратното, когато, ооо, спиралета, не 37 нямате цел, вие сте апатични. Щом нямате цел, няма движение. Няма движение, нямате енергия. Нямате енергия, няма да имате живот. Ето защо е необходимо да откриете своята заветна цел, своята мисия и да започнете да се движите към нея. Без мисия, каквато и да е, вас ви няма, вие сте празно място. Ако още не сте я намерили, ще ви помогне третото действие. Трето – дали сте открили мисията си или не, при всички случаи трябва да се съсредоточите върху развитието, върху скуптирането си. Подобрявайте се постоянно, винаги. Разпалвайте в себе си искрата на Създателя, развивайте се и се усъвършенствайте. Това е начинът на трите постижения накуп – излизате от състоянието на непълноценност, откривате мисията си, реализирате мисията. А какво искахте? Няма магическа пръчка. Има плитка, но с нея трябва да се работи. Няма да стане, като лежите на дивана. Както вече знаете, целите се постигат с три движения. Да движите реалността, да движите чрез себе си, да движите себе си. Саморазвитието е достойна цел път. По пътя мисията сама ще се намери. Но и когато я намерите, не бива да спирате. Помнете, има или развитие, или деградиране. Не бива да мислите, че саморазвитието е обременително задължение или тежък труд. Напротив, много потягосно е да тънете в застой, бездействие и мързел. Да се усъвършенствате не е труд, а приятна подготовка за нещо още по-приятно. Нали се приготвяте, разхубавявате се, когато отивате на вечеринка. Но вечеринката е днес. А за онова, което ще настъпи утре, след месец, след година, няма да е достатъчно да се приготвите веднъж. Нека резюмираме казаното до За да станете великолепни и да превърнете живота си в великолепие, е необходимо да излезете от състоянието на застой и деградация. Начинът е да намерите мисията, заветната си цел и да се движите към нея. Вашата мисия е векторът ви на самореализация. Без мисия животът се превръща в безсмислено съществуване. Може би не знаете коя е мисията ви. Искрата на Създателя, която тлее във вас, знае. Но тя трябва да бъде разпалена. Разпалвайки искрата на Създателя в себе си, усъвършенствайки се, вие. Получавате и трите постижения, излизате от застой, намирате мисията си, реализирате мисията. Ето защо е нужно да създавате не само реалността, но и своя манекен. Спомнете си алгоритъма на комплексното движение Разходка, какво казахме там. Следвайте алгоритъма и всичко в живота ви ще се подреди. Дори да не вземете под внимание мисията, има още една сериозна причина да следвате алгоритъма. Саморазвитието е движение. Повтарям, без движение няма енергия. Без енергия няма живот, а има огасване. За да бъде задействана метасилата, също е необходимо достатъчно количество от вашата лична сила и енергията. Когато сте в движение и се развивате, вие се здобивате с тази енергия. В каква посока да се развивате, най-добре знаете вие. А ако не знаете, се запитайте и си поставете тази цел да се развивам, тогава ще узнаете. Има още няколко нюанса, свързани с мисията. Първи, следвайте пътя на сърцето си. Намерете и осъзнайте кое действително е ваше, а кое само ви се струва, че е ваше. Втори, следвайте своя път, а не по постъпките на другите. Не копирайте чуждия опит. Позволете си разкоша да бъдете уникални във всичко. Но това е отделна тема за цяла книга. Ще ви се наложи да попрочетете и други книги. Не лентяйствайте, добричките ми, а прилежно се учете. Нали не искате да си останете охлюви? Вие сте гениални, казвала ли съм ви, че не ми харесвате? Не, пошегувах се, вие сте ми любимци, мои питомци. Не ме разочаровайте, и аз няма да ви разочаровам, не бива да сте в състояние на усещане за своята непълноценност за каквото и да било. Трябва да намерите своята заветна цел, мисията си и да се движите към нея. Мисията е онова, което ви въодушевява и е полезно за вас и за другите. Може би не знаете своята мисия, искрата на създателя знае, но тя трябва да се разпали. Саморазвитието позволява да излезете от строя, да откриете мисията си и да я реализирате. Без движение, без развитие няма да имате сили да отключите метасилата. Ооо, спиралята, не 38, искате ли да станете покрасиви? Да подобрите физическата си форма и външния си облик, да развиете способностите и талантите си. Или ви мързи, или пък не искате. Как така не искате? И я се погледнете криви крака, глупави муцуни, закръглени коремчета, лакомилости. усти. Същевременно вие сте самото съвършенство, тъй като във вас присъства искрата на Създателя. Но съвършенството трябва да се извади на бял свят, да се разпали искрата. В какъв вид ще се прояви то, зависи от вашата индивидуалност. А дали изобщо ще се прояви, зависи от вашите намерения. Да предположим, че искате да имате красиво тяло, да се превърнете в чаровна и във всички отношения приятна личност, да станете високозаплатен професионалист. Всъщност това означава... Да влезете в друг, усъвършенстван свой манекен, на принципно различна филмова лента. Такъв манекен и такава лента наистина съществуват, не се съмнявайте. Трябва само да се доберете до нея. Тази цел ще постигнете с трите движения: движете реалността, движете чрез себе си, движете себе си. Да разгледаме трите съставни части. Първи движете реалността. С помощта на плитката създайте реалността, в която имате онова каквото искате и сте такъв, какъвто искате. Създайте новите себе си в новата реалност. Трябва буквално няколко пъти през деня да влезете в състояние на присъствие, да активирате плитката и продължавайки това усещане, да нарисувате желаната картина, крайния резултат, целевия кадър, мислено, с думи, визуално, както можете. Правете го, без да се напрягате, по една минута всеки път, помнейки, че работи на усилието а силата, не напрежението, а съсредоточеността. Не се ограничавайте в целите си и не се хабете за дреболии. Поставете си висока летва, например поставете си за цел да събудите в себе си гениалност, да станете гений в някаква област. Тогава независимо от способностите си ще започнете да действате гениално. Разбира се, ако ви липсват всякакви способности за нещо, което ви привлича, би трябвало да се замислите дали това е вашият път. Но ако следвате пътя на сърцето си и ако целта по принцип е реализуема, значи тя би могла да бъде реализирана. Останалото зависи от вашата настойчивост. Последователно и систематично създавайте новите себе си в новата реалност. Помнете, във вас е искрата на Създателя. Във вашата власт е да разпалите пламъка и, и да творите шедьоври. След известно време ще се убедите, че наистина сте започнали да правите неща, които не сте умеели и сякаш не би трябвало да умеете. Много ще се очудите, но няма нищо свръхестествено. Това не е чудо, а технология. Създавайки реалност, в която сте гениални, вие се прехвърляте на ленти, където действате гениално, повторям, не защото притежавате способности, а защото сценарият е такъв. Просто на другите ленти вие ще имате това, което за сега нямате и дори не се досещате за него. Там, в новия манекен, и нови способности ще ви се появят, начини да реализирате замисленото ще се открият, ще ги видите, ако не спите. Втори, движете чрез себе си. Напомням ви, да движите чрез себе си, що се отнася до хората, значи да създавате образа. Да движите чрез себе си, що се отнася до реалността, значи да създавате отражението. Общо взето, да движите чрез себе си означава да си давате сметка за мотивите и действията си. Когато не си давате сметка, движейки се по сценария, всичките ви послания към огледалото по отношение на хората се свеждат до «дай, дай, дай», а по отношение на реалността «искам, искам, искам». Същевременно има момент, когато сте способни да се отлепите от сценария. Влезте в състояние на присъствие и си спомнете алгоритъма на образа и алгоритъма на отражението. В отношенията си с хората сменете всичките си «дай» на вземи. След опорите тренировки това ще ви стане навик и ще прави впечатление и дори без да се преструвате, ще се превърнете в чаровна личност. В навиците ви влиза и вашият манекен, а ведно с вашето преобразяване и мъчещите ви проблеми ще отпаднат или ще се разрешат. Още веднъж хубавичко изучете главата, създаване на образа, където са описани всички, дай, и альтернативите им, вземи. Същото се отнася и до реалността, каквото и да става. Имате алгоритъма за поръчване на целевия кадър, принципите на ползата, позволението и следването. Помнете и че всички негативни мисли и послания се връщат към вас като бумеранг. Старайте се да превръщате всички минуси в плюсове, за да имате полза, и тогава това ще ви стане навик, който също ще стане част от вашия нов манекен. А какво да правите, ако в дадения момент нямате нещо, което бихте могли да дадете или да изпратите в реалността? За тази цел съществува техниката на имитацията. Вие сте способни да у спиралета, не 39, превърнете отражението в образ, като се преструвате, сякаш имате това, което нямате, или сте такъв, какъвто не сте. Каквато е играта, такава е реалността, каквото имитирате това и получавате, на какъвто се преструвате, такъв ставате. Отражението прелива в образа. По-подробно за това ще научите от следващата глава. Техника на имитацията не ви ли се струва, любими мои, че с всичките тези алгоритми започвате да приличате на механични кукли. Нищо, върхи опашчици, по-добре да бъдете механични кукли, но с правилни навици, отколкото невменяеми марионетки, получавате нов манекен с трите движения, движете реалността, движете себе си и чрез себе си. С помощта на плитката определяте новите себе си в новата реалност. Не се хабете с дреболии, но си поставяйте реални цели. Скоро ще започнете да правите неща, които не сте умели и не би трябвало да умеете. На новите филмови ленти ще се появят и проявят вашите нови способности. Начините и средствата за реализиране на замисленото сами ще се открият. Полезно е отново и отново да четете главите, където е описано какво значи да движите чрез себе си. На миналия урок се спряхме на това, че техниката на имитацията ще ви позволи да се здобиете с качества, които за сега не притежавате. Спомнете си каква задача си поставихме – да се здобиете с красиво тяло, да се превърнете в чаровна и приятна личност, да станете високозаплатен професионалист. Без да притежавате всичко това, вие можете да го имитирате. Още сега, а както... Знаете, реалността ще намери начин да превърне създадената от вас иллюзия в действителност. Трябва буквално да си въобразите, че вече притежавате изброените качества, въпреки че за сега всичко е само игра. Наблюдавайте нези, които ги притежават. Отначало копирайте държанието им, ако нямате собствена представа за това. И чуждият опит ще свърши работа за първоначален образец. После ще се прояви и вашата индивидуалност в тези качества. Обърнете внимание какво ви харесва у другите хора. Няма значение дали е във вашата сфера на дейност или не. Можете да заимствате гениалността, правя това нещо също толкова гениално, както го правят онези хора. Това възхищава ли ме, и аз го мога, мога да си създам същия блестящ живот. Проникнете се с ослепителността, която ви привлича, и я пренесете като проекция в себе си и в живота си. Обявете намерението си, използвайки плитката. Не е нужно да копирате едно към едно какво правят другите, а само да снемете проекция на гениалността. Проекцията е същност, а не конкретна форма. Подчертавам, не е нужно да копирате образеца за подражание като цяло, а неговото състояние – самочувствие, самоусещане, настроение. Влезте в състояние, в което се харесвате, имате красиво тяло. Вие сте чаровна личност, високозаплатен професионалист. Как се чувствате? Точно това е исканото състояние. Дръжте се така, сякаш вече имате онова, към което се стремите. Създайте в мислите си виртуална реалност. Осветявайте я с плитката от време на време. Почесто си спомняте за нея, въртете я в фонов режим. Правете го системно. Дори физическото ви тяло и всичко останало да се далеч от съвършенството, въпреки това живейте в това състояние, живейте се в него, свиквайте с него. Това имитация ли е? Да, истинска имитация, но ако го правите сериозно и системно, за реалността е повече от сериозно. Тя не понася иллюзиите, ако не са нейно собствено производство. Ето защо създадените от вас или ще бъдат въплатени в действителността, или ще бъдат разрушени. Не се тревожете, славни мои, второто е малко вероятно, ако не прекалявате и не си търсите белета. Защото дори и децата разбират, че играта си е игра и не прекрачват границите на реалното. Границите на реалното във вашата игра сте самите вие и точно вие лесно ще ги определите. Напълно посилите вие да изиграете ролята на чаровна личност, макар и с помощта на техниката за създаване на образа. Но да излезете на балетната сцена или хокейната площадка и да сторите нещо професионално, ако никога не сте били там, вие, разбира се, няма да можете, защото още не сте се добрали до нужната филмова лента. Вашата игра на имитация обаче не става по-малко ефективна. Ще му дойде времето да постигнете всичко това. За целта съществува третото движение. Уууу, спиралета, нет, 43 Движете себе си. Трябва да бъдете реалисти и да разбирате, че не е достатъчна самокреватната метафизика. Живеем в дуален свят, затова трябва да действате равностойно и в материалния план. Да правите всичко необходимо за постигане на целите в текущия кадър, да скулптирате себе си. Осъвършенствайте се не само с помощта на плитката и огледалото на реалността, но и физически, чрез конкретни упражнения, обучение както и чрез подобряване на храненето и изобщо на начина си на живот. Налага се, тръгвайки по пътя на развитието, всичко ще ви стане ясно, какво и как да правите. Информацията сама ще дойде при вас. Освен това много е важно, че по пътя на развитието вашата мисия също сама ще се открие. Можете колкото искате да си блъскате главите над въпроси като каква е вашата мисия, в какво се състои, как да я откриете. Поставяйки си за цел да движите себе си, ще получите всички отговори автоматично. За начините и средствата за реализиране на мисията също не бива да се безпокоите. За сега вие не се те за тях, защото те са на други филмови ленти, до които те първа трябва да стигнете. Непременно ще се доберете до тях, ако задействате и трите движения. Имате огромно предимство, защото вашите конкуренти обикновено използват само едното движение – третото. Мнози не хабят маса усилия, но така и не постигат нищо. Тук какво работи най-добре – първото, второто или третото движение? Различно, средно по-равно, но ако правите всичко комплексно, ще имате 100% резултат. Трите движения поправят реалността ви и подреждат живота ви във всички отношения. Колко време ще трябва да ги правите? Отговорът е винаги, защото, както знаете, съществува или развитие, или деградация. Мисъл Формина Вярно Вие, досадници Мои, не разбирате добре каква е разликата между създаването на новата реалност и създаването на новите себе си. Защото и при двете създавате и нови филмови ленти, и нови манекени. Скоро ще разберете всичко, обърнете внимание какво ви харесва в другите хора, пренесете тяхното състояние и самоусещане върху себе си като проекция. В това състояние се дръжте, сякаш вече имате онова, към което се стремите. Живейте в това състояние, вживайте се в него, свикнете с него, наред с метафизичното усъвършенстване се усъвършенствайте и на физически план, изпълнявайте всичко, което се иска за постигането на целта в текущия кадър. Като тръгнете по пътя на развитието, ще получите отговори на всички въпроси. Създавайки си нова реалност, вие осветявате бъдещия кадър. Тук реалността работи като филмова лента. Имитирайки себе си в новия манекен, създавате отражението, което после прилива в образа. В този случай реалността работи като огледало. И едното, и другото може и трябва да правите сплитката, само че създавате реалността целенасочено, като отделяте специално време за това, по няколко пъти дневно толкова, колкото да не се напрягате. А в имитацията живеете. Преструвате се, играете, вживявате се в новата роля, но напълно сериозно и систематично. Ако понякога забравите за плитката, няма нищо страшно, главното е да живеете в тази роля, както постъпват актьорите преди снимки. За тази цел поемайте цялата информация, отнасяща се до новия ви манаген и новата реалност, и се пробвайте в новата роля, доколкото позволяват обстоятелствата в мислите си, визуално и натурално. Като опора могат да ви послужат типови мислени конструкции и форми, които трябва да си повтаряте колкото се може по-често. Например, аз съм специалист от виша класа. Уникален в областта си, услугите ми много се търсят. Получавам удоволствие от работата си. Трудът ми се цени високо. Всичко правя гениално и блестящо. Аз не ходя на работа. Занимавам се с дома, семейството и децата. Мъжът ми е влюбен в мен. Децата ме обожават. Аз също ги обичам и за всички се грижа. Създавам в дома си празнична атмосфера. Умея да повдигна настроението на всички. Имам отлично здраве. Тялото ми е силно, стройно и сексапилно. Няма значение на колко години съм. Тялото ми е като на 20. И така ще бъде винаги. Аз съм само на 20, защото така съм решил, а чувствам се великолепно. Жизненият ми тонус е висок и енергетиката ми е мощна. Уоу, спиралята, нет, 41. Аз съм чаровна личност. От мен се излъчва метафизично сияние, хората го чувстват и изпитват към мен симпатия. Имам особен чар, изобщо съм много притегателна, харизматична личност. На всички им е приятно да общуват с мен. Нося им радост и празник. Хората се стремят да общуват с мен. Харесвам на всички, можете да си съставяте подобни мисъл форми. Активирайте плитката и ги произнасяйте на глас или на ум, няма значение. И едновременно се старайте да се държите така, че да отговаряте на твърденията, макар и да осъзнавате, че това е игра, но игра на сериозно. И едновременно се усъвършенствайте, старайте се да постигнете съвършенство и на физически план. Пален успех се постига с трите движения. Качества като обаяние, остроумие, интелект, увереност, гениалност се проявяват лесно още с използването на първите две движения. С физическите параметри неща, те са малко посложни, тук трябва да наблегнете на третото движение. Макар че трябва да отбележим, физическата привлекателност до голяма степен зависи от вътрешните качества, които вие снятате за недостатъци и ви притесняват. Комплексите за непълноценност слагат забележим отпечатък и върху лицето, и върху фигурата. Когато се здобиете с качества, комплексите ще отпъднат от само себе си и тогава няма да ви познаят толкова ще сте се преобразили. Макар и в определени рамки тялото на вашия манекен може да бъде значително усъвършенствано. Поточно това ще бъде вече друг манекен, в който трябва да влезете. При достатъчно настойчивост всичко е възможно, включително и обръщане на процеса на стареене. Физическите ви параметри са заложени в ДНК, то ви, но не всички. ДНК не може да вмести толкова информация, за да определи всички нюанси на портрета ви. Там са отбелязани само основните характеристики, определящи това, което ви прави човек или охлюв, както и онова, което съвсем приблизително ви различава от себеподобните. Поточно информацията в ДНЕК едва стига за описание на ембриона. А останалото за официалната наука то си остава загадка, тъй като тя не желае да признае съществуването на информационното пространство, което ние наричаме архив на вечността. Науката не признава много неща, защото се е нагърбила с тежката задача, научно, да обяснява всичко. А което не може да обясни, направо го отхвърля или игнорира. Но от това необяснимите неща не престават да съществуват. И така, значителна част от информацията по вашия проект, се съдържа в същото онова информационно пространство. И проектът може да се коригира. Как се прави това, скоро ще узнаете, добричките ми. Мисъл маркери, признайте си, вие ми завиждате, че съм такава прекрасна и несравнима, а вие сте такива глупави и несръчни. На мен можете да завиждате, а на другите не ви позволявам. Оформяйте себе си, създавайки своята нова реалност. Вие използвате аспект на филмовата лента. Имитирайки себе си в новия манекен, използвате аспект на огледалото. И в двата случая активирайте плитката и произнасяйте мисъл в формите. Пускайте в себе си новата информация и съживявайте в новата роля. Същевременно оформяйте себе си, старайте се да постигнете съответствие в материален план. Можете значително да подобрите физическите си параметри чрез трите движения. Преди да обясня как да коригирате проекта, по който сте се развивали след стадия на ембрион, ще направя едно отстъпление. Спомняте ли си, приканих ви да си измислите свои мисъл, форми, по ваш вкус и маниер. Но всъщност вашият ум не е способен да изобрети нищо, т. Да. буквално да конструира самостоятелно. Той умее единствено да чете информацията, като управлява вниманието си. Забравихте ли кои сте? Персонажи. Мозъкът има три основни функции. Първите две – да възприема околната действителност и да я интерпретира. Третата, по-малко известна, е настройката. Настройване към памет, мислене и състояние. Мозъкът не генерира мисли и не съхранява спомени. Той работи като радио и телевизионен приемник. Спомняйки си нещо, се настройва към блок от информация, който се у Спиралята, нет-40 и 2 намира в архива на вечността. Мислейки за нещо, той също се настройва, сканирайки информацията и така я превръща в поток, който се проявява като мисли. Мислите и спомените се съхраняват не вътре, а извън мозъка там, където се полага на информацията, в информационното пространство. А състоянието е нещо много по-интересно. То е да усещате себе си или да усещате себе си чрез себе си, каквито сте били създадени от природата, а още по-точно в съответствие с проекта. Ако се примирявате и приемате онова, което ви е дадено от природата, такива и ще си останете. Или може да се променяте, в добра или лоша посока. Тук влияят както векторът на вашите стремежи, така и социумът. В зависимост от личните ви качества и жизнените обстоятелства вие можете да бъдете и да се усещате като красавец и щастивец или като озлобен неудъчник. Това е вашето състояние. Всеки път, когато се усещате по един или друг начин, състоянието ви се синхронизира с проекта. И ако изникнат несъвпадения, проектът се коригира в една или друга посока. Така че, независимо от неговите начални параметри, можете да се превърнете от галеник на съдбата в твърде несимпатичен мърмурко или, напротив, от грозното патенце в всеобщ любимец. А сега е един въпрос – възможно ли е съзнателно да се управлява синхронизирането? Отговорът вероятно вече ви е известен. Невменяемите персонажи плуват по сценария, разчитайки на независещите от тях, ще стане няма да стане, ще ми провърви няма да ми провърви, като безпомощно се гърчат в текущия кадър. В този случай синхронизирането става произволно, независимо от персонажа. И тогава онзи, на когото е провървяло, става звезда, а другият без късмет се свича в ямата. А вие, моите любимци, не само създавате новата си реалност, но и създавате новите себе си, оформяте новите себе си, настройвате се към новите себе си, следователно целенасочено влизате в новото си състояние. Но и това все още не е синхронизация. Какво става в момента, когато декларирате мисъл формите си? Създавате новата реалност, която още не се е осъществила. Дори използвайки техниката на имитацията, вие все още не влизате до край в необходимото състояние. Но какво става после? После се прехвърляте на нови филмови ленти, влизате в нови манекени и с очите си наблюдавате напредъка си. Непременно ще го видите и тогава ще си кажете: Това действително работи. И тогава наистина ще влезете в състояние. В истинското състояние вашите мисълформи ще се превърнат в мисълмаркери, знак рештки става така, че аз определям своята реалност, знак рештки действително намерението ми работи, знак рештки наистина влизам в нов манекен. Мисълмаркерите констатират, че става нещо. Следователно потвърждават, че е факт. За разлика от мисълформите мисълмаркерите са означения, описание на вече станалото, което не се нуждае от доказателства. Напротив, мисъл формите са твърдения, които се стремят да докажат своята правилност. Стремежа да докажете нещо на себе си или на околните не е убедителен. Кого искате да убедите себе си или реалността? И едното, и другото е безполезно. Можете да се престорите, но не ще успеете да убедите себе си. Обеждаването не ще помогне да влезете в чисто състояние, без грам съмнение. Единственото, което 100% работи, е потвърждението. Мисъл маркерите са онова, което вече е потвърдено. Разбира се, мисъл формите като твърдения също оказват влияние върху проекта, но по-слабо, защото синхронизирането става в момента, когато се сблъсквате с реалното, фактическо положение. А после, когато видите първите резултати, обърнете особено внимание на тях и отново с плитката констатирайте, че всичко действително се получава. В този момент наистина се докосвате до външното намерение и в същия момент става синхронизация с проекта. Мисъл формите определят реалността, а мисъл маркерите коригират проекта. Ето защо изпълнявайте и трите движения. Наблюдавайте напредъка си и го фиксирайте с мисъл маркерите. Знак решки става така, че с всеки ден съм все поблизо до целта. Знак решки наистина правя всичко професионално. Професионализмът ми расте, знак решки физическата ми форма действително се подобрява, знак решки, аз наистина ставам чаровна и притегателна личност. в спиралята, нет 43 лакомите овци темата на предишния урок беше твърде сложна, затова не искате ли да затвърдим преминатото? Как така не искате, и я се покажете от къщитките си на острете робцата? Или ще бъдете наказани, умът нищо не изобретява, само чете информацията от архива на вечността. Трите основни функции на мозъка са Възприятие Интерпретация Настройка Мозъкът работи като приемник, настройвайки се към памет, мислене, състояние. Състоянието е, когато усещате себе си каквито сте, са всички нюанси. Състоянието не е моментно настроение, а именно усещането ви за себе си. Проектът Както и състоянието, може да се променя по добра или по лоша посока. В момента на осъзнаване на състоянието става синхронизирането с проекта. Независимо от първоначалния проект, вие можете както да полетите, така и да пътнете. Като изпълнявате и трите движения, вие целенасочено навлизате в ново състояние, имитацията става истинска, когато наблюдавате резултатите, мисъл маркерите са потвърждение, че наистина имате напредък, мисъл формите задействат реалността, а мисъл маркерите коригират проекта. Помните ли, когато ви казвах, че изпълнявайки техниката на имитацията, вие създавате иллюзия за реалността? Повтарям. Ако искате да притежавате нещо, преструвайте се, че вече го имате. Искате ли да станете някой, дръжте се така, сякаш вече сте. Също като актьорите, напълно сериозно, влезте в състояние и живейте в него. Живейте в мислите си, виртуално, а по възможности в действията си реално, докато самите вие не повярвате в създадената иллюзия. Щом повярвате, и реалността ще повярва. А кога ще повярвате? Тогава. Когато видите реални потвърждения, че техниката работи. Точно за това настойчиво ви препоръчвам винаги да обръщате особено внимание на напредъка. Щом го видите, веднага активирайте плитката и с наслада се радвайте на постиженията си. И тогава какво чудо ще се случи? Вашият проект ще бъде коригиран. Ще станете малко, а може би много, други хора. Това е като да влезете в ново тяло с нови дрехи. Ако изпълнявате редовно и трите движения, Постепенно ще се издигате на все по високи нива. А сега, бъв нитките ми, алгоритъмът. Отново и отново, алгоритъм на синхронизирането. Първи, изпълнявайте и трите движения по-отделно или трите заедно, както искате. Втори, внимателно наблюдавайте, жадно ловете потвържденията на вашите успехи. Трети, щом ги видите, активирайте плитката и затвърдете напредъка смисъл маркер. Ще имате напредък както по отношение на замисленото, така и за начините на реализирането му. Реалността ще ви подхвърля тези начини и ще ви подтиква да ги използвате. Ще имате и поражения. Не може без тях. Друго нещо е как ще се отнасяте към тях. Ако сте претърпели поражение, състоянието ви се е променило, ще се почувствате неудачник. А какво ще стане в този момент с проекта? Страшно е да се помисли. В никакъв случай не позволявайте да се извърши такава синхронизация. Как да го избегнете? Много просто. Забравихте ли какъв чудесен принцип имате? Ползата. Освен това, навярно така и не сте се отървали от глупавия си навик да държите на своя сценарий. Ами дръжте си, аз тогава ще ви увековече в буркани с формалин и ще ви показвам на другите си ученици. Дори не за назидание, а за вдъхновение. Те веднага ще станат съобразителни и послушни. А ако сте имали късмет да победите, внимателно се грижете и се наслаждавайте на това състояние, като не забравяте за плитката. Не се съмнявайте, проектът ви ще бъде коригиран и ще се развива по най-добрия начин. Ето защо отнасяйте се към състоянието си много грижливо и отговорно, управлявайте го. Освен това си спомням, че ви казвах ако сте си определили конкретна цел, сценарият ще ви шокира. Ще ви се струва, че всичко се проваля. А всъщност старият буклук се изхвърля от вашата реалност, за да се запълни освободилото се пространство с красиви нови неща. Пък и откъде да знаете по какъв начин ще бъде реализирана вашата цел? Може да ви се струва, че нищо не се получава, но то се получава, само че не по начина, както сте го запланували. А и никой не ви е обещавал, че пътят ви ще бъде обсипан с рози. Нека не ви смущава и фактът, че в момента не виждате резултати. Имайте предвид, че реалността реагира с забавяне. Имайте търпение, бъдете настойчиви и последователни. Ако по ОО спиралета, нет 44 принцип не се получава, сякаш чукате на заключена за вас врата. Тогава е добре да се замислите дали този път е ваш, действително ли е пътят на вашето сърце. Единственият път, който никога няма да ви подведе, е пътят на саморазвитието. Разбира се, не всеки, например изучаване на древноградски език, а онзи, който ще ли ви вдъхнови и ще донесе реални плодове за вас. И още един нюанс – можете да създавате себе си само в огледалото на реалността, използвайки плитката. Не бива да създавате своя манекен пред обикновено огледало. Забранявам ви, това няма да работи или ще работи наопаки. Пред плоско огледало можете само да констатирате позитивни промени, като игнорирате недостатъците. Не бива да фиксирате вниманието си върху недостатъците, от които искате да се отървете. Недостатъците трябва или да се отстраняват, усъвършенствайки себе си, или да се приемат като уникалност. Ако нищо не можете да направите с това, нека да бъде така. Лада да, да, знам, вие сте скранзи, що се отнася до хвалебствени и лъстиви, до възторжени и възхитителни думи към мен, а за своите успехи сте алчни и користолюбиви скаперници. Такива сте, е, нищо, аз също няма да ви остана длъжна, ще напластявам злобата си към вас в турба под кревата и когато се напълни, ще си разчистя сметките с вас, Обръщайте специално внимание на напредъка. Проектът се коригира в момента на затвърждаването на напредъка с мисъл Маркер. Жадно ловете потвържденията на вашите успехи, наслаждавайте им се, потвърждаването на резултатите ви вкарва в истинското състояние. Системното, редовно изпълняване и на трите движения усъвършенства проекта ВИ. Неуспехът не бива да се разглежда като неуспех, а поражението като поражение. Единственият път, който никога няма да Ви подведе, е пътят на саморазвитието, или Вие управлявате състоянието си, или то Ви управлява. Последното изречение е изключително важно. Надявам се, че разбирате смисъла му. Отнасяйте се грижливо и отговорно към своето състояние, управлявайте го, защото той е, първо, ключ към вашия проект, а второ, още нещо, за което сега ще поговорим. Това, че сте се събудили във филма, не ви прави неуязвими. Тъй като сте там, с вас може да се случи всичко, което се случва там. Филмът не се промени от това, че сте се събудили. Задачата ви е да си поръчвате такъв филм, където за вас всичко е благополучно. А ако ви се е случило нещо неблагополучно, за това имате безотказен принцип ползата. Между другото в допълнение към алгоритъма на ползата от вече случилото се, можете да поръчвате полза от онова, което още не се е случило. Няма да ви изморявам с още един алгоритъм. Принципът тук е прост – получили се добре, а ако не се получи още по-добре. Това по повод на събитие, което за вас е толкова важно, че тази важност пречи на неговото спокойно и успешно осъществяване, така че дори плитката не винаги помага. А що ме така, обявете предварително всеки изход от събитието за полезен, успешен, за вас. Това ще понижи важността и ще повдигне настроението ви, защото не знаете кой обрет на сценария действително е полезен за вас. Не веднъж вече сме го обсъждали. Постоянното поръчване на филмови ленти, където всичко се нарежда благополучно, е полезен, но изморителен и напрегнат навик за вас. Нима вече не бива и да се отпуснем. Може, може, наред с всички принципи, за които сме учили досега, съществува и още един аспект на реалността – времето в къщи, или атмосферата на текущата лента. Става дума, не за времето като синоптично явление, а за общото състояние на реалността която може да бъде както агресивна, така и мирна, и то именно лично за вас, тъй като всички останали се намират в относително различни условия и времето за тях е различно. Например, в една и съща географска местност вие сте на синя лагуна, а някой друг на ледена пустиня. И така, времето във вашата текуща реалност се определя от състоянието ви. Тук имаме предвид не само състоянието, за което стана дума погоре, но и разположението на духа ви. Както и вашето разположение към цялото ви обкръжение. Вашето състояние по-специално и състоянието на реалността въобще може да се определи с общия термин лада. Тази дума има много значения. Лада преди всичко е хармония, удоволствие и наслада. Означава да живееш в мир и съгласие, ред и благоденствие. Освен това, лада е любима. Ооо, спиралята, не 45, ако обичате живота. Животът ще бъде лада. Ако обичате себе си, ще бъде наслада. А ако не обичате себе си, правете лада и ще се заобичате. Спомняте ли си закона? Ако се ръководите от принципа за ползата, в живота ви ще има все по-малко събития, които ви вредят. Ще има лада, но ще е още по-добре, ако я създавате целенасочено. Т. е. Ако пребивавате в съответното състояние. Ненапразно ви съветвах да копирате усещането и състоянието на вашите кумири, защото състоянието не е само ключ към проекта, но и това, което привлича. Какво ви привлича във вашите кумири? Вероятно състоянието на празник, успехите, стилът, красотата, обаянието, удоволствието. Удоволствие това е първото, което търсят хората. Който излъчва удоволствие, ги привлича. А какво още ги привлича? Реалността. Тя също обича това и става мирна на редом с хората и за хората, които имат такова излъчване. А недоволството, гневът, недоброжелателството и та, на, отблъскват хората и помрачават реалността. Какъв е изводът? Старайте се да пребивавате в състояние на лада. Търсете удоволствие в дреболиите и ще го намерите. Остройвайте си празник по всякакъв повод и ще го имате. Създавайте благодатна, лека атмосфера в себе си и около себе си. Дори само доброжелателното ви отношение към хората ще ги разположи към вас. А доброжелателното отношение към вашата реалност, каквато и да е тя, ще разположи и самата нея към вас. Създавайте благоприятна атмосфера за намерението. Изработете си такъв навик. Това навярно е най-полезният навик от всички, които изучавахме досега. Излучвайки удоволствие, любов, комфорт и празник. А по точно лада, вие привличате хората и същевременно положителната реалност. Защото хората също искат това. Хората са привлечени от щастливците, които умеят да излъчват лада. На екраните и на гориците виждате успели, замощни, красиви и щастливи хора. Чак ви се повръща и гледайки себе си, ви се струва, че животът ви е неуспешен. Но повярвайте ми, цялата тази показна красота и щастие до голяма степен е бутафория и блъв. Затова пък вече знаете как да си уредите истинска лада. И главното можете, права ли съм, разбира се, че съм права. Защото съм тавки, вашата жрица. Плитката и енергийните потоци е, какво, добричките ми, надявам се, разбрахте, че лада е, когато всичко е добре, всичко е както трябва. Но не само защото и не само тогава, когато наистина е добре и както трябва. А защото вие трябва и можете целенасочено да се поставите в състояние на лада и тогава всичко ще ви е наред. Това е като способността да управлявате времето. Поръчвайте си ползата предварително, ако се получи добре, а ако не още по-добре. Времето във вашата текуща реалност пряко зависи от състоянието ви. Лада това е удоволствие, комфорт, любов, дружелюбие, празник, хората са привлечени от щастливците. Които умеят да излъчват лада, реалността става благосклонна към унези, които излъчват лада. Управлявайте състоянието си, не го пускайте на самотек. И наистина, да пуснете състоянието си на самотек е също като да виснете като парцалена кукла в нечи ръце и да се люшката по волята на случая или по нечия воля. Създавайте своя лична лада, носете светлина във всяка група хора. Създайте в кадъра си свой оазис, празничен оазис. Моят оази свърви с мен където аз, там и той. Започвайте деня си с думата, лада. Влизайте в това състояние винаги, независимо от обстоятелствата. А ако ви обхваща непреодолимо раздразнение, страх и злоба, не се борете с емоциите започнете да наблюдавате. Всичко неблагополучно, което се случва, трябва да ви потиква да наблюдавате какво става с вас и с реалността. Когато започнеш да разглеждаш страха си под лупа, той парадоксално се смалява. Когато наблюдавате реалността, тя губи власт над вас. Тя не обича да я наблюдават. Започва да се изплъзва и същевременно престава да ви владее. Само, че не я гледайте в упор, а с научите на очите си, за да не я ядосате. Накрая искам да ви дам няколко пояснения за плитката. Първо, не се озадачавайте особено, ако не я чувствате буквално като плитка или изобщо самосмътно я усещате. Усещанията на всички са индивидуални, това е нормално. Например, приятелката ми мимат чувства чувстване плитка, а някакво напрежение на гърба, присъствие на нещо нетелесно, а фантомно. Ууу, спиралята, не 46 това присъствие може да се проявява различно. Може да бъде осезаемо, но дори да е чисто въображаемо, пак става. Представете си, че към кила ви са прикрепили твърда права плитка. Въртели сте главата си, почувствали сте присъствието й, а после се я махнали. Нея вече я няма, но усещането, че току-що е била там, остава. Това е фантомно усещане, но дори да нямате фантомно усещане, не е страшно, опитайте следното средство. Представете си, че откилави ви вертикално надолу се спуска стрелка до средата на гърба ви. Просто стрелка, като вектор. Сега вдишайте, а на издишване си представете, че стрелката се отделя по ъгъл от гърба ви. Почувствахте ли фантомното усещане? Ако да, можете да използвате това средство, за да активирате плитката. Няма значение под какъв ъгъл и на какво разстояние от гърба ви се намира стрелката. Енергийното ви тяло само ще ви подскаже и ще определи положението и в активно състояние. Но дори ако активирате плитката без стрелка, просто насочвайки вниманието си към точка на разстояние 30 см или по малко от средата на лопатките, ще бъде достатъчно. С времето, след известна практика, ще се научите достатъчно осезаемо да усещате плитката. Освен това, тя трябва да се тренира, защото е атрофирала, тъй като не я използвате. А ето още един начин за напредналите охлюви, който прави плитката по-ефективна. Представете си, че покрай централната ос на тялото, отдолу нагоре се издига енергиен поток. Вдишайте и почувствайте как от краката ви към главата пълзи някакво усещане. А сега си представете обратния поток, отгоре надолу. Издишайте и почувствайте нисходящото усещане. Повторете няколко пъти, на вдишване потокът върви нагоре, на издишване надолу. Усещанията са фантомни, но енергийните потоци са абсолютно реални, просто без нужната тренировка вие може би не ги чувствате. А сега си представете, че от вас търчат две противоположни стрелки, от гърдите, или от корема, напред, а от средата между лопатките, или подолу, долу, назад. Вдишайте, а на издишване си представете как предната се обръща вертикално нагоре, а задната вертикално надолу. Почувствайте как потичат и двата енергийни потока едновременно. Възходящият, задействан от предната стрелка, се движи по цялото тяло малко по от централната ос, а нисходящият поток, задействан от задната стрелка, също се движи по цялото тяло зад уста. Или и двата просто се движат едновременно, единият нагоре, другият надолу, както ви е удобно да ги усещате. Направете упражнението няколко пъти. После опитайте на издишване да пуснете и двата потока едновременно без стрелките. След това активирайте плитката, както го правехте с помощта на стрелката, излизаща от тилави, вдишайте и издишайте няколко пъти, а после на издишване лязко я спуснете вертикално надолу, едновременно пускайки и двата потока. След известна тренировка трябва да се получи. Пак повторям, както с плитката, така и с потоците не бива да се напрягате. Вие задействате потоците, а те сами се движат. Просто ги пуснете и спокойно им позволете да се движат сами. А сега алгоритъмът на плитката с потоците. Първи, вдишайте, а на издишване си представете как стрелката, излизаща от тила ви, се обръща по от гърба ви. Плитката е активирана. Втори, продължавайки да я усещате, създайте реалността си. Дишайте нормално. Трети, Продължавайки да усещате плитката, стрелката, вдишете, а на издишване рязко я спуснете надолу, като по този начин пускате и двата потока. Четвърти, усещайки движението на възходящия и нисходящия поток, произнесете на глас или на умисъл формата, моето намерение се реализира. Пети, прекратете всички свои усещания, какво се случва. Не само сте създали реалността с помощта на плитката, но и сте задействали, насочили, намерението си като «послание» в пространството. Така потоците ще засилят работата на плитката. Ако успеете и ви хареса, можете да използвате този вариант постоянно. Ако ли не, и основният, базовият алгоритъм ще бъде достатъчен. Още един ефикасен начин за използване на плитката е във ваната, както и във всеки водоем. Например, когато сте във ваната, не си губете времето. Активирайте плитката, стената на ваната не е препятствие за нея, може и без потоците, и си създайте реалности или себе си нов манекен. Не се напъвайте особено, достатъчно е да се съсредоточите за 2-3 минути, после пуснете плитката и останете така десетина минути във ваната. Ооо, спиралета, не 47, какво ви дава това? Тук работи не само плитката, а и водата, която, както е известно, зарежда с информация мисъл формите, естествено и мисъл маркерите. Водата не изпраща намерението в пространството, тя има друга функция. Отначало записва в себе си изречената от вас информация, а после буквално просмуква с нея всичките вифини, енергийни, тела. Прави го ефективно, така изцяло се зареждате, просмуквате се с намерението което сте изрекли, а сетне ходите като жива радиостанция, транслирайки намерението си в цялото околно пространство. Ако нямате вана, другият вариант е контрастен душ. Отначало няколко минути се загрявате с гореща, но не твърде, вода, сетна пуснете студената за не повече от минута. И така няколко пъти, достатъчно е 3-4. Колкото порязък е контрастът на температурите, толкова по-добре, но главното е, че не бива да изпитвате явен дискомфорт, за да не навредите на здравето си. По време на процедурата не е необходимо да работите с плитката, защото ще ви е потрудно да се съсредоточите, отколкото във ваната. За това пък контрастният душ яско повишава енергетиката ви. Ето защо, когато спрете водата, застанете спокойно, съсредоточете се и изпълнете алгоритъма на плитката с потоците. Този начин също е ефикасен. Това е всичко. Много е просто. Плитката не е дрънкулка, която можете или не можете да си купите, тя е ваша и винаги е с вас. И разбира се, никаква супердрънкулка не може да ви даде това, което ще ви даде плитката. Но я включвайте самосъзнателно и целенасочено, не си играйте с нея без нужда. Силата на миналите превъплъщения и е ето че, славни мои, няма да правим повече повторения на наученото. За вас повторение ще бъде прочитането на тази книга по нов начин и може би не веднъж. Защото дори изпълнявайки предложените практики, не сте могли да разберете и да запомните всичко. А още повече, ако не сте правили нищо, само сте чели. Знам това, и всеки нов прочит ще имате все повече прозрения и ще откривате за себе си нещо ново, очудвайки се, сякаш я четете за пръв път. Опитайте поне още веднъж да я прочетете и сами ще се убедите. Последното, за което ще ви разкажа в тази книга, е нещо, за което не подозирате, както например не сте подозирали за съществуването на плитката за вашето право. Както вече знаете, вие имате право да създавате бъдещата си реалност и дори своя нов манекен. Но това не е всичко. Имате право на силата, натрупана от вашите минали животи и от предишните ви превъплъщения. В какво се крие смисълът на живота? В самия живот. Само това е, няма никакъв друг дълбок философски смисъл. Какъв е смисълът на съществуването на планетата или песачинката? Никакъв. Те просто са и туито. Принципна разлика в смисъла на съществуването на живото и на живото също няма. Смисълът е единствено в това, че всичко това е слава на Създателя. А какъв е смисълът на поредицата превъплъщения? Също никакъв. Всеки пореден живот от раждането и смъртта на Пеперудата до раждането и смъртта на Вселената, е сънят на Създателя, чиято искра присъства във всичко съществуващо. И всеки ваш живот не е нищо повече от поредния сън на Създателя, също както и вашият сън, разбира се. За какво е нужно всичко това известно е само на него. А какво трябва да е известно на нас? Трябва да ни е известно на какво сме способни и на какво имаме право. Знанието обаче не се дава на всички, а само на онези, които се стремят към него. Не искаш да знаеш, ами живей си както искаш. Защото смисълът на живота е в самия живот и това е достатъчно. Както смисълът, така и ценността на живота на всичко съществуващо са еднакви и равноправни. В вашият живот с нищо не е подценен, отколкото живота на охлюва, който можете да размажете, без дори да забележите. Разбира се, преувеличив като ви нарекох Охлюви и изроди. Но не е напразно. Въпросът е дали ви е достатъчно това, което ви е известно и което ви е дадено. Ако ви е достатъчно няма проблеми. Всеки има правото просто да живее, без да си задава въпроси. За Охлюва не е срамно да живее като обикновен Невмением Охлюв, тъй като той по природа си е такъв. А не е ли срамно да живееш като Невмением персонаж, при условие, че притежаваш самосъзнание? Това е въпросът, но всичко това, разбира се, не се отнася за вас, добричките ми. Тъй като четете тази книга, значи вече не сте доволни от това, което ви е дадено и известно. Дори нямате представа какви известни, може би велики хора сте били някога, в миналите си животи, в предишните си въплъщения. Безспорно сте били такива, защото иначе не бихте заслужили този живот. Уоу, спиралята, нет 48, но независимо от миналото величие сега всичко е изгубено. Не помните предишните си въплъщения. Не ви ли се струва странно? Пак си задаваме въпроса, какъв е смисълът на всички тези животи? Имало е неуспехи и поражения, победи и постижения. За много неща сте платили и много неща сте постигнали. Нима всичко това е напразно. Не можете да си върнете опита от забравените животи, както не можете да вземете с себе си това, което сте преживели в забравен сън. Но, повтаем, вие имате право на личната сила, натрупана в поредицата въплощения. Никой не ви го е казвал. Аз ви го казвам. Личната сила, силата на душата не бива да пропада на празно. Новият живот не бива да започва от нулата. Това е грешка, дефект на всемира. Ваша воля е да се примирите и да живеете с грешката. Само че кому сте нужни такива дефектни същества. Дори на мен не сте ми нужни. От вас зависи да си поискате онова, което ви принадлежи по право. Как да го направите? Достатъчно просто. Който предявява правото, той го получава. Буквално трябва да провъзгласите декларацията, аз заявявам правото си. Връщам си силата. Получавам силата на всички свои въплъщения. Само думи обаче не стигат. Думите не са нищо друго, освен раздвижване на въздуха. Има един нюанс. За да бъдете чути, е необходимо да задействате архаичния рудимент, който имате и за който вече знаете плитката. Обявявайте декларацията с плитката, както го правехте, създавайки реалността си. И тогава силата ще ви чуе. Правете го от време на време, колкото сметнете за необходимо. Скоро и постепенно ще почувствате как вашата лична сила, увереност, сила на духа ще растат. Непременно ще го почувствате, и винаги, когато откривате потвърждение на това, не забравяйте да затвърждавате обновения си проект с мисъл маркери от типа на «Моята лична сила действително нараства, виждам го». Повече няма какво да добавя. Сами ще се убедите колко грандиозно е това. Безкрайност в безкрайността а сега да поговорим за нещо, което със сигурност скептично очакват любознателните умове, за доказателствата. Доказателства за това, че всичко, за което говорихме е истина. Нима действително живеем във филм. И нима можем да прескачаме от една филмова лента на друга. Първо, главното доказателство е вашият собствен практически опит всичко това действително работи, проверете го. А второ, съществуват множество косвени доказателства във вид на аномални и необясними явления. Именно косвени, няма да получите преки доказателства, кой знае защо, реалността не е разположена да разкрива тайните си. Откъде тогава на мен самата ми е известно това? Ами нищо не ми е известно. Знам само, че това работи, факт. А защо и как именно това е голям въпрос, филмовите ленти и огледалото са само модели, интерпретации на нещо много по-сложно. Не можем да разберем как всъщност е устроена реалността, но можем ми е нужно да използваме свойствата и за своите практически нужди. Ето защо ви давам такива модели и интерпретации, които са разбираеми. Но едно мога да твърдя уверено, що моделът работи, значи той е много близък до оригинала. И за това ще се придържаме към възприятия модел. Реалността не е виртуална, тя е истинска, не бива да я бъркате с компютърна игра. Но тя е устроена като филм, поточно като множество филмови ленти, които се преплитат. Някои от тях се прожектират, някои за сега се съхраняват в архива. Паралелни материални светове не съществуват. Материалната вселена, във всеки случай нашата, е една. Но съществуват безкрайно множество виртуални варианти и архивни филмови ленти. Случва се парче от една такава архивна лента случайно да се окаже осветена в текущия, материален, кадър. Тогава тук може да се окаже човек от миналото, бъдещето или изобщо не от нашата цивилизация. Ако човек е попаднал тук, в нашия свят от архива, миналият живот ще му се струва съвсем реален, защото паметта му е свързана с лентата, от която е дошъл. Мозъкът пази не информацията, а адреса към нея. При преминаването от една филмова лента на друга адресите могат да се откачат от предишната и да се прилепят към новата, но могат и да не се откачат. И тогава възниква ефект, подобен на дежавю. у в спиралета, Спиралята, нет 49 това е, когато ви се струва, че в живота ви безспорно се е случило нещо, а околните твърдят, че не се е случило. Или обратното, убеждават ви, че това наистина се е случило, а вие изобщо не си спомняте. Не защото паметави ви отказва, а защото е възникнало объркване между адресите и филмовите ленти. Реалността понякога допуска такива грешки. Макар че тя се старае да изчиства подобни безсмислици, не винаги успява. Тей нареченият ефект на Мандела това е още по-голямо недоразумение, отколкото дежавю, и той изобщо не може да се припише на дефект в памета на отделния човек. Това е когато много голяма група хора, буквално милиони, помнят нещо, което не намира потвърждение в текущата действителност. Например, мнозина си спомнят, че в някакъв филм абсолютно точно е звучала определена фраза. Но сега тя е изчезнала някъде или е променена и на нито един носител, дори на най-стария, няма да я откриете. Подобни примери съществуват и те не са само от филми. Нима е колективна лудост. Защо е станало така? Ами защото общата действителност е прескочила на друга филмова лента, на която тази фраза е в друга версия. Реалността е допуснала недопустима грешка, миналото се е променило. Пък и адресите на памета на хората не са били коригирани. Всички ясно помнят онова, което е било на предишната лента, тъй като техните адреси все още са свързани с нея. Тук трябва да направим една оговорка, че до сега ставаше дума за индивидуални филмови ленти. Общото кино на реалността обаче е устроено много по-сложно. Индивидуалните ленти на отделните хора, макар и да се въртят по-отделно, се намират върху лента, обща за цялото човечество. Нали за всеки го трябва да настъпи краят на света? Колко пъти го предсказваха, а той все не настъпва? И такъв вариант действително съществува в архива, щом предсказателите го виждат. Но за сега се получава така, че общо човешката действителност прескача на друга, благополучна лента. Случва се и настоящето да попадне в миналото. Например документиран факт, на 14 юли 1911 пътнически влак тръгва от Рим за Ломбардия, а когато навлиза в тунел под планината, безследно изчезва. В същото време, по в минало време, мексиканските вестници от 1840 пишат за необичайно происшествие. В Мексико се появяват 104 италианци с всички документи и атрибути от своя век, които твърдят, че са пристигнали тук във Влако Трим. Естествено, не им вярват и не е доброто решение е да ги напъхат в психиатрична болница. Къде е пропаднала действителността на изчезналите италианци. Нали казахме, че действителността е нещо, което никога не е било и никога няма да бъде, а единствено, един път и сега. Да, така е, описаният случай не променя нищо, защото действителността е текущият кадър. Но ако се случи такава аномалия, че лентите някак се пресичат, а това става произволно, тогава кадърът от бъдещето може да се окаже на лентата от миналото. И тогава хората и предметите от този кадър попадат в миналото. Как така, нали кадърът се движи последователно? Как може хората да се родят в настоящето, а да умрат в миналото? Той наистина се движи последователно. Отначало се прожектира първият кадър, където хората изчезват. После вторият, където те се появяват. Но всъщност първият кадър е втори, а вторият първи. Просто филмовите ленти на бъдещето и миналото се объркват и става такава аберация на възприятията, с която не сме свикнали и която дори при всичките обяснения си остава непонятна. Впрочем документирани са факти, при които хора от миналото с всичките си атрибути, дори съдържанието на чубовете им, се оказват в настоящето. А има и случаи, когато в археологическите разкопки са открити артефакти, произведени в недалечното минало или в неизвестното бъдеще. Тук филмовите ленти пак са се объркали и са се пресекли, а се случва лентите да не се пресичат, а само да се докосват. Тогава възниква хрономираж. Хората и предметите не се преместват във времето буквално, както материалните обекти в пространството. Те могат изобщо да не съществуват в действителността, минала или настояща. Но те могат да се материализират на което и да е място и в което и да е време, ако тяхната лента попадне в текущия кадър на това място и време. Материалната действителност е именно осветеният кадър, а реалността е изобщо множество филмови ленти. Това трябва да ви стане ясно. Изброените аномалии нищо не доказват, но са косвено потвърждение, че реалността представлява безкрайно пространство на вариативни филмови ленти. Нещо повече от това следва, че не само квантовият микросвят е дискретен, но и цялата реалност, тъй като лентите се състоят от ул, спиралета, нет 50 кадри, разделени с промеждутъци. Ако науката допусне, че квантов не е само микро, но и целият макросвят, тя би могла да направи множество нови открития. Например мигновеното преместване във времето и пространството, както и други аномалии се случват именно в промеждутъците между кадрите. Пък и всичките ни практики потвърждават, че цялата реалност е дискретна. Излизайки от честотата на кадрите и на текущата филмова лента, вие получавате способността да сътворявате невъзможното. Буквално всички манипулации с вниманието и плитката ви изхвърлят от честотата и фазата на реалността. И в този смисъл получавате възможност да се разхождате свободно във филма. Както може да се предположи, архивът на вечността също не се появил так си той е еволюирал. Всичко, което е било или е можело да бъде, не е записано веднага и в подробности. Макар че може да се твърди и че архивът е съществувал винаги. Само че тогава ще ни се наложи да се задълбочим в философията и да разнищим семантиката на понятието «винаги». Какво представлява, винаги, някой знае ли, еволюцията в определен смисъл е процес на производство на информация. Живата и неживата природа еволюира, развива се и същевременно произвежда информация за себе си, за вариантите на своето съществуване. Това е аналогично на процеса на еволюция на мрежата посетителите и вкарват своя информация, и тя се натрупва. Архивът на филмовите ленти не е всеобхватно, абсолютно безтрайно информационно поле което е било винаги и за всичко, а да речем, част от безкрайността, която се движи и расте като огромна конструкция, също безкрайна. Движи се в безкрайността и расте. Безкрайност като част от безкрайността. Можете ли да си го представите? Не, и няма нужда. Не се мъчете над нещо, което разумът не може да обхване. Защото някой ще захване да спори, че безкрайност не съществува, а Вселената е крайна. Но пък кой знае, не бива да си блъскате главите, а да действате и да изпитвате чувство на възторг от самия факт, че вече знаете вие сте способни да създавате себе си и реалността си. От този факт се появява светлина в края на тунела, той ви дава сила, надежда, цел, следователно и енергия за намерението да сътворявате такива неща, които от гледна точка на обикновения човек са невъзможни. Заключение е, мили мои. Първият том на нашето повествование е към края си. Но това е само първият том и ние, разбира се, пак ще се срещнем. Ако все още не сте се превърнали в светолки, поне сте се приближили до това и се намирате в междинно състояние на гощерчета. Павла любопитни гощерчета, ще се греете в очите на моята слава, ще стискате очи, ще въртите опашки, ще отваляте усти и ще издавате животински звуци като съскане, тафти, тафти и... Жрица, жрица, а, а а после ще се съберете в група и ще си шепнете, хвърляйки мико си погледи, как да я използваме за своите користни цели. Главното е да използвате знанието, което получихте. Повечето хора, почти всички, живеят, като никога не се събуждат, вървят през живота като насън, не вдигат глава и не се оглеждат. Те, никога не създават своята реалност, а само в отредения им филм като в аквариум. Разбирате ли колко рязко вече се отличавате от тях, но не забравяйте това не ви дава правото да бъдете високомерни или още по да се отнасяте с презрение. Не будете спящите, това е неблагодарно занимание. нека си живеят, както искат и както могат. Който е способен да се събуди, сам ще ме намери. Като вас например, а вие помнете за мен и не забравяйте себе си. Тук знанието е дадено в концентриран ви, и то може да ви се стори неуловимо, изплъзващо се. Можете да минете покрай него и нищо да не разберете и да забележите. Това знание е неуловимо, защото то показва иллюзията, в която вие постоянно се намирате иллюзията за спектакъл. Припомням ви, нейната цел е да ви убеди, че живеете самостоятелен живот и действате по своя воля. В същото време нещата не ви се получават така, както вие искате. Тук има противоречие и парадокс. Ако сте действали по своя воля, защото тогава нещата не се развиват както ги искате. Мислите, че не се получава, защото не се получава и туито. А всъщност не се получава, защото все пак не действате по своя воля, а ви води сценарии. Ооо, спиралета, не 51, когато са ви завладели тревога, страх, неприязан и други емоции, вие потъвате в сън, в транс и не се владеете. Може да ви се струва, че емоциите ви владеят. Но изобщо не е така. Емоциите ви карат да потъвате в сън, а ви владее сценарият. Освен това не ви се получава, защото не умеете да действате така, че да ви се получи. Вместо да създавате бъдещата си реалност, вие се борите с текущата действителност. Предназначението на тази книга е именно да ви измъкне от тази иллюзия. Не са необходими много думи за това, просто трябва да разберете, да осъзнаете и видите къде е тя, вашата иллюзия. Дори само това е достатъчно кардинално, за да промени живота ви. А понататък, в следващите книги ще узнаете още повече. Всеки ден нещо ви тревожи, нещо ви потиска, нещо ви хвърля в униние. Вие трябва постоянно да следите себе си и да не се поддавате, а да пренасочвате вектора. Мога да създавам реалността си, а срещавам какво да стане. При това не забравяйте, че не бива да създавате хода на събитията, а крайния резултат целевия кадър. Изработете си този навик. Помните ли, че силата е двигател на реалността? Тя прожектира филмовите ленти. Ако започнете да създавате реалността, силата ще ви забележи. Тя винаги обръща внимание на онези, които и помагат да върти лентите под хваща ги и започва да им помага. Не я интересуват кухите манекени на сънищата, които живеят във филма, без да се събуждат. Нека вашият девиз да бъде, аз търся силата, намирам я и всичко правя с силата. Тоест правя всичко силно, гениално и от душа. И тогава силата ще пребъде с вас. Само, че не изпадайте в състояние на телешки възторг, радвайки се на собственоръчно сътворените от вас чудеса. Радвайте се тихичко, за себе си, за да не ви отмъсти реалността. Случва се, тя е злобничка, а още повече не се хваляте пред околните. Освен това не разказвайте за техниките за определене на реалността и манекените пред свои познати. Те няма да ви разберат и ще ви се присмеят. Техниките не бива да се изваждат от общия контекст. Подобре ги посъветвайте да прочетат всичко поред. А тази книга не давайте на никого, тя е своего рода ваш личен талисман. Подръжте я в ръце, усетете я, почувствайте я. Това е ваша вещ, а аз съм вашата тафти. До скоро, охлюви, ще се срещнем в следващите книги. Алгоритмите Защо трябва задължително да изпълнявате алгоритмите? Защото те ви отлепят от сценария, съживяват ви във филма и ви създават полезни автоматични навици. Алгоритъм на събуждането първи – щом нещо се случва, вие се събуждате. Втори – преди да направите нещо, вие се събуждате. Фокусирайте вниманието си в центъра на осъзнаването в точката между вътрешния и външния екран. От тази точка можете да наблюдавате едновременно и своите мисли, и какво става с вас. Можете да виждате заобикалещата ви реалност и себе си в нея. Нищо не ви пречи да гледате и двата екрана едновременно. Вие го умеете. Примери за външни активатори, срещнали сте някого, някой се е обърнал към вас, близо до вас нещо се е случило, няма значение какво, някакъв звук, движение, всичко, което преди ви е привличало и въвличало. Веднага, щом нещо се е случило, насочете към него вниманието си, но не губете контрол, дращте го в центъра. Примери за вътрешни активатори, каните се да отидете някъде, да направите нещо, да говорите с някого. Преди да предприемете нещо, фокусирайте вниманието си в центъра. Именно преди да, защото после ще бъде късно само ще откриете, че отначало сте заспали, а след не сте се събудили и сте си спомнили, че сте спали. Алгоритъм на осветяване на кадъра първи – съсредоточете вниманието си на един от активаторите. Втори – събудете се, виждам себе си и реалността. Трети – активирайте плитката и без да отклоните от нея усещането си, създайте реалността си. Четвърти, престанете да усещате плитката. Пети, ако събитието е важно, повторете осветяването няколко пъти. Също както започнахте да следите вниманието си, сега ви предстои да следите следващия кадър. Тук има три активатора, очакване нещо трябва да се случи, очаквате нещо, надявате се на нещо. Намерение, имате намерение да отидете някъде, нещо да направите. Уоу, спиралята, не 52 проблем станало е нещо. Всеки път, когато очаквате нещо, не чакайте и не се надявайте създайте реалността си. Всеки път, когато имате намерение да направите нещо, не бързайте отначало създайте реалността си. Всеки път, когато възникне някакъв проблем, не чакайте, не се надявайте, не се суетете създайте реалността си. Алгоритъмът на осветяване на кадъра е упражнение за развиване на метасилата и същевременно начин да създадете нужната ви реалност. Изпълнявайте алгоритъма спокойно и непринудено. В мислите, думите, визуално както ви се получава най-добре. Най-ефективното осветяване е визуалното. Алгоритъм на плитката с енергийните потоци Първи – дишайте, а на издишване си представете как стрелката от кила ви стърчи по тъгъл към гърба ви. Плитката е активирана. Втори – без да отклонявате усещането си от плитката, създайте реалността си. Дишайте нормално. Трети – без да отклонявате усещането си от плитката, стрелката, вдишайте, а на издишване яско спуснете стрелката вертикално надолу, като при това задействате и двата потока. Четвърти, чувствайки движението на възходящия и нисходящия поток, произнесете на уми или на глас мисъл формата, намерението ми се реализира. Пети, освободете се от всички усещания. Какво се случва? Вие не само създадохте реалността си с помощта на плитката, но и изпратихте намерението си като послание в пространството. По този начин потоците ще засилят работата на плитката. Ако се получи и ви хареса, можете да използвате този вариант постоянно. А ако не, и основният, базовият алгоритъм ще бъде достатъчен. Алгоритъм на ползата. Първи, насочете вниманието си към активатора на неприемане. Втори, Събудете се, виждам себе си и реалността. Трети, запитайте се, каква полза може да имам. Четвърти, ако намерите отговора, съгласете се и извлечете полза. Пети, ако нямате отговор, все едно се опитайте да се съгласите. Всяко събитие или ситуация, каквито и да са, притежават не само негативни, но и позитивни черти. Сценарият изобщо няма намерение да ви навреди, защото нанасянето на феда хаби много енергия. А той винаги се движи по пътя на най-малкото съпротивление, но вие рефлекторно се съпротивлявате поради лошия си характер или склонността ви към негативизъм, или по навик да се самозащитите, или от прекомерно високо мнение за себе си, или защото всичко се развива, не както вие искате. Резултатът е, че както обикновено, горчавате своя и на околните ви живот. Нещо повече, сценарият ще работи за вашата цел, ако сте я определили. Когато създавате реалността, сценарият се настройва съобразно с вашата поръчка, дори да ви се струва, че не е така. Но вие винаги се инатите всичко да се развива непременно по вашия план и така само самопречите замисленото да се осъществи. Въведете в употреба един прост принцип – откривайте полза във всичко. Буквално извличайте полза от всяка досадна ситуация, от всяко събитие, което предизвиква и най-малкото неприемане от ваша страна. Поставете си за цел да извличате полза. Но за да заработи това, е необходимо на време да се събудите и да фокусирате вниманието си в центъра. Тук активаторите са основно външни, някой ви казва нещо, нещо прави или около вас нещо става или се прави всичко, което предизвиква вашето неприемане, от леко недоволство до бесяване. Активиращи чувства могат да бъдат раздразнението, унинието, тревогата, агресията, страхът. За да направите правилния избор, се изисква за миг да се замислите, каква полза мога да имам от това. А понататък не се съпротивлявайте на сценария, а се опитайте да го следвате. Буквално приемете съвета, слушайте се в мнението, съгласете се да направите нещо, приемете това, от което преди бихте се отказали или на което бихте се противопоставили. Вследствие на това ще се прехвърлите на альтернативна филмова лента където всичко се развива във ваша полза, защото сте се спрели в нужния момент и сте избрали ползата. Всичко е много просто, каквото избирате, това и получавате. В реалността действа един неотменим закон. Ако се ръководите от принципа на ползата, в живота ви ще има все по-малко събития, носещи вреда. УОЛ Спиралята Нет-53 алгоритъм на следването първи Насочете вниманието си към активатора на контрола. Втори Събудете се, виждам себе си и реалността. Трети, задайте си въпроса и почувствайте, какво казва първата повеля. Четвърти, ако намерите отговора, следвайте повелята. Пети, ако нямате отговор, определете целевия кадър и отново се стремете да следвате. Тъй като притежавате самосъзнание, вие постоянно си задавате въпроса, по какъв начин, и построявате цяла стратегия за постигане на желаното. Да. Когато си зададете този въпрос, у вас се пробужда самосъзнанието и то ви пречи, тъй като в ума ви не е целта, а глупавите ви съображения как да я постигнете. Измисленият от вас сценарий влиза в противоречие с реалния, но вие държите на своя и в крайна сметка разваляте всичко. В ума си трябва да държите нехода на та или поведението, постъпките на хората, а крайния резултат целевия кадър. Трябва да следите вниманието ви да не се отклонява в измисляне на собствен план, а да следва едва доловимите тросове в сценария като повеля на силата. Съзнателно позволявайки на сценария да ви води, всъщност вие водите самите себе си, използвайки силата и мъдростта му. И тогава всичко става гладко и добре. А ако не позволите, ще развалите всичко. Именно за това не ви се получава както искате, защото не позволявате. Тук можете да използвате най-различни активатори, които задействахме в алгоритмите за проследяване на вниманието, осветяване на кадъра и ползата. Необходимо е да използвате всички и постоянно, за да ви станат навик. Само така можете да се научите да се будите на време. Ако не си създадете такъв навик, нищо няма да ви се получи. Главното е умението на време да се събудите. Като допълнение към изброеното ви давам активатори на контрола. Най-вредният навик е стремежът да контролирате всичко – сценария, събитията, хората. Първи – искам нещо от хората или събитията. Втори – искам всичко да се развива по моя план. Трети – нещо не се получава така, както искам. Необходимо е да замените навика си, да контролирате, с навика да пуснете и да следвате. Алгоритъм на образа – щом поискате нещо от хората, събудете се и застанете пред огледалото. Какво трябва да направите, за да тръгне отражението срещу вас? Да направите първата крачка. Да дадете на другите това, което искате вие да получите. Първи – осъзнайте, искам да получа нещо от хората. Втори – влезте в присъствие, безсмислено е да искате, трябва да давате. Трети – задайте си въпроса, какво подобно нещо мога да дам. Четвърти – ако намерите такова нещо, дайте сега и давайте за напред. Пети – ако не намерите подобно, дайте каквото и да ръководете се от следната таблица, за да си създадете нужния образ. Искате, създавате образ, получавате в отражението, приятно общуване, слушате внимателно с вас, искат да общуват, да бъдете интересни, проявявате интерес, интересуват се от вас, да получите помощ, помагате на вас, ви помага да ви разбират. Стараете се да разбирате, разбират ви, да ви се чувстват, отговарят ви се взаимност, да ви одобряват, одобрявате, одобряват ви, да ви уважават. Уважавате, уважават ви да получите благодарност, благодарите, благодарят ви да се харесате на околните, проявявате симпатия, харесват ви да ви се Възхищавате възхищават, се, възхищават ви се да ви обичат, обичате, обичат ви. Нека всичките ви мисли и действия да бъдат с знака плюс. Всичките ви, дай, са с знак минус и не работят, по-точно работят наопаки. По същия начин, всичките ви негативни мисли и действия се връщат при вас като бумеранг. Ооо, спиралета, не 54, не искате това, да се сблъскате с агресия, да чувате критика, да ви осъждат, да понесете загуба, да се страхувате да сте неприятна личност, не правете това, не проявявайте агресия, не критикувайте, не осъждайте, не вредете на другите, не заплашвайте никого, не причинявайте неприятности. Общият принцип на създаване на образа е, не предявявайте претенции към света, а любов. Всъщност всичко, което ви е нужно, е любов. Но вие неправилно разбирате тези думи. Искате всички да ви обичат. Смятате отначало да ви заобичат, а после вие да заобичате света. Но нещата са точно наопаки. Вие обичате, излучвате любов, без да искате нищо в замяна, и едва след това и само тогава любовта сама ще дойде при вас. Алгоритъм на отражението в обемното огледало на реалността, образът и отражението съвпадат. Какво следва от това? Това означава, че създаденият от вас образ може да стане отражение, а отражението може да се прелее в образ. С други думи, вие сте способни да превърнете отражението в образ, като се престорите, че уж имате нещо, което нямате, или сте такива, каквито не сте. Например, желаете да имате свой дом. Обикаляйте магазините и разглеждайте мебели и предмети на интериора, сякаш вече го имате. Или ви се иска да станете богат човек. Интересувайте се от скъпи вещи, коли, яхти, курорти. Пуснете богатството в живота си. Или искате да станете звезда в някоя сфера. Дръжте се така, сякаш вече сте звезда, живейте като звезда, макар за сега само във въображението си. Нека не ви смущава, че това прилича на игра или дори на самоизмама. Ако играете съвсем сериозно, реалността ще бъде принудена да приеме всичко сериозно. Та нали тя е огледало? Задачата ви е да влезете в състояние, в което имате онова, което искате, или сте такъв, какъвто искате. Преструвайте се и живейте в този измислен свят. Нарочно, но не на шега. Не се шегувайте, разбирате ли? Постепенно картината на реалността започва да съответства на вашата преструвка. Реалността обича да създава иллюзии, но не понася други да я гощават с иллюзии. Тя ще намери начин да превърне създадената от вас иллюзия в действителност. Първи – осъзнайте, искам да получа нещо или да стана някой си. Втори – влезте в присъствие, безсмислено е да искате, трябва да създавате. Трети – престорете се и се дръжте така, сякаш желаното вече е постигнато. Каквото имитирате това и получавате, на какъвто се преструвате такъв ставате. Живейте в мислите си, виртуално, а по възможности в действията си, реално, докато самите вие не повярвате в създадената иллюзия. Щом вие повярвате, и реалността ще повярва. Има само две необходими условия – първо, да играете напълно сериозно, второ, да играете системно. Алгоритъм на синхронизиране на проекта Вие сте създадени под една схема и проект, който се намира в информационното пространство и може да бъде коригиран. Проектът може да се променя както в положителна, така и в отрицателна посока, в зависимост от вашето състояние. Състоянието е усещането ви за себе си, какви сте, с всички нюанси. Това не е мигновено настроение, а именно усещане за себе си. Независимо от началните параметри на проекта, вие можете да се превърнете от галеник на съдбата в твърде несимпатичен мърморко или, напротив, от грозно патенце в всеобщ любимец. Ако безволно плувате по сценария, както правят невменяемите персонажи, можете както да полетите, ако ви провърви, така и да пътнете ако нещо не се получи. Извиза, че или управлявате състоянието си, или то ви управлява. Нужно е да определяте състоянието си целенасочено. Изпълнявайки трите движения, движите реалността, движите чрез себе си, движите себе си, вие се вкарвате в ново състояние. Но това ново състояние за сега всъщност е само имитация. В истинско, на имитация, състояние ще влезете, когато съзрете реални потвърждения, че техниката работи. Именно за това настойчиво ви препоръчвам винаги да обръщате специално внимание на успехите си. Щом видите нещо подобно, веднага активирайте плитката и с наслада се радвайте на постиженията си. В този момент, ооо, спиралета, не 55, вашето състояние се синхронизира с проекта, той се коригира. А това означава, че влизате в нов манекен. В действителното състояние вашите мислоформи се превръщат в мисломаркери, знак решки излиза, че се всеки изминал ден аз съм поблизо до целта. Знак решки, действително аз правя всичко гениално, професионализмът ми расте, знак решки, наистина физическата ми форма се подобрява, знак решки, аз действително ставам чаровна и притегателна личност. Мисломаркерите са потвърждение, че успехите ви са реални. Първи, изпълнявайте и трите движения по-отделно или заедно, както искате. Втори, внимателно наблюдавайте, жадно улавяйте потвържденията на вашите успехи. Трети, щом ги забележите, активирайте плитката и утвърдете напредъка си с мисъл маркер. Мисъл Мисълформите задействат реалността, а мисъл маркерите коригират проекта. Алгоритъм на комплексното движение разходка първи, създайте новата си реалност и новите себе си в новата реалност. Втори, преструвайте се, че уж вече имате такава реалност и сте такъв, какъвто желаете. Трети, и разбира се, действайте, усъвършенствайте себе си, разпавайте в себе си искрата на създателя. Това е всичко, за което говорихме преди, на което сте способни във филма да движите бъдещия кадър, да движите чрез себе си и да движите себе си. Правете го сериозно, системно и достатъчно дълго време винаги. Тогава от лента на лента, от отражение на отражение вашият манекен и животът ви ще се променят. Непременно, ще видите, обзор на основните принципи пространство на сънищата това не е ваша фантазия, то реално съществува като архив на филмовите ленти, където се съхранява всичко, което е било, ще бъде и е могло да бъде. Когато сънувате сън, вие гледате една от тези ленти. Действителност тя никога не е била и никога няма да бъде, а единствено е веднъж и сега. Действителността съществува само един миг, също като кадъра в лентата, който се премества от миналото в бъдещето. Реалността е многослойна като глава лук. Вие познавате само два слоя – материалната действителност, в която живеете, и пространството на сънищата, което ви се присънва всяка нощ. Сънят и реалността са горе-долу едно и също, само че в различни измерения. Заспивайки и събуждайки се, вие се премествате от едното пространство в другото. Сънят и събуждането след, него са неща от същия план, както животът и смърта. Животът е сън, смърта-събуждане, а не обратното. Животът ви, поточно същността ви и душата, също се премества от едно въплъщение в друго. Не помните предишните си въплъщения. Защото всяко от тях е отделен живот на вашата душа, или ако ще те отделен сън. За душата наличието на тяло не е задължително. Душата в тяло е една от формите на съществуването и тялото е нещо като биоскафандър. Движението и преобразяването са първични свойства на реалността и живота. Кадърът се движи по филмовата лента. Гасеницата се превръща в пеперуда. Тя снася яйца, те се превръщат в гасеници, а после отново в пеперуди. Вътрешният екран – когато сте потънали в размислите си, вниманието ви изцяло е погълнато от вътрешния екран. Можете да не забелязвате ставащото наоколо и действате автоматично. Външният екран – когато вниманието ви е заето с нещо външно, забравяте за себе си и отново можете да действате инстинктивно. Внимание – то винаги е или вътре, или отвън и много рядко по средата. Ето защо постоянно спите, вниманието ви е свикнало да се прикрепва към единия или другия екран, без да спира посредата. средата. В крайна сметка съвсем сте престанали да го управлявате, то не ви се подчинява, а плува произволно. Вие непрекъснато пропадете в несъзнателно състояние. Сън – неконтролируемо състояние, в което вашето внимание е потънало или във външния, или във вътрешния екран. В това състояние вие сте безпомощни и не контролирате нито себе си, нито ставащото с вас. Сънята е вашето анабиозно състояние. Сънища това са нещата, които ви се присънват в пространството на сънищата или в реалното пространство. Реалността и сънят всъщност са еднакви. Тя също ви се присънва. Реалността е сън, а сънят реалност. УОО, спиралята, нет 56 събуждане. За да се събудите сън или неяве, е необходимо да измъкнете вниманието си от външния или вътрешния екран и да го преместите в центъра на съзнанието. В Ж. Алгоритъм на събуждането Центърът на съзнанието е точката на наблюдение, от която виждате къде се намира в дадения момент вашето внимание и с какво е заето. Едновременно виждате какво става около вас и с какво сте заети вие самите. Осъзнаване Събудете се и се запитайте, къде съм? Какво правя, къде е потънало вниманието ми? В този момент сте се осъзнали и сте се оказали в точката на осъзнаване. Това съм аз, а това е околната реалност. Давам си отчет, виждам себе си и реалността. Разходна в съня, насън или наяве. Влезте в точката на осъзнаване, като си кажете, виждам себе си и реалността. Дайте си указание, днес ще се разхождам в съня си наяве. И тръгвайте, където и да е на работа, на училище в това състояние на яснота. Когато сте потънали в един от екраните, вие не сте на себе си, не владеете нито себе си, нито ситуацията. В състояние на яснота се освобождавате и от този момент вашият сън, насън или наяве, няма значение става осъзнат. Вие се владеете и което е най-важно способни сте да владеете ситуацията. Персонаж на филма това сте вие. Както насън. Така и наяве вие сте вътре във филма, носите се от потока на сценария. Не принадлежите на себе си, тъй като вниманието ви не ви принадлежи. По време на разходката би трябвало да забележите, че собственото ви внимание постоянно потъва във външния или вътрешния екран. Но когато сте в съзнание, за разлика от заобикалящите ви спящи персонажи вие виждате себе си, виждате реалността и можете съзнателно да управлявате волята си, което досега не сте правили. Това е първото ви изкачване на ново ниво на владеене на себе си и реалността. Сценарии Води ви външен сценарий на някакъв филм, в който вие в дадения момент се намирате като персонаж. Персонажи на сънищата По какво се отличават от живите хора, персонажите на филма? Те нямат само съзнание и не се осъзнават като личности. Нямат воля, не са свободни в действията си, а са подчинени на сценария. Нямат душа, те просто са шаблони, манекени. Не мога да кажат, аз съм аз, те нямат собствен аз. Вие, или по-точно вашият аз – това е вашето внимание. То не може дълго да се задържи в центъра на осъзнаването. Трябва да си изработите нов навик да връщате вниманието си в центъра. Създайте проследяване на самото внимание, т.е. на себе си. Сънят, както насън, така и наяве, може да бъде или осъзнат, или несъзнателен. В несъзнателния сън вие сте глупави и безпомощни като зайци, но щом поемете контрола на вниманието си, вие оживявате във филма, здобивайки се със способността да действате самостоятелно по свое усмотрение. Активатор, не е задължително да задържате през цялото време и непрекъснато вниманието си в центъра. Нещо друго има значение вашата способност да реагирате на ставащото. Нужно е да си изработите обратния навик да не потъвате в сънно отставащото, а да се събудите. Всяко събитие, дори лекият полах от околното пространство, трябва да ви кара да застанете на штрек това е сигнал за събуждане. Също така всяко ваше действие трябва да ви напомня, че следва да проверите вниманието си. Примери за активатори – външен щом нещо се случва, се събуждате. Вътрешен преди да направите нещо, се събуждате. Архив на вечността, същото като пространството на сънищата, което съществува във вид на архив на филмовите ленти, където се съхранява всичко, което е било, което ще бъде и което е могло да бъде. Реален е само мигновеният отпечатък на действителността, осветеният кадър. Всичко останало е виртуално както минало, така и бъдеще. И всичко се пази в архива на вечността. Да се създава реалността, значи да се определя в какво направление ще се задвижи кадърът. По каква филмова лента? Вие имате такава възможност, но не я използвате, също както не използвате функцията за управляване на вниманието. Нужно е именно да си създавате реалността предварително, а не да се борите с текущата действителност. Вместо това вие се опитвате да промените дадената ви реалност в текущия кадър. Действителността съществува само защото вече се е случила. Не можете да промените онова, което вече се е случило. Но вие се занимавате точно с това, тъй като всичко, което ви заобикаля, вече се е случило. УОУ, спиралята, нет 57 да движите кадъра. Както знаете, миналото не може да се промени. За настоящето също можете да забравите то вече се е случило и не ви е нужно. За това пък имате възможност да определите бъдещето да изберете филмовата лента, по която ще се движи следващият кадър. Намерение, то отговаря за вашите действия. За да предприемете нещо, необходимо е отначало да имате намерение. А когато вече правите нещо, намерението се реализира в действие. Също както вниманието има два екрана, намерението има два центъра – вътрешен и външен. Вътрешният център обговаря за цялата ви обикновена функционалност и е разположен в челната част на черепа – това е вашето тесно намерение. Когато се съсредоточавате, вие мръщите чело. Когато смятате да извършите нещо, напрягате мускули. Те ви позволяват да извършвате примитивни действия в текущия кадър. Външния център изобщо не го използвате, а тъкмо той отговаря за движението на бъдещия кадър. Можете да определите къде е разположен мигновено, още сега. Плитка на намерението. Това е енергиен сплит, подобен на обикновена плитка тя не се вижда, но вие може да я чувствате като фантомна част на тялото която преди е съществувала, обаче и сега сякаш я има. Тя не е спусната надолу, а стърчи по към гръбнака. На самия и край се намира външният център на намерението. Къде именно ще откриете интуитивно, точното разстояние няма значение. Достатъчно е да насочите вниманието си към него и ще го почувствате. Принципът на действие на външния център е прост.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 Не можем да питаме за това героите от филма. Манекените можем, но е безполезно. Вие се различавате от първите и от вторите по това, че сте способни макар и смътно да доловите смисъла на въпроса. Освен това умеете да осъзнавате себе си. Но кога се осъзнавате? Единствено в момента, когато си задавате този въпрос. През цялото останало време къде сте, кои сте? И така, вие сте персонажи на филмова лента на живота, който се случва с вас. Не вие живеете живота си, а животът ви се случва. Нито манекенът на сънищата, нито героят от филма са способни да разпознаят иллюзията на действията си, или по-точно иллюзията на разигравашкия се спектакъл. С какво се отличавате от манекените на сънищата, ако живеете и наяве като насън? Навик Охлюви По-коректно е да кажем персонажи, ви прави навикът не да създавате реалността си, а да очаквате нещо и да се надявате на нещо. Ще се получи ли или не? Това е пасивна позиция. От тази позиция всичко, на което сте способни, е да опипвате реалността и щом нещо мръдне, да си скривате ротцата. Шаблон. Нужно е да превключите на активен режим. Не да очаквате и да се надявате, а да определяте реалността. На това пречи шаблонът, заради него не е възможно да създавате реалността си. Това е вашата къщичка. Новите навици и представи се изработват също както са се вкоренили старите чрез многократни повторения. Само, че сега, вместо да се вторачвате в реалността и да я следвате, вие активно ще управлявате движението на кадъра не този, в който се намирате в момента, а който идва. Вже, алгоритъм на осветяване на кадъра. Разработка. В капана на текущия кадър ви държат охлювените роца и къщитката, навикът и шаблонът. За да се измъкнете от него, е необходимо да превключите на активен режим не да очаквате и да се надявате, а да създавате реалността. За тази цел се изисква постоянна практика за ООО, спиралета, NET 58, управляване на идващия кадър. Алгоритъмът е, щом се появят очакване, намерение или проблем. Веднага превключате на активен режим и осветяване на кадъра. Нужно е да определите не само събития чието изход е неизвестен, но и такива, които със сигурност ще се сбъднат. Защо са нужни тези безкрайни повторения? За да вмъкнем новата разработка във вашия охлювен шаблон. Няма да повярвате, че реалността може да ви се подчинява, докато сами не се убедите, и то многократно. Управляването на движението на кадъра при прости събития е неефективният вид тренировка, вследствие на което вие. Учите се да се събуждате и да управлявате вниманието си, развивате плитката, визуализацията, намерението, превключвате на активен режим, а в крайна сметка се здобивате с способността да се освобождавате от водещия ви сценарий и да създавате своята реалност. Бъдещата реалност, макар и записана в архива на вечността, винаги е многовариантна, не е окончателно определена и още не е създадена от никого за сега тя е ничия. Щом се намери някой да я създаде, тя се подчинява. И ако този някой сте вие, тя става ваша. Но преди реалността да стане действително ваша, необходимо е да направите разработване, Т. Да си създадете нови навици и представи чрез многократни повторения. Преобразяване, светещи същества с поглед на пред такива вие замислил Създателят. И такива сте били някога, докато не сте затънали в иллюзиите на спектакъла. Като се занимавате с практиката на създаване на реалността, постепенно се превръщате от охлюви в светулки. Когато осветявате кадър, от вас строи вътрешна светлина и желаните събития просто летят към вас като молци. Околните онези, които все още си остават охлювище протягат ротцата си към вас и с любопитство ще ви доближават. Съсредоточеност. Трябва да се стараете, без да полагате старания. За успешното осветяване на кадъра е важно не усилието, а съсредоточеността. Можете ли да се съсредоточите за няколко минути? Поне за една минута, това е всичко, което се изисква от вас. Изпълнявайте алгоритъма на осветяването спокойно и непринудено. Защото, когато полагате усилия, вие задействате вътрешния център на намерението. А реалността се управлява от външния център. Обърнете внимание, ако при осветяване на кадъра мускулите ви се напрегват, значи действа ви намерение. Трябва да се работи изключително с външния център с плитката. Тя не е нещото, което следва да се напрега или с което да се действа. Метасила – това е обратната страна на силата, нейният антипод. Обикновената сила, силата на волята и физическата сила, действа от тази страна на огледалото на реалността.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 А сега съдете сами, ако бъдещето се намира от обратната страна на огледалото на реалността, може ли да му се повлияе с обикновена сила, която действа само тук, на лицевата страна? Не, ако вниманието ви се намира на лицевата страна, в кадъра на въплъщението, тогава вие изцяло сте завладени от сценария. А ако е на обратната, в кадъра, тогава сте свободни да движите както себе си, така и бъдещата реалност. Какво представлява метасилата постепенно ще разберете, когато я усетите. Нали не бих могла да ви обясня какво е силата, ако никога не сте я опитали? Същото е и с метасилата, тя трябва да се почувства и развие. Орадието на метасилата е вашата плитка. Алгоритъмът на осветяване на кадъра е упражнение за развиване на метасилата и същевременно начин на определене на нужната ви реалност. Да движите чрез себе си, означава да си давате сметка и по своя воля да управлявате мотивите и действията си. При това ще се движите вътре в кадъра както обикновено с ръце, крака, с сила. Но да движите реалността можете по съвсем друг начин с вниманието, намерението и метасилата. Имитация на спектакъл Смисълът на имитацията е в това, че вие нямате право да нарушавате установения ред. А то е, че сте длъжни да участвате в представлението, подчинявайки се на сценария. На нито един персонаж не е позволено да изскача от филмовата лента или да прави там, каквото му скимне. Сценарият не е не чия субективна воля, а обективна реалност, от която не можеш да се измъкнеш. Уууу, спиралята, нет 59 обективната реалност е такава, че вие сте обречени да съществувате в нея като персонажите в филмова лента. Не можете да избегнете спектакъла, но можете да го имитирате. Вие сте способни да измамите реалността, продължавате да играете ролята си, записана в сценария, изпълнявате всекидневните си функции. Но за разлика от другите персонажи вие, намирайки се в състояние на осъзнаване, получавате нещо повече възможност да смените текущата филмова лента. Разхождате се във филма като оживил персонаж, преструвайки се, че не сте живи, и сменяте лентите по свое осмотрение. И никой нищо не подозира нито сценарият, нито другите персонажи. Присъствие във филма това преди всичко е присъствие на вашето осъзнаване, на вашия аз. Присъствие на вас в себе си като жив, осъзнат и в ми индивид във все същия филм. Макар и да се върти динамично, филмът вече е предначертан, както е предопределено и поведението на всички персонажи. Присъствието ви там ви разграничава като събудил се сред спящи. Вие осъзнавате своята различности си давате сметка какво става. Поведението ви вътре в дадения филм също е предопределено от сценария. Но то ви дава възможност да смените филмовата лента да прескочите от една на друга. За да влезете в присъствие, е необходимо да се съживите, да застанете на и да определите къде пребивава вашето внимание, в централната точка на осъзнаване или на един от екраните. Сценарият не е във вашата власт. Определенето на реалността не е управляване на сценария, а избор на филмова лента. Задачата ви е да фиксирате вниманието си върху бъдещия кадър. Сценарият не е ваша работа. Ако се опитвате да го определяте или да му се противопоставите, той ви хваща в капан. Старайки се да повлияете на хода на събитията, вие се държите с мъртва хватка в реалността на текущия кадър, а това е безсмислено. Колкото посилно се държите, толкова по-здраво ви държат за тръдката, та, за плитката. Не ви е дадено да знаете какъв трябва да бъде сцена, рият, за да ви доведе до целта. Но не ви и трябва. Вие работите в режим на кинооператор. Когато във вашия прожекционен апарат целевият кадър е осветен, самият ход на събитията се насочва на където трябва. Сценарият работи за вашата цел, ако сте я определили. Полза. Винаги упорствате всичко да се развива непременно според вашия план и по този начин пречите за мисълът ви да се осъществи. Изразявайки неприемане, вие неволно и несъзнателно си създавате най-лошата реалност. За да не си провалите реалността, а напротив, да я превърнете в прекрасен и приятен свят, ще ви е нужно да използвате един прост принцип, във всичко да откривате полза. Буквално да извличате полза от всяка досадна ситуация, от всяко събитие, предизвикващо и най-малкото неприемане от ваша страна. Поставете си такава цел да извличате полза. Законът гласи, ако се ръководите от принципа за ползата, в живота ви ще има все по-малко събития, които ви нанасят вреда. В Ж. Алгоритъм на ползата. Позволение. Парадоксален принцип, трябва да се определя не сценарият, а целевият кадър. Вашата работа е да знаете резултата, какво искате да постигнете, и да създавате съответната картина на реалността мислено, с думи, използвайки плитката. Тогава сценарият сам ще ви поведе и ще ви покаже, по какъв начин. Проследяване на ползата е един от начините за вашето събуждане. Всяко събитие би трябвало не да ви приспива, а да ви поставя наш трек, да представлява сигнал за събуждане. Вашата задача е на време да се събудите, да видите реалността, да създадете реалността си. Преди, щом нещо не ви се получи, веднага, аа, веднага махате с ръце и тропате с кръка. Сега, щом нещо не се получи, възкликвате, наумили на глас, както искате, позата. А понататък позволявате на света да ви поднесе нещо приятно или да ви помогне, или да ви приближи до целта. Сценарият ви води, защо непрекъснато забравяте за вниманието си, защото сте разсеяни ли, не, защото сценарият ви води. Струва ви се, че действате самостоятелно, но това е иллюзия. Припомням ви, иллюзията за спектакъл се състои в това, че реалността толкова ви поглъща, че не забелязвате иллюзията и не осъзнавате, че сте заробени персонажи в някаква игра. Парадоксът е, че вие като персонажи, за разлика от героите във филма, притежавате самосъзнание. Но се осъзнавате едва в момента, когато си задавате този въпрос. През цялото останало време съзнанието ви спи и се подчинява на външния сценарий. Оууу, спиралета, нет 60 да движите себе си. Представете си, че сте във филм, който се върти и не можете да го промените, обаче нищо не ви пречи вие самите да се промените. Не вярвайте на онези, които ви убеждават, че е нужно да оставате себе си. До известна степен да, не бива да губите основния си стълб, своята самовитност и уникалност. Трябва да се променяте, без да изменяте на себе си. От самото начало сте създадени от природата като самото съвършенство, дори с недостатъците си, които всеки от вас притежава. Но там, където няма развитие, започва деградация. Това е закон, трябва да знаете, че е необходимо да работите над себе си, да се развивате във физическо и духовно отношение, ако не искате да се превърнете в набръчкани плужици. Искрата на Създателя от вашето усъвършенство не зависи много. Във всеки го от вас има искра на Създателя, негова частица, така че я разпалвайте. Не на повелителя, а именно на Създателя. Да повелявате още едно изкушение. Не бива да му се поддавате. Създавайте реалността си и себе си като съвършенство. Върховният Създател не нарушава това правило, той не ви заповядва. Пък и какъв смисъл вие не го слушате, той създава. И вие сте способни, повеля на силата. Тъй като притежавате самосъзнание, вие си задавате въпроса, по какъв начин, и си построявате цяла стратегия за постигане на целта си от своите си съображения. Да, в момента, когато си задавате този въпрос, във вас се пробужда самосъзнанието и пак то ви пречи, защото в ума ви не е целта, а вашите глупави съображения как да я осъществите. Измисленият от вас сценарий се конфронтира с реалния, но вие държите на своето и в крайна сметка разваляте всичко. Нужно е да наблюдавате внимателно себе си и вниманието си, за да не би то да се отплесне пак в измисляне на собствен план, а да следва едва доловимите тласъци на сценария като повеле на силата. И сами ще я почувствате, ако осъзнато и целенасочено и позволите да ви води. Ако вмислите ви е само целта, сценарият сам ще ви поведе към нея. Следване, в ума ви трябва да бъде не ходът на събитията или поведението, постъпките, на хората, а крайният резултат целевият кадър. Не бива и не е възможно да се противопоставите на сценария, дори в състояние на присъствие. Всички промени в реалността, които ще стават по ваша воля, са резултат от преминаването на друга филмова лента. На текущата лента нищо не можете да направите със сценария. Не бива да му се противопоставяте, а да наблюдавате себе си и да следвате потока на филмовата лента. Учете се да чувствате повелите на силата и да ги следвате. Да ги следвате, за да използвате силата и мъдростта на сценария. В Ж. Алгоритъм на следването. Външната сила. Вие се разхождате наживо във филма, когато присъствате с вниманието си, а движите с намерението си. Движите кадъра, но не с тесноградото си намерение, а с външното. То за това е наречено така, защото не е ваше, не ви принадлежи и не ви се подчинява. Външното намерение е сила, мотор на реалността. Нейната активна съставляваща върти филмовите ленти така, както им е предначертано. Вие имате точка на достъп до силата външния ви център, плитката. Ако сте невменяеми, силата ви хваща за плитката и ви води по сценария като марионетка. А когато се събудите, влизате в състояние на присъствие и вземате плитката, в свои ръце. Тогава в силата възниква нейната реактивна съставляваща метасилата. Точно тя пуска другата лента съобразно поръчание от вас кадър. Огледало на реалността, винаги действате слугата напред, спесно градото си намерение. Искате да ви обичат, да ви уважават, да ви помагат, да ви дават нещо и наивно като деца настоявате, обичайме, уважавайме. Помагай ми, дай ми. Отстрани картината изглежда така, стоите пред огледалото, протягате ръце и казвате, дай, старайки се да притеглите отражението към себе си. Отражението обаче прави същото не ви дава, а ви отнема. В реалността също като в огледало винаги получавате отражение на вашите мислени твърдения и действия. Каквото изпращате, това и получавате. Особено когато изразявате неприемане от цялото си сърце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 Освежете погледа си, ще видите, че цветовете са станали посочни, а сега се усетете не като персонаж във филма, а като страничен наблюдател. Влезли сте във филма като инсайдер. Никой не уло, спиралета, не 61 знае за това, само вие. Те ум сте вътре във филма, а с вниманието си сте отвън. Усетете своята, различност, своето присъствие. Второ. Преди да искате нещо, да очаквате, да молите хората и реалността, необходимо е да си представите, че стоите пред огледало, и да се запитате, какво трябва да направя, за да тръгне към мен отражението. Очевидно сами да направите първата крачка, вместо обичайния си маниер да дърпате одеялото към себе си и тъпо да твърдите, дай, дай, вие се събуждате и осъзнавате, че огледалото на реалността само повтаря вашите движения. И ако искате да получите нещо, необходимо е отначало да дадете нещо подобно. Дори няма значение какво именно. Просто сменете своето «дай» с обратното «вземи». И тогава като по магия в отражението ще получите онова, което сте искали. Каквото изпращаш, това и получаваш. Освен това, то означава да движиш чрез себе си. В ж. алгоритъм на образа, можете да си създавате реалност, но не и да си поръчвате хора. Ако определяйки целевия кадър, вие принуждавате конкретния човек да играе по вашата свирка, това най-вероятно няма да заработи или ще стане наопаки, защото по този начин правите двойно нарушаване на правилата на хълтвате в чущ сценария. На ваше разположение е единствено вашата отделна реалност, засягаща вас. Ето защо в целевия кадър централната фигура трябва да сте само вие самите, както си се представяте в мечтите си, вие сте звезда на сцената. Вие седите на директорски стол, вие сте на собствената си яхта. Всички останали фигури трябва да са на втори план като декори. Не бива да манипулирате хората. С тях можете единствено да влизате в огледални отношения. Искате ли нещо конкретно от конкретни хора? Вървете при тях и общувайте вътре в дадения филм с оглед на това, че филмът е огледален. Вътрешен подбудител Води ви не само външен мотор сценарият, но отчасти и някакъв вътрешен побудител. Това са потребността от собствена значимост и стремежът за самореализация. Ако искате да си извоювате разположението на хората или да вземете нещо от тях, поставете си за цел да подчертаете тяхната значимост и да им помогнете в самореализацията. Ако не искате да си спечелите врагове, по всякакъв начин внимавайте да не засегнете чуждото чувство за значимост. Ползата за другите трябва да стане ваше кредо. Тогава няма да имате проблеми и с вашата реализация. Нещо повече, вашата собствена реализация ще стане по-успешна тогава и само тогава, когато и другите ще имат полза от това. И обратното, ако от това, което правите, другите нямат полза, тогава и вие няма да успеете. Манипулиране на хората Манипулирането на съзнанието на персонажа в текущия кадър е възможно. Както вече знаете, водят ви външният сценарий и вътрешният подбудител, като вторият? В много по-малка степен. Подбудителят основно определя вектора на вашето движение, но все пак ви движи сценарият. Но най-лакомите охлюви съобразно с своите подбуди или със собствения си сценарий могат да се опитват да променят посоката на вектора в свой интерес. Точно това е манипулиране и управляване на чужд вектор. Това може да се осъществява например чрез заблуждаване или създаване на фалшиви ценности и цели, или чрез използване на чуждите слабости и нужди. За разлика от огледалните принципи, които не засягат вектора ви, а, напротив, му помагат, манипулаторите ви отклоняват и използват. Ето защо винаги, когато почувствате, че нещо ви натръпват, се запитайте, кому и защо това може да е изгодно. Манипулации с реалността Реалността има двояка природа. От една страна, това е филм, а от друга обемно огледало. И едното, и другото ви объркват. Главната иллюзия е там, че истинската природа на реалността е скрита. Не се вижда нито пространството на филмовите ленти, нито истинското огледало. Но ако знаете и помните това, иллюзията престава да ви владее. Иллюзията на огледалото на реалността е много посложна от обикновеното огледало.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 че уж имате нещо, което нямате, или сте такъв, какъвто не сте. Например, искате да имате свое жилище. Обикаляйте магазините и разглеждайте мебели и предмети на интериора, сякаш вече имате дом. Или искате да станете богат човек. Интересувайте се от скъпи вещи, коли, яхти, курорти. Пуснете богатството в живота си. Или желаете да станете уууу, спиралета, не 62 звезда в някаква област. Дръжте се така, сякаш вече сте звезда, живейте живота и, макар и засегава въображението си. Постепенно картината на реалността ще започне да съответства на вашата престровка. Реалността обича да създава иллюзии, но не понася да я гощават с тях. Тя ще намери начин да превърне създадената от вас иллюзия в действителност. Създаване на отражение – Вие сте способни да си създадете както образ, така и отражение. В първия случай образът прилива в отражение, а във втория отражението в образ. Първият пряк процес, каквото е посланието, такъв е и отговорът, каквото давате, това и получавате, какъвто сте в действителност, това имате. Вторият обратен процес, каквато е играта, такава е и реалността, каквото имитирате, това и получавате, на какъвто се преструвате, такъв ставате. Пряко образът прилива в отражението. Създаването на образа е вашето послание в реалността. Каквото сте изпратили, това в резултат сте получили. Обратно, отражението прилива в образа. Създаването на отражение е вашата престровка и имитация. На какъвто сте се престорили, в такъв реалност сте се превърнали. Всички тези манипулации с огледалото се наричат да движите чрез себе си. Първото необходимо условие е да играете напълно сериозно. Второто необходимо условие е да играете систематично. Ж, алгоритъм на отражението. Защо не харесвате себе си? Защото от всички екрани, от всички корици ви демонстрират идеали за красота, успех, щастие. Вие се хващате на тези иллюзии и по се мерите с чуждото, като всеки път се убеждавате, че не се вписвате в стандартите. А всъщност красотата, успехът и щастието не могат да бъдат стандартизирани те са индивидуални категории. Но вие все пак предпочитате да вярвате в иллюзиите и се мъчите да им подражавате. А не трябва да завиждате на другите и да изпадате в уминие, а да станете светулки, да движите себе си и да движите чрез себе си. Да не гледате реалността, в която ви се налага да живеете, като нещо независещо от вас, а сами да я създавате бъдещата реалност движете с плитката, а в текущата реалност движете чрез себе си образа и отражението си. Какво ви тормози? Щом се усетите, че очаквате нещо, надявате се на нещо, от нещо се страхувате, нещо ви тежи, събудете се и си дайте сметка, води ви външният, не вашият сценарий, точно това ви тежи. Подсъзнателно чувствате, че не сте свободни, че зависите от реалността. Че сте затворени в рамките на обстоятелствата, както персонажите в рамките на сюжета. Чувствате го, но не си давате сметка и нищо не можете да направите. Добре си изяснете, да разчитате на нещо дали ще се сбъдне или не, дали ще се получи или не, е безсмислено и глупаво. Във вашата воля е да си създадете образ или отражение, или реалност, или всичко накуп. Необходимо е вие да смените навика си да искате с навика да давате. Да смените навика си да отхвърляте с навика да приемате. Да смените навика си да заспивате с навика да се събуждате. Най-полезният навик е не да искате нещо от реалността, а да създавате реалност. Това е главното, и не по-маловажни негови производни не да се страхувате, а да създавате. Не да очаквате, а да създавате. Не да се надявате, а да създавате. Не да се разстройвате, а да създавате. Технология на имитацията. Възможно е да се създава не само реалността. Възможно е да създадете себе си своя манекен. При това манекенът ще се променя, премествайки се в потока от филмови ленти и отражения, вие ще ставате други, каквито сте мечтали да се виждате. В Ж, Алгоритъм на комплексното движение разходка и главата техника на имитацията. Да създадете свой манекен, на филмовите ленти в архива на вечността се намират ваши собствени манекени. Когато гледате една от тези ленти, съзнанието ви си намира своя манекен, той се съживява и започва да се движи. Докато сънувате съня си, вие живеете в тялото на манекена на сънищата като в един от множеството свои варианти. Същото става и в действителността на филмовите ленти, по които се движи вашият живот. На всяка нова лента съзнанието ви влиза в поредната версия на манекена, той се съживява и става вас в текущия кадър. Ууу, спиралята, не 63 и манекенът може да се променя веднага, вкъз так от време. Вие сте способни да се промените бързо, дори до впечатляващи преображения във външността. Включително могат да се променят качества и навици като увереност в себе си, обаяние, умение да общувате, смелост, интелект. Професионализъм. Не става дума да се откажете от себе си или да изхвърлите предишната си личност. Става дума за развитие, особено ако сте такъв ядък случай, че си се харесвате и не искате да се променяте. Но дори да е така, не бива да спирате развитието си, защото иначе ще активирате деградацията. Нужно е да се променяте, без да изменяте на себе си на своята самобитност, на принципите и убежденията си, на своето кредо. Уникалност. Уникалността е всичко, което имате, но до голяма степен това е достатъчно. Тя сама по себе си е съвършена, защото такова нещо никъде другаде да няма. Ценно ли е нещо, което никой никъде няма? Естествено, това е предимство, което може да се използва, а може и да се натика в прашния шкаф. И е въпрос само на вашия избор. Недостатъците имат едно парадоксално свойство. Ако се примирите с недостатъка, той става ценно индивидуално качество. А ако не го приемете и се борите с него, той се превръща в порок. Точно така се възприема от околните или ценност, или порок. Ако недостатъкът е прият, той може да се превърне в предимство. Вие сте самото съвършенство, както е замислено от природата и създателя. Съвършенството е индивидуалност в своята уникалност и в съгласие с себе си. Там, където има съгласие, се появява хармония. И напротив, всяко неприемане поражда дисхармония, която всички забелязват. Нужно е да се изкоренява явният порок или слабото звено, което пряко ви вреди, например на здравето или имиджа ви, или вреди на околните. В останалото трябва не да се борите с недостатъците, а да развивате качествата си. Средство за трите постижения Първо, не бива да се фокусирате върху недостатъците си. Не бива да пребивавате в състояние, в което чувствате своята непълноценност в нещо. Това е деструктивно състояние. Недостатъците ще се задълбочават и още повече ще деградирате. Ето защо трябва да влезете в друго, конструктивно състояние. За това ще ви помогне второто действие. Второ, в живота ви трябва да има цел вдъхновяваща, предизвикваща ентусиазъм, носеща полза за вас и за другите. Ако изпитвате апатия към всичко, значи нямате цел. Или, обратното, когато нямате цел, имате апатия. Нямате цел, нищо няма да ви се иска. Нямате стремежи, нямате движение. Нямате движение, не ще имате енергия. Нямате енергия, не ще имате живот. Ето защо е необходимо да откриете заветната си цел, своята мисия и да започнете да се движите към нея. Без мисия, каквато и да е, и вас ви няма, вие сте празно място. Ако все още не сте открили мисията си, ще ви помогне третото действие. Трето, дали сте открили мисията си или не, при всички случаи трябва да се съсредоточите върху развитието си, върху усъвършенстването си. Постоянно, винаги се усъвършенствайте. Разпалвайте в себе си искрата на Създателя, развивайте се. Това е средство и за трите постижения, да излезете от състоянието на непълноценност, да откриете мисията си и да реализирате мисията си. Трите движения – целите се постигат с трите движения – да движите реалността, да движите чрез себе си и да движите себе си. Саморазвитието е достойна цели път. По пътя мисията сама ще се намери. Но и когато я намерите, не бива да спирате. Помнете, има или развитие, или деградация. Не бива да мислите, че саморазвитието е обременително задължение или тежък труд. Напротив, много потягостно е да бъдете в застой, безделия и лейност. Самоусъвършенстването не е труд, а приятно приготовление за нещо още по-приятно. Нали се приготвяте, преди да тръгнете за купон, докарвате се. Но купонът е днес, а за онова, което ще настъпи утре, след месец, след година, няма да е достатъчно да се приготвите само веднъж. Вашата мисия. Мисията е онова, което ви въодушевива и носи полза на вас и на другите. За да станете великолепни и да превърнете и живота си в великолепие, е необходимо да излезете от състоянието на застой и деградация. Начин за това е да откриете своята мисия, заветната си цел и да се движите към нея. Вашата мисия е вашият вектор за самореализация. Без мисия животът ви се превръща в безсмислено съществуване. Може би не я знаете. Искрата на Създателя, която тлее във вас, знае. Но тя трябва да се разпали. Като разпалвате в себе си искрата на Създателя, усъвършенствайки се, вие получавате и трите постижения, излизате от застоя, откривате мисията си, реализирате мисията си. Уууу, спиралята, не 64 влизане в нов манекен. Да предположим, че искате да имате красиво тяло, да се превърнете в и приятна личност, да станете добре заплатен професионалист в някаква област. Всъщност това означава да влезете в свой нов, усъвършенстван манекен, на принципно нова филмова лента. Такъв манекен и такава лента наистина съществуват, не се съмнявайте. Само е нужно да стигнете до тях. Тази цел се постига с трите движения – да движите реалността, да движите чрез себе си, да движите себе си. ВЖ, главите, вие сте гениални, техника на имитацията, и по-нататък, звездичка, звездичка, звездичка в този обзор са представени само основите. За да усвоите подробностите, е необходимо отново да прочетете цялата книга. Ако нещо не разбирате, четете книгите за трансърфинга. Трансърфингът е начална школа, а техникИТЕ на тавки са виша школа и виш пилотаж. В книгата Жрицата Тавки са описани техникИТЕ на тавки, още помощни от техникИТЕ на трансърфинга. Те представляват съществено допълнение и ново, по-високо ниво на трансърфинга, което всички толкова дълго очакваха. Но има и художествена версия Жрицата Итват, където се разказва за удивителните приключения на тавки и приятелите и в метареалността. Там ще можете да се запознаете по с ставки и да разберете как самата жрица прилага принципите си на практика. Червената принцеса жрицата и беше завързана за стълб на Пощада до Мегалита. Около стълба пристъпваха върволица от Гламруки и Монотонно мърмореха Мантра, Манамия, Хирагоеген, Мана, Хакен Арезист Ю, Манамия, Даст Ичо Еген, Мана, Даст Хамач Амистил. От време на време спираха, обръщаха се към центъра на кръга и лязко изкрещаваха, червена принцеса. «Да я изядем, да я изядем!» Сетна продължаваха да тропат в кръг и да мърморят: «Еса Афбин Брукенхаре, Блюсин Зе дей, вин, епе, Вай Вай, Дита Ева Нищо не се беше променило във външния облик на оживелите манекени. Същите широки сиви роби с същите сиви восъчни лица. Въпреки емоционалните викове, физиономиите им продължаваха да бъдат безстрастни. Жрицата се държеше гордо и невъзмутимо като индиански вожд на стълба за мъчения. Не обръщаше внимание на диваците и мълчешком гледаше някъде в далечината, на главите на тълпата. Невъзмутимостта на жертвата малко по-малко изнервяше гламроките. Те престанаха да тъпчат наоколо и да мърмурят, обърнаха се към нея, изплезиха се и с започнаха да въртят глави. По всяка вероятност това действие имаше за цел да изплаши пленничката, обаче така и не постигна нужното впечатление. Напротив, по лицето наитват плъзна иронична усмивка, червена принцеса, продължаваха те, неясно дали да изплашат жертвата, или да навиват самите себе си, да я изядем. Да я изядем. Сега диваците измислиха нов ритуал. Един по един всеки изтичваше до пленничката, сваляше, качулката си, триеше лисата си глава по корема й. Сетна се обръщаше към останалите и изкрещаваше, червена принцеса и тутък си набързо нахузваше качулката и отскачаше в общия строй. На своя ред останалите дружно подхвещаха, да я изядем, да я изядем. Изглежда за по-голямо разнообразие на думи и действия не им стигаше фантазия. Но не се и искаше нещо повече. Съдейки по тържествуващите викове, това отношение би трябвало да представлява нечувана дързост и светотество към принцесата. Ооо, спиралета, не 65, след като в издевателския обрет се изредиха всички, най-смелият се реши на изключителна постъпка. Гламрукът застана зад гърба на жертвата, изкриви лице в страховита гримаса, изплези език и близна брилянтовата яка на роклята на Итфът. Тълпата реагира с удивен и одобрителен вой. Коражлията обаче не се ограничи с това. Изтъпани се отпред и зададе ключовия въпрос а как ще я изядем? Как? От тълпата се надпреварваха да отговарят, обикновено в два варианта, да я опечем, викаха едни, не, да я сварим, крещаха други. Диваците вече можеха да произнасят буквата «Р», така че спорът течеше без фонетични проблеми, като търк, в който печели онзи, който вика най-силно. Е Победиха първите, ще я опечем, дружно се съгласиха всички. Не се суетиха дълго и няколко гламруки домъкнаха от някъде огромен тиган с диаметър колкото човешки ръст. Някои от останалите започнаха да разпълват огън, други танцуваха около жертвата с плезени езици и схватнали очи. Цялата вакханалия се придружаваше от два стандартни вопала – червена принцеса и «Да я изядем!» «Да я изядем!» Матилда, най-накрая се обади диитват, Матилда, ааа, извика тя силно, но спокойно. Все едно викаше оспалата се своя приятелка за закуска. А тя, вероятно едва сега събудена от шума, изтича от мегалите боса и по пижама. А, -а, -а закръща Матилда. Какво правите, изроди нещастни? Веднага я освободете. Фати, тя изтича до стълба и се опита да развърже въжетата, но те бяха вързани здраво. Ах, вие, грозни изроди. Освободете я веднага. Глъмроките за миг се стъписаха, прекъсвайки занятията си, и развълнувано занареждаха Манатида. Манатида. «Мана да. мана, да. мана, какво трябва да правите?» Попита Матилда, като се образи, че някак си трябва да поеме контрола над диваците, да четем глупости, а какво не бива да правите, не бива да правим това, което не бива, и по-точно. Какво не бива да правите, не бива да се изяждаме, а какво смятате да правите, ще я изядем». Ще я изядем, нали ви казах, че не бива да се изяждате, може, може. Нашите не бива, а тя не е наша, това беше безапелационният аргумент на гламроките и с подновен ентусиазъм. те продължиха да хвърлят дървета в огъня, но аз съм вашата мана, възрази Матилда, забранявам ви. Тя е моя приятелка и вие, веднага ще я отвържете и ще я пуснете, но ние не можем, отвърнаха гламроките. Длъжни сме да я изядам, не могат, Тил и спокойно се обадиитват, те се подчиняват на своя сценарий като безусловен рефлекс, инстинкт, ще я видим тая работа. Ей, вие, не бива да я изядете, може, може, ако го направите, ще настане пълен краш, няма. Няма, ще настане, ще настане. Тя също е мана, ние и двете сме мани. Глъмроките се посмутиха. Посъвещаваха се и смелчагата, който се беше осмелил да близна яката на жрицата, излезе отпред, нека да докаже, че е мана. Матилда разтревожен от поглед на Итфът, не се тревожи, Тили, ли, нека ме отвържат, чувате ли, веници, отвържете я. Заповяда Матилда, сега ще се убедите, че тя също е мана, а шепнеш към попита, фати, какво смяташ да правиш, ще разчупя сценария от върна Итфът, как? Уоу! Спиралята, нет 66 не може да довърши, защото двама глам се заеха да отвързват въжетата, а останалите ги заобиколиха в плътен кръг. В центъра стоеше смелчагата, щом жрицата беше освободена, той по навик запя, червена прин, но не успя да допее. Итват стремително подскочи към него, подхвана го под коленете и яско дръпна към себе си. Гламрокът падна по гръб. Без да му даде да се опомни, жрицата се стовари върху него, стисна главата му между дланите си и долепи устни в неговите в дълга целувка. Сет не стана и започна да се върти и да се киска. Смел така си и остана да лежи шашнат, а всички останали, включително Матилда, замръзнаха с отворени усти. Ипват внезапно спря, изпана ръка напред и се завъртя, сочайки се длан всички наоколо. През това време повтори три пъти един и същ въпрос. Знаете ли, че аз спя, а вие ми се присънвате? Знаете ли, че аз спя, а вие ми се поикънвате? Знаете ли, че аз спя, а вие ми се поикънвате? Ошешевените гламруки май не разбраха въпроса, но ги вълнуваше съвсем друго нещо. Един през друг удивено възкликваха. Тя му направи съже. Тя му направи съже. Тяма нали е? Тя също ли е мъна, коя си ти, попита с мелчагата, като се вдигна от земята, все още не е оправил се от шока. Това е великата и всемогаща жрица Итфът, тържествено обяви Матилда, като вдигна почтително ръце към нея. Мана Фата. Манафата, загрижено замърмориха гламорките. Великата Мана, да потвърди Итфът. А сега, за да схванете добре това, всички ще ви изям. Гламроките възприеха буквално думите й, затова се разтревожиха не на шега, не, не, завиха те, да, да, дразнеше ги итват. не бива, не бива, або, може, може, включи се в представлението и Матилда, аз също ще виям. Ние и двете сме мани и заедно ще ви ядем. Аба, диваците не намериха какво да отговорят, за това се скупчиха, треперейки от страх. Сценарият беше разчупен и ролите си смениха местата. Приятелките стояха с ръце на кръста и оглеждаха от глава до пети жертвите си. Огънят се беше разгорял, до него лежеше тиганът, негодни гламроки, страховито закръща жрицата, да, жалки и негодни, сърдито завика дивата, за какво ли стават, за месо, да ги изядем, ще ги изядем. Маните заплашително настъпваха към гламроките, а те завиха и страхливо отстъпваха назад, манафата, отвори ми се зверски апетит. Направо зверски, мана тида, аз съм гладна като животно. Направо като животно, мои са музъците им, те са толкова мазни и вкусни, а очите им са мои. Те така хрупкат, така се пукат, негодни глам руки. ще ги изядем. Ще ги изядем. Кръвожадните мани толкова се вживяха в ролите си, че дори домашната пижама на дивата и изящната рокля на жрицата не позволяваха да възникнат съмнение в намеренията им. А как ще ги изядем? Как, попита Матилда, да ги опечем. Отговори Итвът. Не. Хайде да ги изядем живи, не, да ги опечем, не, живи. Живи да ги изядем. Те се обърнаха една към друга и си спретнаха истински скандал не на шега, като едва не се сбиха. Най-сетне стигнаха до едно мнение, да ги опечем. Майните изтичаха до тигана, подхванаха го от двете страни и решително го поставиха на огъня. Изтръскаха ръце, навиха ръкави и впериха хищнически погледи в бломроките. А те завиха и се разбягаха. Маните стържествуващи викове се втурнаха след тях хвани ги! Ооо! спиралета! Нет 67 дръжги! Натисни ги! Удуши ги! Бломроките, като обречени, се штураха по площада. Кой знае защо, не им идваше на ум, че могат просто да се разбягат по градските улички. Безполядъчната гоненица щеше да продължи кой знае още колко, но маните все пак успяха да хванат един глам руконзи същия смелчага. Те го събориха <рък> на земята и го замъкнаха до огъня. Нещастникът беше толкова изплашен, че нямаше сили да се съпротивлява и само отчаяно виеше. Останалите пак се скупчиха и вцепенени от страх, наблюдаваха какво става. Маните довлачиха смелчагата до огъня. Хванаха го за ръцете и краката и го залюляха с намерението да го хвърлят върху тигана, като подвикваха – «Ще го изяя дем! Ще го опе е ечем, Ще го ропе е, го е Цялата процедура беше съпроводена от пълния с трагедия и ужас война диваците. Въпреки, че смелчагата беше твърде тежък, приятелките от някъде намериха сили да го люлеят. Най-сетне, след като донасите се изгавриха, те го хвърлиха от страни на земята. Глъмроките, включително захвърленият, замляха очаквателно, като си поуспокоиха дишането, дивата и жрицата погледнаха към тях, после се загледаха една друга, а след не се запрививаха от снях и се завъртяха в кръг. Но внезапно прекратиха веселието си и намръщено се взраха в глъмроките, негодниците трябва да бъдат наказани, задето искаха да изядат великата манафата, каза Матилда. А искаха да изядат и великата мана Кида, допълни итвът. за това им се полага страшно наказание, и ние, великите мани, сега ще се съвещаваме какво трябва да бъде страшното наказание, да. А вие, негодници, чакайте и треперете. Приятелките се обърнаха едновременно и се отправиха към Мегалита. Диваците, изпълнени с благоговеен трепет, ги изпроводиха с предени погледи. Най-страшното май отмина и това ги обнадеждаваше, че наказанието няма да бъде чак толкова страшно. Когато влязоха в мегалита, дивата силно прегърна жрицата, моята фатичка, фати. Не можеш да си представиш колко бях изплашена, когато се събудих, а теб те нямаше до мен. Какво стана, не исках да те будя, само надзърнах навън, а тези сиви зверчета се нахвърлиха толкова неочаквано върху мен че успях да се изплаша, искаш да кажеш не успя, не, именно успях. Колкото по-бързо и внезапно се стовари опасността, толкова по-основателно се плашиш. И не успиваш да се опомниш, какво имаш предвид, в смисъл да се събудиш. Ако става нещо лошо, трябва да видиш реалността и себе си в нея. Навик наопаки, помниш ли? Да, когато говорихме за персонажите и виждащите, така че аз се изплаших. Моят очевидец не се активизира и аз се съгласих, съгласи ли се? С какво? Очуди се Матилда, със сценария, ха-ха-ха, раз се идват, че съм червената принцеса, и че трябва да ме изядат, а Нима имаше избор, избор винаги има да се съгласиш или не. Ако се съгласиш, филмът те завладява и ти се превръщаш в персонаж. Нещо повече, ако очевидецът спи, ти винаги си съгласна, каквото и да става. Фати, нещо не разбирам как мога да се съглася, че трябва да ме изядат, може да се съпротивляваш, може да не ти харесва, но това е друго нещо. Да се съгласиш, означава да го приемеш като възможно, като нещо, което може да се случи. Когато насън стават всякакви невероятни неща, на теб ти се струва, че това е истинско, реално. Защото всички ние сме свикнали, в реалността се случва само онова, което напълно може да се случи. А какво е да не се съгласиш, тое, е, когато разбираш, че е сън. Тогава се събуждаш в съня си и можеш да промениш сценария, а ако не е сън. Нали сега не спим. Уоу, спиралята, не 68 няма значение. Сънята е реалност, а реалността е сън. Сценарият може да се променя и там, и тук, а ако аз не мога да не се съглася. Ако ставащото напълно може да се случи. Нали и теб, и мен можеха да ни изядат, но нали когато това се случи с теб, ти намери сили да се стегнеш и да си кажеш, това моята реалност ли е? Не, не е моята реалност. С мен всичко още е наред, тогава аз изпусвах твоето моторче. А сега ти май използва нещо друго, да разчупи сценария. Обясни ми, ако филмът вече се развива по сценария, моторчето може и да не помогне. С мен стана... Точно така, изплаших се, съгласих се, а се опомнив, когато вече беше късно, когато вече бях завързана и осъдена. В този случай е необходимо да предприемеш нещо извънредно, което изобщо не се вписва в логиката на развитието на събитията. Тогава сценарият се оказва разчупен в буквалния смисъл и в този момент, ако не изпуснеш инициативата, можеш да го обърнеш по свой начин. Ама какво ти разказвам? «Онази твоя шашма с мъртвата глава е блестящ образец на разчупване. Тогава постъпих интуитивно, каза Матилда, дори не знам защо постъпих така. А сега разбирам принципа, фати, а какво изпита, когато целна глам рука. Не ти ли беше противно, представих си, че това е манекен от върнаитват, пък и той си е манекен, ама не съвсем. Слушай, а те защо оживяха? Сънят се развиваше от само себе си ли?» Майна се трябваше повторно пускане, нещо като претоварване ли? Да, помниш ли, че той спря, когато аз се появих тук. Аз влязох в твоя сън като нов наблюдател, и той блокира, да. А за да го пуснем отново, се искаше само да заспим заедно и сетне да се събудим, и защо не се сетихме веднага, така си е. Както обикновено, двете си спретнаха закуска, използвайки черния цилиндър който навярно беше най-тенственият и неразбираемо обект от всички наоколо. Сега приятелките трябваше да мислят какво да предприемат по нататък. Леглото на жрицата вече беше акуратно управено. Дивата също си оправи кревата, съблече си пижамата и си облече екстравагантен тоалет, тъмнозелен комбинезон и розови обувки на платформа. Итват помагаше на Матилда с нейната също толкова екстравагантна розова панделка и се кискаше. Тиличке, лала. Тиличка, тиличка, ла-ала, тавти, престани да ме дразниш. Събуждаш в мен тъжни спомени, добре де, добре, нима никога няма да се върнем в своята реалност, в своя дом, ще се върнем, тили. Или в своята, или в моята реалност, а може би всяка в своята, не, искам да бъдем заедно, значи ще бъдем заедно. Както искаме, така и ще бъде, единственото, за което съм тия е доса как може да ме оставиш сама, тили. Ти спеше. А аз имах намерение само да надзърна навън, за минутка. Нали всичко свърши добре, а можеше да завърши и зле. Можеше да завърши и зле. Обещай, че никога няма да ме изоставиш, иначе ще умра, обещавам. Аз също съм за никъде без теб. Те седнаха до масата, за да обмислят понататъшния си план за действие.